Професор Вільчук написав Та де Доленга Мостович. Розділ перший Професор Єжи Добранецький повільно поклав телефон у слухавку і, не дивлячись на дружину, сказав ніби байдужим тоном У суботу у нас загальні збори Асоціації лікарів. Пані Ніна, не відводячи від нього погляду, запитала А що ще хотів Бернацький? «Бо це він дзвонив?» «Та дрібниці. Звичайні організаційні питання», – махнув рукою Добранецький. Вона надто добре знала свого чоловіка, щоб уміти проникнути під маску байдужості на його обличчі. Жінка відчула удар, який знову звалився на чоловікові плечі. Він укотре зазнав поразки, важкої поразки, що його знову спіткала невдача, яку хотів приховати від неї. Ах, цей слабкий чоловік, цей чоловік, який не вміє боротися, який здає позицію за позицією, і все сильніше його виштовхують у тінь в сірі ряди другорядних лікарів. У цю мить вона ненавиділа його. Що мав на увазі Бернацький? – наполегливо запитала дружина. Добранецький підвівся, став ходити кімнатою і заговорив тоном всепрощаючого переконання. Напевне, вони мають рацію. Це належить вільчурові. Та й мені відпочинок належить. Я стільки років був головою асоціації, і ми не повинні забувати, що Вільчур заслуговує на якусь моральну компенсацію за все, що він пережив. Пані Ніна засміялася коротко і гостро. В її великих зелених очах зблиснула зневажлива іронія. На скривлених вустах Тих прекрасних вустах, яких він не міг позбутися навіть під час роботи, вимальовувалася лінія майже огиди. Компенсації? Але ж він давно її вже отримав з надлишком. Ти сліпий, чи що? Він відбирає в тебе одну посаду за другою, Видир у тебе керівництво клінікою, слухачів, пацієнтів, доходи. Компенсації. Добранецький сунув брови. І промовив тоном, який не допускав заперечення. Йому це все належить. Вільчур великий, вчений і блискучий хірург. А хто тоді ти? Коли я шість років тому виходила за тебе, то вірила, що ти сам думаєш, що ти найкращий хірург і знаменитість у науці. Добраницький змінив тон. Він сперся на край письмового столу і, схилившись над дружиною, ніжно на почав. «Хана, ні, ну, ти повинна зрозуміти, що є якісь градації, є певна ієрархія, є різні ступені можливостей і людських цінностей. Як же ти можеш звинувачувати мене у надмірній самокритиці, або визнати, що я поступаюся місцем Вільчерові, і мушу поступатися з багатьох причин? А зрештою, зрештою, перебила вона його, нам нема про що говорити. Ти добре знаєш мою думку з цього приводу?» Якщо тобі не вистачає амбіції і волі до перемоги, то я маю її вдосталь. Я ніколи не погоджусь на роль дружини якогось нуля. І застерігаю тебе, що якщо станеться так, то врешті-решт тобі доведеться виїхати, щоб практикувати до якогось мухосранська. То я з тобою не поїду. Ні, не перебільшуй. Бо на цьому все і закінчиться. Ти думаєш, я не знаю, вже зараз Вільчур підтримує доцента Бернацького. Вони зіпнуть тебе на саме дно. Я не маю за що забрати свою шубу від кравця. Звичайно, тебе це зовсім не стосується, але я цього не потерплю. Я не створена для того, щоб бути дружиною якоїсь нездари. І я тебе попереджаю. Вона не закінчила, але в її голосі занадто за очевидна погроза. Професор Добронецький тихо сказав, «Ти мене не любиш, Ніно, ти ніколи мене не любила». Вона заперечно похитала головою. «Ти помиляєшся. Але я можу кохати лише справжнього чоловіка. Справжнього означає бойового, переможця, того, хто не має меж жертовності для своєї жінки». «Ні, ну!» – проказав він з викликому голосі. «Хіба я не роблю все, що в моїх силах?» «Ти нічого не робиш. Ми щораз біднішаємо, щораз менше з нами рахуються, нас зіштовхують у тінь, «А я не створена жити в тіні, пам'ятай, що я тебе попередила про це!» Жінка встала і пішла до дверей. Коли її рука була вже на клямці, Добранецький вигукнув. «Ніно!» – вона повернула голову. В її очах, які світилися гнівом, він побачив лише байдужий холод. «Що ще ти хочеш мені сказати?» «Що ти вимагаєш від мене? Як мені поступити?» «Як?» Пані Ніна зробила три кроки в бік чоловіка і рішуче сказала Знищи його! Усунь з дороги! Стань таким же безжальним, як і він! І тоді ти зможеш зберегти своє становище!» Вона на мить затрималась і додала «І мене, якщо ще тобі до цього не байдуже!» Залишившись наодинці, Добраницький важко опустився у фотель і задумався. Ніна ніколи не кидала слів на вітер – він так добре усвідомлював, що любить її, що без неї життя втратить весь сенс і свою цінність. Коли він шість років тому просив її руки, він міг вважати, що не просить милости. Хоча він і був набагато старший за неї, але був успішним, відомим лікарем, ба більше уславленим і тішився добрим здоров'ям. З цієї точки зору останні три роки відбилися на ньому фатально – Професійні та грошові негаразди підірвали нервову систему. Хоч він і приховував від Ніни дедалі частіші починкові напади, але не міг приховати їх наслідків. Він усе більше гладшав, погано спав, на бряклому обличчі під очима з'явилися зеленкуваті мішки. Ніна навіть не здогадувалася, як тяжко він переживає свої невдачі. Вона звинувачувала його у відсутності амбіцій «його!» Того, хто протягом усього свого життя керувався лише амбіціями, амбіції якого підняли його на саму вершину слави. Занепад почався саме того фатального дня, коли було знайдено, коли, власне, він сам знайшов зниклого професора Рафала Вільчура. Як же добре він запам'ятав той день. Темна зала судових засідань, де на лаві підсудних сидів бородатий мужик в якомусь лахмітті зна. Сільський віщун з далеких околиць, якого судили за незаконну практику, за операції, що здійснювалися за допомогою примітивних іржавих ржавих слюсарних інструментів, за операції, що врятували життя багатьом бідним селянам з віддалених сіл. Знахар. Професор Єжи Добранецький був першим і єдиним, хто впізнав у ньому свого колишнього керівника і вчителя, професора Рафала Вільчура, після зникнення якого протягом кільканадцяти років він поступово, але впевнено займав, здобував та досягав його становища в науці, лікарській практиці і житті. Чи мав він право тоді приховати своє відкриття? Чи мав право засудити Вільчура на подальше існування в бідності та несвідомості того, ким він є, незнання свого прізвища, титулів, походження? Сьогодні професор Добронецький не хотів думати про це. Він знав одне. Той пам'ятний день три роки тому став прокляттям його життя. Рафал Вільчур легко вилікувався від багаторічної амнезії. Пам'ять свою він відновив так само швидко, як і втратив, а з пам'яттю повернув усе, що було його світом, до трагічного випадку. Він повернувся на свою кафедру, причому Добранецький отримав другорядну посаду, взяв на себе керівництво лікарні та університетської хірургічної клініки. А його гучне віднайдення зробило його ще більш відомим. Слава, гроші, відзнаки. Ось і сьогодні знову вимагали від Добранецького добровільно відмовитись від посади голови профспілки і запропонували кандидатуру Вільчура, який може розраховувати на одноголосну підтримку. Так, вони всі вважаються цілком зрозумілим. Вони – це колеги, вони – це всі пацієнти, вони – це студенти медичного факультету. Для них всіх само собою зрозуміло, що першість належить Вільчорові. І зрештою він сам, є же Добранецький, щойно сказав дружині, що і він так вважає. Але це неправда. В ньому все бунтувало проти реальності, Проти необхідності постійно відмовлятися від набутих посад. що більше невдачі гнули його до землі, то сильніше і сильніше зростав його гнів, розпач і ненависть. І тому він боявся розмов з Ніною про це. Він боявся, щоб від її пристрасного і нестримного характеру іскра вибуху не перенеслася на накопичені в ньому поклади бунту. Їй було все більше і більше. Сьогодні Ніна вперше сказала йому чітко, сказала безжально, що немає за що забрати шубу. Хоча у неї їх було багато, спокійно могла б обійтися без нової, але її слова прозвучали як ляпас по обличчю. Зрештою, він пишався тим, що ніколи ні в чому їй не відмовляв, що засипав її дорогими подарунками, що для неї купив цей палацик на вулиці в Фраскаті що для неї тримав численну прислугу, розкішні автомобілі, що для неї влаштовував чудові вечірки. Можливо, не тільки для неї, може і для себе, але в цьому багатстві найбільшою розкішю було знайти в її очах спала гордості, гордості запанування, гордості бути першою, що забезпечувала їй у світі становище і слава чоловіка, Ніна. Втратити її, для Добранецького це було б неподобством, і він знав, якщо дива не станеться, катастрофа неминуча. Протягом трьох років його доходи постійно зменшувалися, але він ніколи не міг прийняти рішення знизити рівень життя свого дому. Якщо брак грошей змушував його обмежувати себе, він обмежував витрати, намагаючись приховати це від дружини. Він працював дедалі більше і більше. Робив усе більше операцій, не гордуючи навіть невеликими гонорарами, які часто капали йому в розсрочку від майже бідних пацієнтів. При цьому зростала заборгованість, про під іпотеку Палацику довелося взяти серйозну позику, але відсотки не було чим сплатити. «Та зрештою, – похмуро подумав він, – я міг би із цим впоратися і навіть переїхати у якесь скромніше житло». Якби Ніна могла сприйняти це, не драматизуючи. Сам Добронецький усе більше страждав від втрати свого високого становища у світі, котре, як йому здалося, він здобув назавжди за відсутності Вільчура. Недалі, як учора, він пережив нове приниження. На лекцію не з'явився жоден студент. Він вибіг з аудиторії, ніби його гнали глузливі погляди порожніх стін. Він був близький до самогубства. Все закінчилося болісною печінковою колькою, і потім цілий день через надмірну дозу беладони він відчував шум у вухах. На щастя того дня він провів ряд легких і простих операцій, які не вимагали особливої напруги уваги та винахідливості, і пройшли цілком успішно. «Знищі його!» – так сказала Ніна. Він коротко засміявся сумним сміхом. Як же він міг знищити Вільчура? Чи в університетських коридорах за поле ловити студентів і тягнути їх на свої лекції, чи мститися цим молодим лікарям, які бажають асистувати Вільчорові на операціях у клініці, чи викрадати у нього багатих пацієнтів, бо ж конкуренція тут не рахується. Хоч всі знали, що Добранецький значно дешевше бере за операції і осором навіть принижується до знижки ціни. Він поглянув на годинник. Наближається п'ята. Сьогодні був день прийому у Ніни. Невдовзі почнуть сходитися гості, дедалі менше гостей. Їх салон ставав усе менш привабливим для знайомих. Більше бувало тільки тоді, коли попередньо розходилася звістка, що прийде професор Вільчур. Знищи його», – сказала Ніна. «Знищити Вільчура означало знищити його славу, означало знищити віру пацієнтів у непогрешимість його діагнозу, Твердість його руки. Добраницький підвівся і почав ходити кімнатою. Були інші способи. Крутитися як мурах, а скоріше рити як кріт, підривати цю віру, використовуючи ті слабкості, які залишилися у вільчу раз часів його амнезії. Тільки Добраницький гребував такими засобами боротьби. Знав, що вільчуж зі свого знахарського періоду зберіг особливу любов до різного виду трав і різної мазі сумнівної цінності. Він також знав, що ті примітивні засоби не можуть завдати шкоди хворим і не схвалював поведінки Ніни, яка використовувала найменшу нагоду, щоб висміяти це знахарство і вживати всю свою чарівність, щоб заразити власною іронією різних молодих лікарів, які бували в їхньому домі. Агітація проти Вільчура, яку вона проводила таким способом, давала незначні результати. Численні анекдоти почали кружляти у лікарнях і клініках, і коли доходили до нього, Добронецький упізнавав злий жарт своєї дружини. Лікарський молодняк з властивим для свого віку несприйняттям усього, що не дихає сучасністю, охоче підхоплював ці іронічні нотки – щоб піднести власне значення через применшення престижу визнаного майстра. Також іноді траплялося, що саме такі людці категорично радили своїм пацієнтам не запрошувати на консиліум Вільчура, але це бувало рідко. Кілька тижнів тому в декількох варшавських газетах з'явилися згадки та колонки з використанням анекдотичного матеріалу. Хоча ім'я Вільчура там не називали, кожен міг легко здогадатися, про кого йшлося. Добронецький також звинуватив Ніну в авторстві цих речей. Останнім часом він кілька разів зустрічав у них вдома кількох журналістів, які ніколи раніше у них не бували. Раптове зацікавлення Ніни людьми з преси не могло пройти повз увагу Добронецького. Усі ці дії Ніни викликали у нього не тільки огиду, це також викликало в нього сумне переконання у безсилі цих половинчастих заходів у боротьбі за існування. «Знищ його, – сказала вона, – якщо я тобі дорога». Добраницький прикусив губу і зупинився біля вікна. Крізь голе віття осінніх дерев просвічувалися густі білі вогники ліхтарів, які ставали дедалі яскравішими у темряві, яка згущувалася. Далеке місто монотонно гуло, Неподалік на мокрому асфальті зашурхотіли шини, і перед дверима палацику зупинилася машина. Перші гості. Слід було перевдягнутися. Розділ другий. Професор Вільчур намить замовк. Його очі повільно просувалися по аудиторії, заповнені до краю. Настала цілковита тиша. Він відчував, що у цій залі кожне його слово потрапляє просто до сердець, і кожне серце реагує на нього яскравим резонансом. Тому що поклик лікаря, знову залунав його голос, це творіння тієї найбільшої і найпрекраснішої любові, любові до ближнього, яку Бог посіяв у наших загрубілих серцях. Призначення лікаря – це віра у братерство, це, це високе свідчення людської спільноти. І коли ви вирушаєте у світ, щоб виконувати свою місію, перш за все пам'ятайте про одне – любіть. Професор Вільчур хвилину ще стояв нерухомо і мовчав, потім посміхнувся, ледь кивнув головою і своїм важким, пружним кроком вийшов з аудиторії. Скільки разів, скільки сотень разів після лекції він проходив цим широким коридором, його наздоганяла гучна хвиля гамору, що вибухала в аудиторії, коли він залишав її. Але сьогодні це була незвичайна лекція, і не про звичайні речі говорив професор Вільчур своїм слухачам. І він сам також не був у звичайному настрої. Останніми тижнями до нього долинали дедалі дивніші і болісніші для нього повідомлення. Спочатку вони так його здивували, що він навіть... Не міг зорієнтуватися. Вони видалися йому чимось випадковим, незрозумілим, навіть абсурдним. Не тому, що вони стосувалися його особи. Якби подібні образливі речі розповідали про професора Добранецького, про доктора Ранцевича, Бернацького чи навіть про молодого Кольського, це вразило б Вільчура так само сильно. До цього дня він не хотів і не міг повірити, що ця наклепницька кампанія проти нього була організована акцією і походила з одного джерела. Він не вірив, бо не мав ворогів, нікому не бажав зла, нікого не кривдив. Протягом усього життя він був вірний настановам, яким закінчив сьогоднішню лекцію. «Це неможливо», – повторював про себе, ідучи світлим коридором. Тільки перед дверима деканату він поглянув на годинник – була одинадцята. У першій кімнаті на своє здивування Вільчур побачив кілька невідомих чоловіків. Коли увійшов, вони встали, і секретар пояснив. Це панове з преси. Вони хотіли попросити пана професора про інтерв'ю. Вільчур усміхнувся. Ще вам мало. Я думав, що протягом трьох років ви нарешті змогли задовольнити цікавість своїх ч... читачів. Ви набриднете і моєю персоною, і моїми переживаннями. – Ні, професоре, сказав один журналіст. – Цього разу нам йдеться про вашого нового пацієнта. – Про пацієнта? Якого пацієнта? – Про Леона Доната. – Вільчер розвів руками. – Що ж, я можу вам сказати з цього приводу, нічого серйозного. Наскільки мені відомо зі звіту моїх міланських колег, операція буде легкою і навіть немає ризику яких, якихось тривіальних наслідків. Однак, пане професоре, це операція на горлі, яка приносить кілька мільйонів злотих на рік. Ну і популярність доната. Пане професоре, ви розумієте, що ця операція сьогодні найцікавіша подія не лише у Варшаві, а й у всій Європі, та навіть у всьому світі? Усе, що ви б хотіли сказати нам про неї, завжди буде сенсацією? Ну гаразд, погодився Вільчор. Мушу вже їхати в клініку і дорогою надам вам усю інформацію. Великий чорний лімузин професора чекав унизу. Вони сіли в нього, і поки машина рухалася багатолюдними вулицями, журналісти ретельно записували у своїх нотатниках аргументи Вільчура. Через свою занятість професор лише зараз усвідомив, що в цей день до його клініки справді будуть звернені мільйони очей шанувальників великого співака. Доктор Люція Канська, вже вчора йому говорила, що вся польська преса з великим задоволенням відзначала новину про рішення Доната, який, не довіряючи італійським, французьким та німецьким хірургам, вирішив доручити операцію на горлі саме йому, професору Вільчуру, і тому вирішив здійснити далеку подорож до Варшави. З описів та фотографій виходило, що ця операція мала пройти легко і без ускладнень. Вільчур не міг не дивуватися побоюванням співака, для якого голос був усім сенсом існування, а незначна невпевненість руки хірурга під час операції позбавила б його слави та колосальних доходів. Приїхавши в клініку, Вільчур помітив, що тут також панує збудження. Насамперед в очікування на приїзд співака перед воротами зібралася величезна юрба. У холі та коридорах був великий рух. Вільчур попрощався з журналістами і по дорозі до свого кабінету ще зазирнув до кімнати чергового лікаря. Він застав тут медсестру і поцікавився. Хто сьогодні чергує? Доктор Канська, пане професоре, він кивнув головою. Ну, Це добре. У себе в кабінеті він побачив професора Добранецького, який щось обговорював з молодим Кольським. Обидва були збуджені розмовою, але замовкли, коли увійшов Вільчур. Вони привіталися, після чого Кольський коротко і по-діловому розповів Вільчорові про стан здоров'я кількох пацієнтів і закінчив так. «Пане професоре, інженера Лінгіса ви мали самі сьогодні оглянути, пані Лясковська і пан Римський також просили, щоб пан професор їх особисто відвідав. Це все на третьому поверсі. Той бідака, якого ввечері привезли з розтрощеним тазом... Зранку дістав внутрішній крововилив і перебуває в агонії. Здається, що йому вже більше нічого не допоможе. — Дякую, пане колего, — відповів Вільчур і, глянувши на годинник, додав. — Спершу я повинен подивитися горло Доната. Чи маленька операційна готова? — Так, пане професоре. — Велику ви, пане колего, займете на добрих чотири години, чи не так? — Вільчур звернувся до Добронецького. Я був би радий, якби вам вдалося його врятувати. Добронецький знизав плечима. Цілком безнадійна справа. Один шанс на сотню. Поки Вільчур надягав халат, під вікнами щоразу голосніше лунали вигуки. Лікарі обмінялися посмішками. Вони порозумілися без слів. Але Кольський зауважив, все ж люди цінують мистецтво більше, ніж здоров'я. Нікому б з нас ніхто б не зробив таких овацій. — Ви забуваєте, колего, про професора Вільчура та його популярність, — легенько докинув Добронецький. — Ця популярність полягає не в тому, що я лікар, а в тому, що я був пацієнтом, — відповів Вільчур і вийшов з кабінету. Відразу за ним вийшов і Кольський. Добронецький важко опустився у фотель. Його зосереджене обличчя ніби застигло. За мить він натиснув дзвінок. Увійшла медсестра. «У якій палаті розмістили доната?» – коротко запитав він. «У чотирнадцятій, пане професоре». «Моя операція у першій. Будь ласка, переконайтеся, що доктора Бернацького повідомлено». «Дякую, пані». Коли медсестра вийшла, Добранецький підвівся і подивився на годинник. Почекав півгодини, а потім пішов. На другий поверх вели широкі мармурові сходи. Палата номер 14 була біля них. Він постукав і увійшов. Медсестра допомагала перевдягатися Донатові. Побачивши Добронецького, він весело вигукнув. «О, професоре! Як мені приємно вас бачити, будете мене сьогодні дорізати!» «Добрий день, маєстро! Чудово виглядаєте!» Добронецький затримав руку співака у своїй. «Але навіщо ви використовуєте множину, яку чітко вимагали, щоб вас оперував вільчор?» «Ви втратили довіру, шановний маестро, до свого колишнього лікаря?» «Я маю до вас повну довіру, пане професоре», – вимушено засміявся Донат. «Ой, дайте спокій цим справам», – вільним тоном відповів Добронецький. «Розкажіть мені, що з вами сталося?» «Та не про ваші мистецькі успіхи, бо цим преса аж гуде, а про ваші приватні історії. Ви все ще так безконтрольно насолоджуєтеся своїми любовними успіхами». Донат чиро засміявся. Але ж цього ніколи не забагато, його очі загорілися. Вам слід більше берегти серця жінок у переносному значенні та, власне, і не в переносному також, пожартував Добранецький. Це він сказав не без підстав. Донат, незважаючи на свій прекрасний вигляд, майже атлетичну будову і жвавий темперамент з юності мав слабке серце. Його мати, користуючись тісними стосунками з Добронецьким, часто зверталася за порадою щодо сина. Донат саме жваво розповідав про якусь свою нову пригоду, коли постукали у двері. Це була доктор Канська. Згідно з регламентом, вона повинна була оглянути пацієнта перед операцією. Однак, зауваживши професора і пацієнта, вже готових до операції, вона зупинилася у дверях. «Ви мене шукаєте?» – спитав Добронецький. – Дуже добре, що я вас бачу. Чи не будете ви так ласкаві, пані колего, оглянути цього мого старенького? Ви знаєте, палата 62. Незабаром він йде під ніж, кілька зміцнюючих ін'єкцій. Якщо ви будете вважати доцільне, можуть бути корисними. Дякую. Прошу поспішити. Лікар Люція хотіла щось запитати, але Добронецький вже звернувся до Доната і зі словами. – А що далі, маестро? – «Дуже красива дівчина», – зацікавився Донат. «Це лікарка?» «Так, це наша молода лікарка-терапевт», – пояснив Добраницький. Через кілька хвилин лікар Кольський з'явився з медсестрою. «Маестро, вже час в операційну». Операція почалася вчасно. Вона не належала ні до важких, ні до складних Однак з метою убезпечити горло пацієнта застосування місцевої анестезії було не рекомендоване, і доната мали оперувати під загальним наркозом. Під час операції асистували доктор Янушевський і доктор Кольський. Сильне світло прожектора відбивалося на дзеркальному диску і збільшення освітлювало внутрішню ділянку оперованого горла. Праворучі, крім залози був Трохи темніший, ніж навколишня слизова, наріст у формі половини лісового горіха. Так, насправді, поки що це не загрожувало голосу від Доната. І ніколи, як доброякісна пухлина, не могла загрожувати його здоров'ю. Але останнім часом вона збільшувалася, і їй безпечніше було видалити. Принагідно, треба було б видалити невеликі спайки, які залишилися від торічної ангіни. Все це разом, як передбачив професор Вільчур, не мало би зайняти більше 25-30 хвилин. У тиші операційної зали електричний годинник з незмінною точністю вибивав секунди. Довша стрілка, власне, наближалася до 11-ї хвилини, коли доктор Кольський, спостерігаючи за пульсом пацієнта, швидко повернувся до фельдшера за своєю спиною і нетерпляче махнув рукою. Слів не треба було. Правні пальці фельдшера вже наповнили шприц, і замить голка занурилася під шкіру пацієнта. Минуло ще дві години, і процедуру треба було повторити. На 18-й хвилині професор Вільчур змушений був перервати операцію. Операційно наповнював тупіт швидких кроків. Візок з кисневим апаратом, штучне дихання, нові ін'єкції. На 25-й хвилині пацієнт помер. Причина смерті не вимагала ніяких пояснень. Усім було зрозуміло, серце оперованого не витримало наркозу. Професор Вільчур зняв рукавички і маску, на його обличчі застиг якийсь кам'яний вираз. Йому не було чим докоряти, і все ж смерть людини в клініці під час його операції, операції настільки тривіальної, була для нього ударом. Він іще не замислювався над тим, яку хвилю викличе цей трагічний випадок, який матиме наслідки. Для нього особисто жахливим було те, що в клініці, якою він керував через якусь незрозумілу недбалість, чиюсь помилку та непорядність, вбито чоловіка, який ще півгодини тому з посмішкою і довірою віддавав його руки турботу про своє здоров'я та життя. В поглядах персоналу Вільчур побачив відображення власних думок. Він без жодного слова вийшов з операційної. Роздягальний повільно зняв халат, ніби був перевантажений неймовірною втомою. Зайшовши до свого кабінету, він застав там майже весь старший склад клініки. Доктора Ранцевича, доцента Бернацького, у якого з'явився нервовий тик. Добранецький мовчки палив сигарету. Кольський був блідий, з похмурим обличчям – також були там Жук, доктор Люція Канська та ще декілька інших. Панувала цілковита тиша. Професор Вільчур підійшов до вікна і через деякий час, не дивлячись на лікарів, запитав, хто з колег-терапевтів сьогодні чергував. Після невеликої паузи обізвалася тремтячим м'яким голосом доктор Канська. «Я, пане професора». «Пані?» Ніби з легким здивуванням запитав Вільчур. «Ви його обстежили перед операцією?» Тепер він повернувся і з докором подивився на неї. Власне, вона, до якої мав найбільшу симпатію, якій найбільше довіряв, який як молоденький лікарці передрікав найкраще майбутнє, саме вона так жахливо знехтувала. «Чи ви його забули оглянути?» Доктор Ліція кинула головою. Я не забула, пане професоре, але коли я зайшла в його палату, там застала професора Добранецького. Професор Добранецький сказав мені обстежити іншого пацієнта, тому я подумала, що Доната він уже оглянув сам. Так я зрозуміла, ось таке в мене склалося враження. Очі присутніх звернулися до Добранецького, який трохи почервонів і знизав плечима. «Чи оглянув його колега?» – спитав Вільчур. Гнів спалахнув у погляді Добранецького. «Я? З якої причини? Зрештою, це обов'язок чергового терапевта?» Його високо піднята голова і напружені риси обличчя виражали обурення. «Мені здавалося...» – почала доктор Люція зі сльозами в голосі. «У мене склалося враження. І що з того?» – іронічно спитав Добранецький. «Ви завжди виконуєте свої обов'язки?» обов'язки, від яких залежить життя пацієнта лише тоді, коли ви нічого не думаєте, якщо у вас немає якихось там вражень. Доктор Люція покусувала губи, щоб не розплакатися. Тишу перервав роздратований голос доктора Кольського. Я зустрів колегу в коридорі, і вона сказала мені, що пан професор це зробив, що професор особистий знайомий Доната. Добронецький нахмурився. Так... Я зазирнув до нього, як до давнього знайомого, щоб перекинутися кількома словами. Звичайно, я б послухав його серце, якби мені прийшло в голову, що ви так легковажно поставитеся до свого обов'язку. Сльози котилися по обличчю Люції. Її губи тремтіли, коли вона говорила. Я не знехтувала, я була переконана, що... «Я не можу присягнути, але я майже впевнена, що ви дали мені зрозуміти, що ви самі цим займетеся, бо я б ніколи...» Останні слова заплуталися і розпливлися у схлипуванні. «Якщо тут і є чиясь вина, – вигукнув Кольський, – то в жодному разі не пане Люції!» На обличчі професора Добронецького з'явився темний рум'янець. Він зробив крок назад і вигукнув. «То так?» то це такі методи. Я бачу, що проти мене затівається якась змова. В мене хочете скинути вину? Тому що я маю нести відповідальність за відсутність дисципліни у клініці, за необов'язковість деяких привілейованих співробітників? Можна було б обурюватися, якби це не був надто очевидний абсурд. О, ні, дорогі мої пані і панове. Я не боюся інтрих і брехні, не боюся відповідальності, коли це насправді падає на мене, але тепер, коли ви змушуєте мене, я не збираюся приховувати те, що я думаю. Так, скажу відверто, скільки років я керував цим закладом, і в мене подібні випадки були цілком виключені. У мене панувала абсолютна дисципліна, у мене ніхто не користувався особливими поглядами, у мене кожен повинен був з усією відповідальністю виконувати свої чітко визначені обов'язки». Може, через це мене вважали занадто суворим, вимогливим, безжальним керівником, але тоді не було можливості жартувати з людським життям. Отже, Донат – жертва тих порядків, які зараз панують тут. Вони вбили Доната. І заради Бога я не відповідаю за це. Не лише промовлені слова, але й поза, вираз обличчя та очі Добронецького ніби дихали звинуваченням, звинуваченням проти всіх. Серед тиші пролунав голос професора Вільчора. «Я б хотів попросити колегу заспокоїтися і не виносити вироки. Ніхто проти вас не плете інтриг, ніхто не ставить під сумнів вашої заслуги, ніхто вас не звинувачує. Я відповідальний за все, що відбувається у клініці. Я несу відповідальність». «Саме так. Я так думаю», – відповів Добронецький з іронічною напівусмішкою, Кивнув головою і вийшов з кабінету. Після звістки про смерть Доната на операційному столі у клініці запанував нітючий настрій. Ясно, що новина швидко розійшлася містом, і менш ніж за годину в холі клініки було повно журналістів та редакційних фотографів. У місті тільки було про це мови. У надзвичайних додатках наводилися лише сухі факти – але вже у самих заголовках містився вирок. «Великий співак Леон Донат помер під ножем професора Вільчора. Перед операцією необстежено серце. Жертва ганебної недбалості у клініці професора Вільчора. Варшаву трясло. Кількатисячний натовп шанувальників померлого співака зібрався перед клінікою, з людського тлуму раз по раз лунали вигуки на адресу професора Вільчура і лікарів взагалі. Лікар Жук, який саме виходив з клініки, мало не постраждав, а поліція з трудом змогла розігнати натовп, щоб дати дорогу кареті швидкої допомоги, яка везла якогось пацієнта. У самій клініці панував похоронний настрій. Лише один професор Вільчур, певно, не переривав своїх щоденних занять. Він, здавалося, не помічав виразу обличчя підлеглих, чи їхню нервозність, здавалося, він не знав про нервозність, яка охопила місто, ніби й не чув галасу натовпу під вікнами. Професор щойно закінчив вечірній обхід пацієнтів і спускався вниз, коли привезли нового пацієнта. Доктор Кольський, який асистував професорові, хотів зайнятися його прийомом, але Вільчур сам підійшов до лікаря швидкої допомоги, щоб забрати пацієнта. З нож, з якими двоє фельдшерів прямували до приймального покою, пролунав тихий стогін, а краплі чорної крові позначали дорогу. «Що це?» – запитав професор Вінчур. Лікар швидкої допомоги пояснив. Бійка з ножами – стан безнадійний, кілька глибоких ран грудної клітки і живота. Тільки негайна операція може допомогти, тому він привіз його саме сюди, бо це було найближче». Будь ласка, одразу на стіл. Звернувся Вільчур до Кольського. Кольський на секунду затнувся. Його буде оперувати доктор Ранцевич? Ні, я сам цим займусь, відповів Вільчур. Кольський побіг давати вказівки, потім подбав, щоб з пораненого зняли його лахміття. Це був якийсь волоцюга з давно неголеним обличчям, яке перетинало кілька свіжих неглибоких порізів, що кривавили. Він помирав у муках. Нерівномірне дихання, пронизане смородом алкоголю, майже припинилося. Операційна була готова. Прийшла доктор Люція, бліда як папір, з червоними від тривалого плачу очима. «Ідіть же додому!» – з проханням у голосі сказав Кольський. «Я про все подбаю, а тут навіть немає причин слухати. Я не знаю, чи його донесуть до операційної». З'явився професор Вільчук. Він схилився над пацієнтом і випростався, потираючи рукою очі. «Хто це? Я знаю цього чоловіка. Я точно його колись бачив». «Швидка лише назвала ім'я і прізвище», – пояснив Кольський. «Це Кіпріян Омела». «Омела?» – повторив професор. «Звідки я його знаю?» На порозі з'явився санітар і повідомив, що все готове. Після того, як було знято тимчасові пов'язки, Виявилося, що рани були не такі глибокі і небезпечні, як це заявляв лікар швидкої допомоги. Лише одна була надзвичайно небезпечна. Лезо ножа досить глибоко увійшло у м'язи живота і широко зачепило шлунок. Легені були неушкоджені, але дуже велика і тривала втрата крові була найсерйознішою і найнебезпечнішою загрозою. «Другий труп у цій кімнаті за один день», – шепнула одна з медсестер доктору Вікольському. «Чому професор робить цю операцію сам?» Кульський нічого не відповів. Тим часом професор Вільчур своїми незграбними руками з дивовижною майстерністю зашивав одне поранення за інше. Однак його думка працювала, ніби шукаючи подобу цієї людини в пам'яті. «Омила», – повторив він подумки, – омила». «З упевненістю я його знаю». Операція закінчилася. Хворого живим забрали зі столу. Іскорка життя, яка тліла в ньому, могла легко згаснути або знову розгорітися. Його помістили на четвертий поверх у палату для пацієнтів, які не платили. А професор Вільчур просто з операційної попрямував у канцелярію, де на нього вже чекали комісар поліції та слідчий. Під тиском громадськості влада змушена була ґрунтовно розслідувати справу про смерть Доната. Професору Вільчура було повідомлено, що у справі вже є свідчення усіх найважливіших осіб, які були залучені до операції, і слідчий дав зрозуміти, що тягар обвинувачення скерований на доктора Люцію Канську, яка під час розслідування не заперечувала своєї вини. Це також підтверджувало свідчення професора Добранецького, але він покладає вину на погану організацію роботи в клініці. Професор Вільчур мусив докласти чимало зусиль та аргументів, щоб переконати їх у тому, що доктор Канська не несе ніякої відповідальності, що професора Добранецького також не можна ні в чому звинуватити. Винує всьому непорозуміння і тільки непорозуміння. Ніхто не може говорити про злу волю, але непорозуміння подібного роду насправді не можуть виникати у клініці, і тут Добронецький має рацію, приписуючи провину за смерть Дона та поганій організації роботи. «Я відповідаю за організацію», – підсумував професор Вільчук, – «я один винуватий». «Так, професоре», – сказав слідчий, складаючи папери у свій портфель, – «тут не йдеться про якийсь кримінальний процес, однак ви повинні бути готові до того, що сім'я святої пам'яті Леона Доната або страхові кампанії, в яких померлий був застрахований, можуть висунути серйозні фінансові претензії. Я б також порадив вам, пане професоре, заздалегідь узгодити ці питання зі своїм адвокатом. Дякую, пане слідчі, мовив Вільчур. Уже була десята, коли Вільчур вийшов з лікарні. Внизу він побачив Люцію, яка чекала на нього. Його зворушив її вигляд. Йому промайнуло в думці, що ця бідна дівчина у розпачі, прибита подіями, в центрі яких вона мимоволі опинилася, може здійснити якесь безумство. Він посміхнувся і взяв її під руку. Ну, шановна пані, більше твердості, більше твердості, не можна так перейматися. Жодна людина не може бути абсолютно впевнена в безпомилковості всіх своїх дій. І жоден лікар. Трапилося, що трапилося. Треба про це шкодувати, слід подвоїти увагу, але не можна впадати в депресію. Люція скрушно похитала головою. Ні, пане професоре, це не депресія, це ввічає від думки, що пан професор може бути переконаний у моїй недбалості. Усі обставини проти мене. Я хотіла б, щоб ви дали мені можливість усе пояснити. Вільчур сильніше стиснув її руку. – Але, дорога пане Люції, «Ні-ні, пане професоре!» – перебила вона його. «Об'єктивно кажучи, я заслуговую на осуд і знаю, що ви не можете надалі співпрацювати зі мною, наражати себе на роботу зі мною. Я готова до всього. Я просто хочу, щоб ви мені повірили, щоб ви не сумнівалися в мені. Моя вина – це небайдужість і навіть нелегковажність, можливо, тільки дуже велика довіра до доброї волі і відданості професореві Добронецькому». Я відповідатиму за всі наслідки. Якщо навіть заберуть право на лікарську практику, хай буде. Але повірте мені. Та я вірю, вірю, люба пані, запевнив Вільчур. І ви можете бути спокійна. Ніхто у вас нічого не забере. Як і колись ви залишитеся у клініці, і моя довіра до вас не зменшиться ні на йоту. Якусь мить вони йшли мовчки. І Вільчур заговорив надзвичайно різким, як на нього тоном. Ви молода, дуже молода, і тому я пробачу вам, і це єдина справжня провина, яку ви допустили, яку ви щойно допустили. Я спробую забути, що ви, можливо, на мить засумнівалися у добрій волі професора Добранецького, добрій волі будь-якого лікаря. Лікар може помилятися, але в світі немає такого, чуєте мене, такого, який би без будь-якої причини міг би поставити під загрозу смерті пацієнта. Ви як лікар повинні зрозуміти, ви повинні в це вірити. У той момент, коли перестаєш вірити в це, треба перестати бути лікарем. Люція обізвалася виправдувальним тоном. Я тільки хотіла зазначити, пане професоре, що професор Добранецький. Давайте більше не будемо про це говорити, рішуче перебив її вічого. Нехай Бог боронить вас від того, хто звіряється в яких своїх Ну, даймо цьому спокій. Подивіться, яка гарна ніч, скільки зірок. Він нахилився до неї з посмішкою. Розділ третій. Зміст ранкових газет викликав на обличчі Ніни Добранецької рум'янець. Вона наказала привезти усі, і не було жодної газети, яка б не помістила інтерв'ю з її чоловіком. Майже у кожній були суворі коментарі, які засуджували недбалість у клініці, котра роками була відома своїм зразковим порядком та високим рівнем знань лікарів. Деякі видання навіть вимагали відставки професора Вільчура, інші висловлювали побоювання. Якщо в цій клініці таким недбалим чином поставилися до світової слави багатого пацієнта, то як там взагалі лікують звичайних людей? У всіх публікаціях також нагадувалося, що багаторічна амнезія професора Вільчера не могла не залишити сліду на сучасному стані його душевного здоров'я, доказом чого можуть бути залишки його знахарських уподобань до вживання трав, навіть тих, яких офіційна наука давно визнала нікчемними або навіть шкідливими. Інтерв'ю, яке дав її чоловік, видалося Ніні -ні занадто слабким. Цей чоловік пропустив найкращу нагоду, щоб розчавити, нарешті цілковито знищити опонента і відкинути його від аудиторії. Зайвими були ці перебільшені компліменти на адресу Вільчура. Необхідно було чіткіше підкреслити його вік і додати щось як свідчення симптомів рецидиву амнезії. Перегорнувши газети, пані Ніна натиснула на дзвінок. «Пан професор уже встав?» – спитала вона служницю. Пан професор пішов уже годину тому. «Годину тому?» – здивувалася пані Ніна. Вчора вона не бачила свого чоловіка. Про смерть Доната дізналася з надзвичайних додатків до щоденних газет. Кілька разів намагалася по телефону зв'язатися зі своїм чоловіком, але в клініці їй завжди відповідали, що він не може підійти. Він повертався додому пізно вночі, коли вона вже спала, а сьогодні перед восьмою він вийшов з дому, чого майже ніколи не робив. «Можеш йти і приготуй мені ванну», – відпустила вона служницю. Пані Ніна вирішила діяти. Перш за все потрібно було з'ясувати, який резонанс серед знайомих викликали статті у ранковій пресі, і постаратися схилити різні впливові особистості, щоб максимально критично поставилися до особи Вільчура». Це не було надто важке завдання в атмосфері, яку створили випадки. Кожен із співрозмовників пані Ніни розумів, що пані Добранецька, як дружина заступника і найбільшого співробітника Вільчура, може дати більш детальну та багатшу, ніж преса інформацію про перебіг операції та причини смерті Доната. І пані Ніна не розочарувала цих очікувань. Вона мала великі контакти і вміла говорити переконливо, як результат плітки і коментарі навколо трагічної події зростали, набуваючи форми найфантастичніших гіпотез, здогадок та підозр. Варшава була так насичена цим питанням, що воно не могло зникнути зі сторінок газет. Це не була кампанія, спрямована безпосередньо проти особи професора Вільчура, але по суті це був удар по його становищу в світі медицини та по славі хірурга. Пані Ніна не належала до людей, які перебирають засобами боротьби. Вона також не належала до людей, які відмовляються від будь-якого кроку, якщо цей крок може наблизити до мети. Через кілька днів саме з цієї причини у неї з чоловіком дійшло до гострої суперечки. Під час консіліуму в одного із пацієнтів професор Добранецький почув від доктора Гриневича безглузде звинувачення щодо Вільчура, що навіть з почуття пристойності йому довелося заперечити. Закит полягав у тому, що в деяких випадках Вільчур замість медикаментозного лікування нібито як знахар вдається до замовляння. Добрницький навіть на мить запідозрив, що Гриневич вдався до підступних провокацій щодо нього. «Дурниці, шановний колегу», – сказав він, скривившись, – «як можна вірити таким недоречностям?» «Моя сестра це почула від вашої дружини», – відповів лікар. Добронецький щось пробурмотів про непорозуміння, яке, мабуть, тут сталося, але повернувся додому, він почав жорстоко докоряти дружині. «Ти дійсно не знаєш міри і не маєш почуття здорового глузду, бо таким чином ти компрометуєш мене. Зрештою, не можна людям впарювати безглузді речі, яким жодна мудра людина не повірить». Пані Ніна знизала плечима. І все ж бачиш, що повірили або вдали, що вірять, наголосив чоловік. Мій любий, будь певен, якщо про когось говориш погано, завжди тобі повірять. І все ж я прошу тебе, Ніно, припинити свої дії. Вільш чудово розуміє, кому може залежати на знищення його репутації. У його поведінці, щодо мене останнім часом я зауважив більшу дистанцію і холод. Коли його вивести з рівноваги, він може сильно нашкодити мені. Яким чином? Дуже просто. Він може звинуватити мене у наклепницькій кампанії проти нього. Жінка іронічно посміхнулася. Кому пред'явити звинувачення? Не має значення. Ну, в академічних колах, у проспілці, неймовірно в пресі. Не забувай, що він і досі користується великим авторитетом, і одна летальна операція не може перекреслити такий авторитет. Професор Добронецький мав рацію. Смерть Доната не змогла знищити авторитет професора Вільчора, але серйозно похитнула його. Це дуже яскраво показали вибори під час щорічних профспілкових зборів. Становище Вільчура все ще було настільки міцним, що Добронецький вважав задоцільним зняти свою кандидатуру на посаду голови і висунути кандидатуру вільчора. Відбулося голосування, і обрали Вільчура. Але якщо іще два тижні тому вибір був би одноголосним, то тепер він відбувся лише з невеликою перевагою голосів. Кілька голосів було проти, і багато утрималося. Вільчур не був присутній на зборах, заглиблений у свої турботи, він просто забув про них. Коли йому повідомили про результати, написав короткого листа до профспілки, Заявивши, що не може прийняти посаду голови, він виправдовувався втомою і тим, що молодші мають займати громадські посади. Насправді йому було гидко від думки, що приймаючи посаду, йому доведеться постійно зустрічатися з тими, хто голосував проти нього, хто повірив у ганебні плітки і наклепи, які кружляють містом і знаходять відгомін у багатьох щоденниках, більше того, навіть у фахових журналах. У нього були інші неприємності. А саме одного дня до нього звернувся представник страхової компанії, в якій Донат був застрахований на колосальну суму. Компанія стояла на позиції, що професор Вільчур несе відповідальність за смерть співака, і він також повинен сплатити страхову суму. А для Вільчура це означало розорення. Незважаючи на це, він без вагань сказав, що готовий заплатити всю суму. Чи міг він піддатися свідченням в суді, покладатися на, на висновки експертизи, виносити на денне світло всі ті підозри, які стосуються не лише його, але й Люції Канської, Кольської, і багатьох інших. Вони б усі мали постати перед судом і безумовно, хтось із них порушив би цю справу, висунув би ці претензії від однієї згадки, про які вільчора охоплювали жах і огида? Ні. Він не міг погодитися на це. Таким чином за один день він втратив майже все своє майно. Клініка, віла, житловий будинок на вулиці Пулавській – усе це перейшло у власність страхового товариства. Керівництво цього товариства виявило добру волю, залишивши Вільчура на чолі клініки та призначивши йому відносно високу платню і право до кінця життя займати віллу. Завдяки цьому справу було вирішено тихо і без розголосу, на чому найбільше наполягав Вільчур. На перший погляд, нічого не змінилося. Ніхто не знав про те, що у клініці Вільчур перестав бути всесильним паном і тепер залежав від голови страхового товариства Тухвиця. Зрештою, сам Вільчур не відчував зміни. Багато років він не надавав великого значення грошам. Колись, коли його дружина світлої пам'яті Беата чи була з ним, він працював по кільканадцять годин на добу, вірив, що великою розкішю, автівками, дорогим хутром та прикрасами може забезпечити їй радість і щастя. І ось одного разу вона все це залишила, залишила і пішла, взявши маленьку Маріолу. Разом з її відходом розвіялися його ілюзії. Всі зусилля, зроблені до цього часу, Вся наполеглива і вперта боротьба за існування здавалася смішним непорозумінням, безглуздим зусиллям, трагічною помилкою. А потім настали роки, зовсім інші роки. Хто знає, чи не слід їх благословити ті роки, проведені на шляхах волоцюги, проведені серед добрих людей, коли праця із сокирою в руці або з важким мішком на спині була роботою за простий шматок хліба. Втрата пам'яті? Так. Багато років він не знав, хто він, звідки він, як його звати. А втрата пам'яті тоді не була для нього благом? Чи не повинен він благословити Бога за те, що він відібрав йому свідомість минулого, свідомість смертельної рани, завданої його серцю до безпам'яті, закоханому серцю жінкою, яку кохав понад усе? Попіл часу притрусив минуле, попіл часу притрусив волосся. З минулого йому лишилася тільки Маріола. Чи лишилася? Він бачив її лише один раз протягом трьох років після того, як вона вийшла заміж. Він не ображався ні на неї, ні на Лешика. Що ж, у кожного своє життя. Молоді птахи вилітають зі своїх гнізд, будуючи своє, і ніколи не повертаються до старого. Родина Лешика живе в Америці, і хоча вони часто пишуть, все більше і більше відчувається в їхніх листах та відстань у тисячі кілометрів, цю перепону багатьох тисяч інших відмінних чужих умов життя, які відділяють їх від нього. «Я їм не потрібний», – думав Вінчур, – «а при їхньому багатстві вони навіть не відчують втрати, якщо після мене нічого не отримають після смерті. Вперше його осінила думка, що він уже старий. Досі безліч щоденної праці та його невтомна енергія приховували перед його очима той факт, що він наближається до того віку, коли більшість людей думає лише про смерть. Коли Вільчур прочитав ці слова в інтерв'ю Добранецького, вони видалися йому такими смішними і нікчемними, як і решта його підступного судження – Минали дні й тижні, а він дедалі більше задумувався про свою старість. Хоча Вільшур щодня о сьомій ранку був на ногах, а о восьмій в клініці, як правило, пообідній час проводив вдома. Переважно на самоті. Він відчував тому. Через постійні нападки, на які він не реагував, його нервовий стан погіршувався. А це позначалося на здоров'ї та самопочутті професора. Тоді він почав пити. Це не була залежність, просто старий досвідчений Юзеф, слуга Вільчура, одного дня запропонував йому чарку коньяку. «Ви трохи простудились, пане професоре, це піде вам на користь». З того дня, після обіду, коли він сідав у кабінеті перед каміном, поруч з чашечкою чорної кави на столику стояла пляшка коньяку. Кілька чарок чудово розігрівали його, допомагали відволіктися від неприємної реальності, дарували ілюзію гарного настрою і задоволення. І найбільше присипляли нерви, нерви, яким останнім часом справді був потрібен спокій. Постійні нападки на Вільчура вплинули навіть на його найближче оточення. У клініці, як йому вдалося зауважити, частина персоналу, критично ставилася до нього і чітко дрейфували в бік Добранецького чи з переконання, чи для того, щоб заручитися його підтримкою у зв'язку з наближенням нового періоду його влади. Ставлення Вільчура до Добранецького ніби зовсім не змінилося. Вимушені щодня контактувати в клініці, які раніше вони спілкувалися між собою, брали участь в консиліумах, у нарадах. Однак обидва намагалися мінімізувати взаємні контакти. Вони також уникали будь-яких суперечок. Тому, коли професор Добранецький наказав секретареві, щоб відтепер йому не давали пацієнтів з четвертого поверху, безплатне відділення. Вічор без будь-яких протестів прийняв це до відома і з того часу сам робив обхід у тому відділенні. Власне, у цьому відділенні він пережив несподіваний випадок. Під час одного з обходів зустрів чоловіка, якого привезли до нього під іменем Кіпріяна Омели. А точніше, Омела впізнав Вільчура. Це було так. Професору віддали знати, що той пацієнт опритомнів. Коли Вільчур увійшов до його палати і нахилився над хворим, той розплющив очі і довго вдивлявся в обличчя професора. Потім ледь усміхнувся і сказав «How do you do, darling?» «Звідки я вас знаю?» – спитав Вільчур. Пацієнт в усмішки оголив гнилі зуби. Нас представив церемонімейстер на прийомі у княгині монте -Кукули. Професор засміявся. А вже ж, я також пізнаю ваш голос і те, як ви говорите. Це не важко, Моншер. У мене є звичка змінювати голос лише один раз у житті, у період хлоп'ячої мутації. Що ж до того, як я говорю, я ніколи не перестаю бути вишуканим. Професор підтягнув стілець і сів. «Мабуть, це було дуже давно», – задумав, – сказав він. омала заплющив очі. «Якби я міг ще дивуватися іще чомусь на цьому світі, то і здивувався, що ми не зустрічаємося на тому, який збіг обставин. Якщо мене не зраджує пам'ять, пан Добродій багато років тому був позбавлений можливості продовжувати своє життя і був відправлений ад Патрес». Кілька щирих друзів нещодавно відправили мене в тому ж напрямку. І ось ми зустрічаємось у теплій лікарні. Ви лікар? Так, підтвердив Вічур. Я оперував вас. Вас не по-людськи порізали. Мені дуже прикро, що я вас турбував, сеньор. Мілі але оскільки ви лікар, перш за все скажіть мені, чи не відрізали мені якоїсь кінцівки? Ні, ви будете цілком здорові. Це дуже приємна новина. Приємна для Дрожжика, який там, напевно, сумує за мною і виплакує свої красиві очі. Ви доторе пригадуєте Дрожжика? Дрожжика? Нахмурився професор. Так, май діа. Я говорю про відомий етаблісмент Дрожжик. Руе Вітепська Квінз. Третєрозрядний з точки зору донощиків ресторан, але першокласний в соціальному, моральному та товариському плані. «Этеблішмент дрожжік» – це вам нічого не говорить. «Рендеву елегантної Варшави» – «Хайлайф» – там, власне, ми мали честь і задоволення. Професор Вічур Потерлоп. «Хіба? То це ви? Ви мене тоді зачепили на вулиці?» «Сі, sí, аміго». Точно так, так іменно. Ми увійшли до дроджика, щоб при 45% в алкогольному напої розв'язати деякі абстрактні проблеми, що нам цілком вдалося. Наскільки я пам'ятаю, у вас тоді були якісь неприємності і, на жаль, занадто роздутий гаманець в кишені. Сьогодні я використовую приклад як аргумент, коли проповідував доброчесність бідності. Я завжди вважав, що багатство не приносить щастя. Якби у вас тоді не було стільки грошей, вас би не вгріли лобом по голові і не топили б ямі, з якої ви брали глину. Омела глянув Вільчерові в очі і додав. Не, Майнхер, ви помиляєтесь, я в цьому участі не брав. Про все я дізнався наступного дня. Міські плитки. Легенда. Ще одна легенда до роздумів про нікчимість людських речей. Вільчер рефлекторно потягнувся до тімені, де залишився шрам. Отже, отже, так це було. Так, шефе, мені навіть не снилося, що коли знову побачу тебе. З цього дня професор досить часто відвідував омелу, який до того швидко одужував. Він також рекомендував пані Люції взяти його під свою опіку, і та й з подвійним завзяттям узялася за нього. Був звічора не могло пройти і те, з якою жертовністю ця молода дівчина віддається роботі, ніби компенсуючи допущену помилку. Він не міг не помітити, що Люція ставиться до нього з особливою симпатією, її очі випромінювали тепло, щире співчуття, дружбу і ніби якесь прохання. Іноді вони разом виходили з клініки, і тоді вона супроводжувала його додому. Найчастіше Вільчур говорив про професійні справи, часом бувало, що розмова переходила на особисте. Він дізнався, що Люція – сирота. Вона родом із Сандомира, але з дитинства виховувалася в Варшаві. На її виховання та освіту вплинула дядькова дружина, яка померла кілька років тому. Люція розповіла йому, що колись була заручена, але незабаром переконалася, що молодий інженер, який прикинувся, що любить її, виявився людиною нікчемною, і тоді вона розірвала з ним. А тепер я бачу, зауважив Вільчур, той колега Кольський дуже вами зацікавлений. Люція легенько знизила плечима. Кольський професоре просто колега, дуже порядний хлопець, я його люблю і ціную його якості, але це не ті якості, які могли б викликати якесь глибше почуття. Якусь мить вони йшли мовчки. А хіба в жінки викликають почуття будь-якій якості? Не краса, не молодість, чи, я не знаю, шарм, грація, вона заперечливо хитнула головою. Ні, професоре, те, про що ви згадали, може зацікавити лише дуже неглибоких жінок. Я думаю, що ми, що я спершу шукала б у чоловікові багатство його душі, воліла б знайти в ньому щось на зразок великої бібліотеки, переживань, думок, трагедії, злетів і кут музей. Живий музей. Я не можу це описати. Можливо, це погані порівняння. Скажу так. Я хочу, щоб його душа була багатостороннім інструментом. Щоб містила в собі стільки функцій і звуків, яких би я за все життя не могла відкрити і знайти. І не думаю, що я виняток з цієї точки зору. Мені здається, що це дуже жіночне, притамане усім жінкам. Ця жадівність – це бажання дивитися за багатьма-багатьма скарбами, які наш розум не охоплює, які можна цінувати і шанувати, бо тільки шануючі можна кохати. Білий сніг вкривав вулиці Варшави і трохи скрипів під ногами. Світло ліхтарів розбивалося в синюватих смугах тіні. Вкриті снігом дерева стояли тихо, непорушно і поважно. Це неправда. Сказав Вільчур, після тривалої паузи. Ви коли-небудь переконаєтеся, що це неправда. Я цього ніколи не дізнаюся, впевнено сказала вона, але він, здається, не почув її слів і продовжив. Саме молодість диктує вам ці слова, саме молодість підказує ці думки. У вас немає досвіду. Любов. Любов слухається тіла, підкоряється законам природи, а дух дух це привід. Його місце абстрактне і, і ніщо цьому не зарадить. У його голосі забриніли гіркі нотки, і Люція сказала. «Я в цьому не переконана і вважаю, що професор надто песимістично дивиться на ці речі. Бо я в цьому переконався», – сумно посміхнувся Вільчур. «Може, колись я вам оповім? Може, колись. Як попередження». А тепер усмій дім. Дякую вам за приємну прогулянку і розмову. Ви добра людина, пані Люціє. На прощення він поцілував її руку. Знімаючи шубу в передпокої, він поглянув в дзеркало і помітив, що не голений. Юзефа, сказав він до слуги, нагадуй мені щоранку, що мені слід голитися. Щодня все приготоване, з обуренням в голосі зауважив слуга. Так, але я не завжди про це пам'ятаю. Не завжди пам'ятаю. Сказані слова нагадали професорові про сьогоднішню статтю в одній із газет, де знову мусолили питання про смерть Доната. Якийсь мракобіс, котрий сховався за літерами «Доктор Ікс стверджував, що повне зцілення від амнезії майже неможливе. Пам'ять, на думку цього невігласа, ніколи не повертається повністю, а приступи мають повторюватися. Який абсурд! І використовуючи такі штучки, вони намагаються змусити його відмовитися від посади. Якби вони знали, що зараз клініка належить страховому товариству, вони б неодмінно знайшли нові способи для інтриги. Вільчур перевдягнувся в домашній халат і сів перед каміном. Юзеф приніс гарячу ароматну каву і вечірні газети. Може він навмисно виклав їх таким чином, чи можливо це був просто збіг обставин, коли, глянувши на них на першій же шпальті, Вільчур прочитав заголовок. «Професор Вільчур виплатив родині світлої пам'яті Леона Доната мільйонне відшкодування». Минуло кілька хвилин, перш ніж він потягнувся за газетою. З'ясувалося, читав він, що страхове товариство, в якому був застрахований трагічно загиблий в клініці професора Вільчура, всесвітньо відомий польський співак Леон Донат – пригрозило нещасному хірургові позовом про відшкодування збитків. Враховуючи, що такий процес професор Вільчур зрозуміло, програв би через те, що смерть великого тенора наступила внаслідок ганебної недбалості та безладу, які панували в клініці професора, йому довелося сплатити за паморочливу суму в розмірі 2,5 мільйонів злотих. Аби покрити цю суму, клініка професора, його віла – Майже все, що йому належало, перейшло у власність товариства. Важко не співчувати відомому хірургові за те, що на нього звалилася така раптова руїна. Але з іншого боку, нехай цей випадок стане попередженням для всіх тих лікарів, які легковажно ставляться до життя довірених їм пацієнтів. Вільчор відклав газету і прошепотів. Mm. Так і сталося. Знову підкинули хмизу в вогонь, Чиєсь нерозбірливість, чи затяти шпигунство. Знову підхопили плітки, знову розпочнеться нова оргія нападок. «Я не їстиму, я не голодний», – сказав він слузі, коли той повідомив, що вечеря на столі. «Може, хоч чашку бульйону?» «Ні, дякую». «Дай, Юзеф, мені ще кави. Так, і коньяку». Тієї ночі професор Вільчур зовсім не лягав спати. Багато спожитої кави та алкоголю зробили свою справу. І вранці у дзеркалі він побачив своє сіре, стомлене і набрякле обличчя. Незважаючи на втому, він змусив себе старанно поголитися і рівно о восьмій з'явився у клініці. Неважко було помітити, що вчорашня газетна інформація тут уже була відома всім. Доповідаючи про програму дня і стан хворих, доктор Жук – так насправді і не наважився запитати Вільшура ні про що, але його погляд свідчив, що питання крутилися на кінці язика. Програма передбачала шість операцій. Одну трепанацію черепа, три операції зі складання зламаних кісток кінцівок та операцію апендициту у 14-річної дівчини, яку привезли вночі. Окрім першої, всі операції були легкими та звичайними. Після годинного обходу професор перейшов в операційну. Від того пам'ятного випадку з Донатом він додатково оглядав кожного пацієнта особисто, перевіряючи стан його серця, чи страждає він на підвищену чутливість до будь-якого із знеболюючих засобів. Це забирало багато часу, але він волів краще покладатися лише на себе. Перша операція тривала понад годину і пройшла ідеально. Гнійну інфекцію мозку було розрізано і очищено. Наступні теж пройшли легко. Останній ж вільчур вирішив відкласти на півгодини. Він мусив відпочити. Без сон на і нервове напруження зробили свою справу. Коли він сидів у кабінеті, зайшов до Бранецький, привітався і сказав. «Казав мені, ранцево, що ви втомилися. Може до цієї операції на апендицит призначити когось іншого? Ні, дякую, пане». Бліда посмішка з'явилася на обличчі Вільчура. Бо я зараз вільний. Можливо, ні, дуже дякую. Вільчур не міг приховати роздратованого тону. Він підвівся і натиснув на дзвінок. Пацієнку в операційну. Пролунав за дверима голос санітара. Добронецький пішов. Вільчур відчинив зручну шавку, вийняв банку з бромом, налив досить велику дозу в склянку і запив водою. На той момент, коли він приступив до операції, він був абсолютно спокійний і впевнений у кожному своєму русі. Косий розріз був точно виміряний, кілька крапель крові на білій жировій основі та синьо-фіолетовий клубок кишок. Розпечений дріт електричного апарату коротким різким шипінням виконав своє завдання і опухле, хробокоподібне охвістя апендексу опинилося у склянці з формаліном. Операція підходила до кінця. На 45-й хвилині професор Вільчур наклав шуі. 12, 13, 14, 15. Доктор Жук рахував інструменти. Хвору вивезли з операційної. «Бракує одного?» – спокійно сказав доктор Жук. «Мить розгубленості». Професор Вільчур, який вже знімав маску, сказав хрипким голосом «Назад на стіл». Черевну порожнину довелося відкрити вдруге, щоб дістати з живота невеликий металевий предмет, який виблискував нікелем. Спека в операційній і втома довели до того, що віч останнім зусиллям волі утримував свій мозок у свідомості, а руки під контролем. Він відчував, що зараз непритомніє. На щастя, він витримав до кінця. Пацієнтку забрали, коли вона вже прокидалася від наркозу. Похитуючись, Вільчур вийшов за нею про холодний коридор. Він зняв маску і кілька хвилин стояв, притулившись до підвіконня. До нього повільно поверталася свідомість і сили. Він також зрозумів, що шум, який він чує, це наслідок надто великої кількості брому. Вільчур повільно попрямував до роздягальні. Санітар допоміг йому перевдягнутися, професор наказав принести йому шубу й капелюх і навіть не заходячи до свого кабінету, вийшов на вулицю. Тим часом в лікарні голо, як у вулику. Справді, залишити хірургічні інструменти в черевній порожнині це досить поширені випадки серед хірургів, що потребує повторної операції, але професор Вільчур був відомий своєю неймовірною свідомістю і сприйнятливістю, і ніколи нічого подібного з ним не траплялося. Асистенти також помітили слабкість професора, а доктор Жук, уважно спостерігаючи за ним, навіть передбачав непритомність і приготувався особисто замінити професора, аби закінчити операцію, якщо дійде до нещасного випадку. Тепер уся еліта клініки зібралася в кабінеті професора Добраницького, який сказав, «Ми всі поважаємо його, ми визнаємо його заслуги, ми дуже йому симпатизуємо, але ми не повинні закривати очі на очевидні факти». Він стара людина, йому потрібен відпочинок, він нічого не хоче слухати. Адже подібні випадки будуть траплятися щораз частіше. Я справді не знаю, що робити. Серед загальних підтакувань пролунав тремтячий голос доктора Люції Канської. Тут нічого не треба робити, тут треба повічиняти вікна і вивітрити цю огидну атмосферу, над створенням якої працюють недоброзичливі люди. Слід протидіяти бридким пліткам – «Брехні та наклипам? Я не знаю, чи зміг би хтось підтримувати спокій і рівновагу серед тих бридких оскаржень, мерзених, підступних інтриг, підкилимних ігор, якими оточили професора Вільчура. Це ганьба, це сором. Але помиляються ті, хто хоче довести професора Вільчура до руїни. Вони помиляються в розрахунках. Така людина, як він, не зігнеться під тягарем підлості, нікчемних інтриганів». Усі порядні люди стануть на його бік. Професор Добранецький зблід і нахмурив брові. «Ми всі на його боці», – чітко промовив він. «Егеш, ви також, пане професоре?» Вона дивилася йому просто в очі. Добранецький не міг приховати свого обурення. «Моя дорога пані, тоді, коли ви ще носили шкільну форму, я опублікував біографію професора Вільчура». Ви занадто молода і забагато дозволяєте собі нехтувати певною відстанню між нами. Вважаю, що мені не треба більш чітко це пояснювати. Доктор Люція розгубилася. Насправді, між нею і Добранецьким була така відстань, як між генералом і рядовим, і лише раптове обурення дозволило їй на мить забути про це. Скориставшись тим, що Добранецький після Останнього слова відвернувся до доцента Бернацького, Люція вийшла з кабінету. Ковальського вона знайшла на третьому поверсі, він саме закінчував перев'язку. Їй так трясло, що він спитав. «Щось трапилося?» Люція запережливо похитала головою. «Ні, нічого, нічого важливого. Тільки вони знову задумують лихе. і хотіла з вами поговорити». «Ну, гаразд», кивнув він. «За п'ять хвилин я вільний». Зачекайте у моїй кімнаті. В його очах була тривога й сум. Коли Кольський увійшов, Люсія сиділа за письмовим столом і плакала. Який огидний, який бридкий світ. Ковальський обережно взяв її за кінчики пальців і переконливо сказав: Він завжди був таким. Боротьба за існування — це не дитяча забава чи товариська гра, а війна, постійна війна в якій і зуби, і кіхті є такою ж гарною зброєю, як і слова. Це важко усвідомлювати. Проте так, очевидь, має бути. Ну, заспокойтесь, пану Люці, заспокойтесь. Розділ четвертий. Голова Тухвич задумливо постукував олівцем по стосику тонких аркушів, надрукованих на машинці. Я читав вашу доповідну записку, пане професоре. Сказав він, не підносячи очей на Добранецького, який сидів з іншого боку письмового стола. «Я прочитав і мушу сказати, що ви ставите мене у надзвичайно неприємне становище. Звичайно, я мушу погодитися з деякими вашими аргументами, але з точки зору юридичної, з точки зору особистої я тут нічого не можу зробити». Добранецький зарухався на своєму стільці. «Пробачте, але я нічого не зрозумів». На обличчі Тухвича намалювалося нетерпіння. «Бачите, пане професоре, я не розуміюсь на тих ваших лікарських справах. Я фінансист, і тут я знаю свої обов'язки. Отже, професор Вільчур поступив з нами надзвичайно фаєр. Він вчинив як джентльмен. Звісно, він міг не брати на себе провину. Міг у всьому звинуватити терапевтку, яка не оглянула Доната». Ясна річ, що у такому разі я мав би право домагатися від власника клініки співвідповідальності, і суд обов'язково це б визнав. Однак я сумніваюся, що ми тоді б змогли повернути всю цю суму, а справа тривала б роками. Це по-перше. Я зобов'язаний йому, якщо не вдячністю, то щонайменше ставленням до нього також порядно. Але, мабуть, не ціную життя наступних пацієнтів саркастично продовжив Добронецький. Звичайно, якщо це так, як ви говорите і як ви тут написали, я визнаю, що професор Вільчур повинен відійти. Але я не можу примусити його до цього. Я уклав з ним угоду, на підставі якої він залишиться керівником клініки, скільки захоче. По-друге, є також третій пункт. Бачите, пане, я безмежно вдячний Вільчуру, він багато років лікував мою матір, свого часу врятував її життя. У кабінеті запанувала тиша. Голова повільно запалив люльку. З усіх цих аргументів, сказав Добронецький, єдиним важливим аргументом є ваша угода з Вільчуром. Але і тут я знаходжу вихід. Не могли б ви придумати щось на зразок пенсії? Я вважаю, що професор Вільчур міг погодитися на таке вирішення. Під деяким тиском, звичайно. Але я не можу чинити жодного тиску, заперечив голова. Доброницький зробив паузу. Оскільки товариство, якого ви є головою, власник клініки, вам повинно залежати на реноме медичного закладу, адже головна цінність – репутація і ще раз репутація. Як тільки клініка почне втрачати репутацію найкращої подібної клініки в столиці, її доходи зменшаться, а отже й об'єктивна цінність – «Я це добре розумію», – зізнався голова. «Тому я маю запевнити пана професора, що ми не збираємося залишити її для себе. Ми готові продати клініку першому ліпшому покупцеві, який відгукнеться. Продати навіть з певними втратами?» Очі Добраницького ожили. «Ми могли поговорити про це через кілька місяців». «Ви, пане професоре?» – запитав голова. Добраницький зробив невизначений жест. «Не я один». Я не розпоряджаюся такими коштами. Але я розраховую знайти деяких лікарів, які б створили спілку. Природно. Про це можна було б говорити лише у разі, якби керівництво перейшло в інші руки. Не зрозумійте мене погано, пане голове. Мені байдуже, чи стану я директором, я маю на увазі насамперед безпеку пацієнтів та підтримку рівня закладу, якого, сміливо можу сказати, я є співтворцем. Голова підвівся. «Я подумаю про це, пане професоре, і незабаром дам вам відповідь. Я буду з нетерпінням чекати цього, оскільки продовження поточного стану справ дійсно загрожує серйозними наслідками». Голова провів Добраницького до дверей і знову опустився в свій величезний фотель. «Дійсно, ця справа мала для нього надзвичайно неприємний присмак. Якби це залежало від нього, Якби він не був відповідальний за фінанси товариства, то вважав би за краще на все це махнути рукою і залишити справи рухатися своїм шляхом. Йому не подобався Добронецький. Звичайно, він знав, що це широко і шанована особистість, вчений великої ваги і людина, яка відіграє значну роль у суспільному житті Варшави. Однак ставлення професора до Вільчура здалося Туховичу неприємним і, можливо, навіть нечесним. З іншого ж боку, до Ву голови доходили чутки, які підтверджувалися даними з доповідної записки Добранецького. Того вечора голова Тухвич за вечерею розповів дружині всю справу і почув таку пораду. «Люби мій, найкраще, якщо тобі побачитися з Вільчером і відкрито поговорити з ним». «Маєш рацію», – зізнався він, – «я так і зроблю наступного тижня» про те, що Добранецький передав доповідну записку, у клініці було відомо, оскільки в її редагуванні брали участь кілька лікарів, прихильників її автора. Звичайно річ, не вдалося дотримати таємниці і незабаром ця інформація потрапила до відома Вільчора. Він це вислухав мовчки, посміхнувся, знизав плечима і нічого не сказав. Наступного дня у присутності кількох людей він звернувся до Добранецького. Мені належить коротка відпустка. — Оскільки наближається Різдво, хотів би попросити колегу про заміну, якщо у вас немає інших планів. — Жодних. На свята залишаюся в Варшаві, а ви їдете? Надовго? — На два, може, на три тижні. Принаймні, маю такий намір. — Може, до доньки в Америку? — О, ні, — неохоче відповів Вільчо. — Це занадто далека дорога. Згадка про Маріолю засмутила його. Всього кілька днів тому отримав від неї чималого листа. Новини про смерть Доната вже дійшли до них, а також і те, що Вільчорові довелося сплатити величезне відшкодування, яке його знищило. Маріоля також знала про кампанію у Варшаві проти її батька, але з листа не чути було співчуття, якого йому бракувало. «Нас дуже хвилюють ваші проблеми, тату», – писала Маріола. Але Лешик має рацію, коли каже, що це може на краще, що тато не буде перевтомлюватися. У вашому віці, тату, слід дбати про своє здоров'я більше, ніж про здоров'я інших. Слава Богу, наше матеріальне становище дозволяє, щоб тато міг відпочивати». Лешик, який зараз перебуває у бізнесових справах у Філадельфії, вчора зателефонував мені і попросив запевнити тата, що він надсилатиме йому тисячу доларів щомісяця, і навіть більше, якщо татові не вистачить. Окрім цього єдиного абзацу, в листі було ще багато інформації про матеріальний успіх Лешика та про якісь незрозумілі успіхи їх обох серед знайомих. Цей лист глибоко поранив Вільчура. Єдині близькі йому люди вважали, що виконають свій обов'язок щодо нього, якщо потурбуються, щоб у нього не забракло грошей. І вони також, як і Кліка добранецького, вважали, що він мусить відмовитись від улюбленої професії, що він більше не може працювати, що повинен поступитися місцем молодшим. Вони не розуміли, що для нього відмова від роботи була б гіршою за смерть, що це було б визнанням, що ані світові, ані самому собі він більше не потрібен, що став мотлухом, просто використаним інструментом, який викидають на смітник. І це тоді, коли він хоче більше працювати, діяти, бути корисним, як ніколи. Він сказав Добронецькому неправду. Він нікуди не збирався їхати. Просто деякий час хотів подихати самотністю, не бачити людей, дати спокій нервам, відновити колишній спокій, зосередити свої думки і знайти в собі ті сили, які дозволили б йому пережити кампанію ворогів. Він також наказав слузі, щоб усім без винятку говорити, що професор невідомо куди поїхав на кілька тижнів і нікого не пускати. Старий Юзеф досконало зрозумів доручення господаря і відправляв від порога і знайомих, і пацієнтів професора. Він навіть не набридав інформуванням про те, хто приходив. Про це професор теж не питав. Перші два дні Вільчур провів у ліжку. Затим почав читати відкладені на потім фахові журнали та кілька научних праць, яких він ще не знав. Однак його дієва натура почала швидко бунтуватися. Він дедалі частіше кидав погляд на годинника, який тепер ні до чого не підштовхував. Незабаром професор виявив, що цей відпочинок насправді втомлює його більше, ніж робота. Після такої констатації він приступив до впорядкування своїх записів та інших матеріалів, які протягом року збирав для запланованої наукової праці про хірургічне лікування саркоми. Коли Вільчор усе підготував, одразу розпочав писати, а оскільки кожна робота поглинала його повністю, то з раннього ранку до пізньої ночі він не вставав за письмового стола, лише поспіхом їв обід чи вечерю. Як результат, за тиждень працю було завершено, що ніяк не втішило Вільчура. Нудяга почала огортати його. Думки все кружляли довкола питань, пов'язаних з клінікою, і це щонайменше не впливало позитивно на його нерви. Вільчур витягнув з бібліотеки кілька томів давно забутих і колись улюблених поетів, але навіть це не могло заповнити його вільний час, якого тепер було вдосталь. Він безцільно ходив кімнатами, Годинами вистоював біля вікна, дивлячись у порожнечу ненатолюдної вулиці. Він навіть почав скрупульозно розпитувати Юзефа про те, хто приходив, хто подзвонив і що говорив. Одного разу, стоячи біля вікна, він побачив чоловіка, який ніс ялинку. Він подивився на календар і виявив, що це був святвечір. вечір. Минуло вже багато років, відколи ця дата втратила для нього емоційний сенс, який вона мала тоді, коли була родина, коли він сидів за різдвяним столом з багатою, коли під ялинкою височили стоси подарунків для маленької Маріолі. І раптом Вільчура прийняло просто болюче почуття самотності. Думка швидко промайнула через галерею знайомих, співробітників, колег. Ні, ніхто з них не був йому близький, з жодним із них він не мав теплих стосунків. Люція. Професор посміхнувся. Так, це блискуча, геніальна ідея. Він зателефонує і запросить її на святвечір. Пана Люція не відмовиться. Захоплений цією ідеєю, професор Вільчур почав швидко гортати телефонний довідник. Однак, знайшовши номер Люції, завагався. Важко було уявити, щоб ця молода дівчина не запланувала щось на Різдво, щоб її, скоріше, не запросив хтось інший, хтось Безумовно, цікавіший до якогось веселого, милого дому, де буде ялинка, де діти, де вона зануриться в атмосферу сімейного тепла, того тепла, якого він так зараз прагнув. Шуче за все, її запросила родина Кольського, чи, можливо, ті ж зажецькі, про яких вона часто згадувала. Професор закрив телефонний довідник. Він таки не мав права користуватися її прихильністю можливо, з жалю, і забрати в неї цей прекрасний вечір для задоволення його примхи. Однак Вільчур не міг перестати думати про Люцію, про її хороше, ніжне та чуйне ставлення до себе, про стосунки, в яких найкращі, найблагородніші почуття звучали так виразно. будь-якому разі він вирішив побачити її в один з найближчих днів, а сьогодні треба було зробити її приємність. Подумавши, він натиснув кнопку дзвінка і сказав Юзефу, що входив до кімнати. «Юзефе, підійди до найближчого квіткового магазину, придбайте там зо 20 троянд і попросіть відправити доктору Люці Іканській. Адреса є у телефонній книзі. Пане професору, картку напишете? Ні-ні, запевнив Вільчур, ніякої картки. А якого кольору мають бути троянди? Вільчур незадоволено нахмурив брови. Ну, вони можуть бути, чи я знаю, які вони там бувають? Червоні, жовті, білі. Білі? Ну, нехай будуть білі. Що робити, коли білих не буде? Педантично запитав слуга. Ой-ой-ой, ну не набридай мені, Юзефе, бо я не можу цього знати. Порайтеся з тією панею в магазині. Так, пане професоре. Юзеф повернувся за годину і сказав, що за порадою пані в магазині вибрав Рожеві троянди. Бо та пані питала для кого, то я сказав, що це для молодої та надзвичайно красивої особи, але без любовних намірів. Тому вона вирішила, що найбільше підійдуть рожеві, бо... Добре, добре, буркнув Вільчур. Дякую, Юзефе. Коли слуга пішов, Вільчур пробормотів. Це Юзеф дуже розбалакався. Насправді в цьому був винен сам Вільчур. Бо останніми днями з нудьги він витягував слугу на розмови. І того дня, коли почув у сутінках, що Юзеф сперечається з кимось у передпокої, пізніше покликав його, щоб запитати, хто то був і чого хотів. «Та то якийсь зухвалиць обшарпаний, пане професоре. Він вимагав, щоб я впустив його до вас, пане професоре. І наважився, прошу вибачення, сказати, що він ваш друг». «Друг?» – здивувався вічого. «А він не назвав свого прізвища?» Це просто тільки якесь дивне прізвище. Він не виглядав як єврей, але прізвище його цілком єврейське. Якийсь Шекспір, професор засміявся. Як його звали? Вільям? Саме так, пане професоре. І горілкою від нього тхнуло, я вибачаюся, на три метри. Тож я бачу, що ця людина безвідповідальна, може навіть якийсь елемент... А що вже нахалюга, бо кажу йому, що професор не у Варшаві, то він розказує, вибачаюсь, що йому вистачить якоїсь, я просто не пам'ятаю чого, але це щось неприємне, спіральне тіло чи щось таке. Після того, як він назвав мене цембером, тобто Цербером, я не витримав і викинув його за двері. Зрозуміло, що я одразу помив руки, бо від такого різні бактерії можуть перескочити на людину. У той же час... У зачиненій кімнаті, яка не використовувалася взимку і виходила на терасу, почувся тріск розбитої шибки. Юзеф підскочив до дверей. Ледь він встиг їх відчинити, як на порозі з'явився кіпріяно мела. Шекспір. вигукнув Юзеф. Він вирвався, Поліція, я тебе провчу. Він схопив прибульця за комір, а позаяк переважав його зростом і силою, затрясним, як чорт сухою грушею. Без особливого обурення в голосі, Омела вигукнув. — Президенте, накажи своєму титанові Атласу заспокоїтися і припинити цей землетрус. Скажи йому швидко, бо я сам його знешкоджу. Разом з останнім словом він блискавично дав Юзефові штурхана під ребра, то його негайно відпустив і проклинаючи відскочив на кілька кроків. — Юзеф, залиш його в спокій, — сказав професор Вільчук. «Може викликати поліцію, пане професоре?» – з величезним обуренням сказав слуга. Омела зміряв його зневажливим неважливим поглядом. «Подзвони, архангеле, подзвони і накажи осідлати мене. Дозволь йому президенту віддатися в руки поліції, не стримати сліз від того, що такі фізії, як у нього, ще немає в поліцейському альбомі. Альбом був би захоплений від його гідної фізії». Тепер відійди, негідне лепорело, і залиш нас у спокій, бо надходить вечір. Професор подав знак рукою, і Юзеф, який готувався знову стрибнути на Омелу, знизавши плечима, попрямував до дверей. «Ой, дарителю всякої розкоші!» – поспішно завращав Омела. «Накажи своєму мамлюкові, Дарлін, принести трохи якось гідкої рідини, якою ми можемо наповнити кишківники». Як хірург, ти повинен знати, що нічого не має такого позитивного впливу на загоєння ран, як 45-відсотковий спиртовий розчин. Доведи лікування до кінця. Професор посміхнувся. Коли тебе виписали з клініки? Сьогодні, my beautiful friend. Сьогодні. Туманного грудневого ранку я вийшов в холодний і чужий світ. І накажи подати мені води во ім'я любові до ближнього, чи во ім'я любові у будь-яке інше ім'я, яке цієї миті спаде тобі на думку. Професор відповів з твердним кивком на запитальний погляд слуги. Кіпріян мела вільно розсівся у фотелі, і коли Юзеф вийшов, коротко засміявся. Ну і профан, темна маса. Він думав, що зачиняючи переді мною двері, перешкодить мені зауважити тебе, дорогий учителю. Були такі часи, коли двері були для мене бар'єром. Запевняю тебе, що це були давні часи. У мене є дивна звічка не вірити, що когось немає вдома, коли я одночасно бачу його через вікно. А власне, ідучи сюди у вікні, я побачив твоє погруддя, Дарлінг. Професор пояснив. Я нікого не приймаю, бо хочу відпочити. Ось чому слуга отримав розпорядження. Сатіс, я прощаю тебе. Я великодушний і поблажливий. Я також іноді шукаю усамітнення, але це трапляється лише у тих випадках, коли, розпоряджаючись відносно незначною кількістю алкоголю, я можу сподіватися на чиюсь люб'язну співучасть у споживанні. Я думаю, ти, мій любий ескулап, ховаєшся з якоїсь іншої причини. Неважливо. Я ж мав би подякувати тобі за те, що мої передчасні останки ти якось пошивав і привів до стану публічного використання. Насправді ж я не знаю, чи не образив ти цим вічність, яка нервово чекає на мене. Уяви собі ангельські хори, та не менш ефективні сатанинські хори, які перекрикують один одного за всіма правилами оперного співу, в суперечці за мою шляхетну душу. І ось тим часом один тип, якийсь хумосімплекс, який володіє химерною здатністю шивати людські кишки, вириває в них цю бажану здобич. Вільче розсміявся. Це було не так важко. У будь-якому разі я вважав за доцільне відвідати тебе, Моншер, і відвідую. Пробачу, мій жакет має дещо за короткий поле, і я не виглядаю, може, джентльмен лайк, але зовнішність сто разів компенсується урочистим внутрішнім настроєм. Дивись мені в очі побачиш мою святково вбрану душу. Без перебільшення мушу дізнатися тобі, любий кардинале, що я відчув до тебе нічим не обґрунтовану симпатію і потяг, який би стурбував мене самого, якби не цілковита переконаність у тому, що питання, які належать до департаменту Ероса, я вже давно ліквідував навзаємне. Тобто моє і Ероса – задоволення. Любов, Шерамі, це винахід людей, які не люблять думати, для яких мислення дається дуже важко. Що стосується мене, то я ніколи цього в собі не помічав. Я думаю, так легко, як ти, наприклад, легко вирізаєш ножечком викрутаси на людському тілі, щоб задовольнити свій інстинкт різника. Увійшов Юзеф з гордою міною. Повної зневаги, несучи на підносі дві пляшки, коньяк і горілку, а також черки та каву. Поглянувши на нього, омела вив тебе, паладини, мажордоми і поважний прислужнику. Я радий, що для свого господаря ти приніс горілку, а для мене коньяк. Я ж однак спостерігаю в тебе спалахи інтелекту. Можеш розраховувати на мою милість охоронцю домашнього вогнища. Коли професор викине тебе, приходь до мене. Хто знає? Хто знає? Слуга з непохитним спокоєм поставив свій піднос на стіл і велично вийшов. Вільчур сказав. «А ти знаєш, приятелю, що сьогодні святвечір? Може, ми проведемо цей вечір разом?» Омила задумливо насупив брови. «Хоча в мене вже є запрошення до прем'єр-міністра та князя Радзивіла, але я волію краще залишитися з тобою. Мені ти сподобався, оскільки я переконався, що ти вмієш слухати. Це не штука бути звичайною дурною людиною, яка постійно базікає, щоб виставляти на показ свою душевну порожнечу. Мистецтво полягає у вмінні слухати, а отже, карісіме, я залишуся з тобою за умови, що твоя гостинність не обмежиться лише кількістю алкоголя, яку я бачу в цих каравках, а твоя маломовність теперішніми межами. Уже стало темно, і Вільчор у вікном світло. З сусідньої їдальні долинали звуки підготовки до вечері. Юзеф накривав на стіл, професор зазирнув туди і сказав, Юзефа вечеря на дві особи. Він був задоволений з товариства цього дивного чоловіка. Його балаканина діяла заспокійно. Під прикриттям неконтрольованого базікання таїлися іноді навіть якісь глибокі або несподівані думки, якісь дивні асоціації, котрі відводили думку від власних справ, спонукаючи до абстрактного мислення. Що більше Вільчур міг би бажати тепер? Коли вони сіли за стіл, Омела їв мало, натомість багато пив і ще більше говорив. Юзеф з неприхованою огидою зміняв йому тарілки і підносив наповнені каравки. — Ти мені подобаєшся, друже, — Омела постукав слугу по плечу. — Маш розраховувати на мене. Якщо твій патрон одного чудового дня те пошле у відставку, зв'яжи зі мною. Буду рекомендувати тебе своєму постійному гофірантові. Постачальникові до суду, і з усіх точок зору поважному і шановному Дроздчикові. Просто скажи відверто, чи зможете досить вправно викидати менш симпатичних гостей за двері?» На сповненому гідності обличчя Юзефа намалювався вираз раптового бажання. Він зробив півкроку вперед, а його руки здійснили такі рухи, ніби він негайно хотів довести, що нічого краще не може зробити, ніж викинути небажаних гостей за двері. Умела ж не звернув на це жодної уваги і промовив до Вільчура. — Ти коли-небудь замислювався, сеньор, про дивну таємницю соціологічного механізму, в якій завжди є певна кількість людей, яким подобається бути залежними від іншого? Зазалегіть визначені парі, долі з власного примусу, їхня місія — служити. — Кожен комусь чи чомусь служить, — зауважив Вільчур. Омела похитав головою. «Це все омана, Аміго. Я нікому не служу. Я. Ось, маєш мене у всій своїй красі. Нікому і нічому. Свобода. Ти розумієш слово «свобода»? Я зрозумів його понад 30 років тому. Колись і я був рабом. Рабом з незліченою кількістю господарів. Отже, держава, а значить нація, а отже і релігія, і таким чином Почуття найрізноманітніших видів і калібрів, а отже і честь, амбіції. Не перелічити. І раптом одного прекрасного дня я побачив, як страшенно плутаний цим всім. Я спочатку був вражений, а потім мене охопив порожній сміх. І ось я зробив граціозний стрибок і вискочив із того цього смітника. Звільнений, незалежний, вільний. Я навіть не озирнувся назад, щоб побачити якесь сміття, залишив після себе, і ніщо не зможе сьогодні порушити мою свободу. Поліція, я думаю, пробурмотів Юзер, собі підніс. Омела почув це зауваження. Він підняв палець і, звертаючись до слуги, сказав. О, темна масо, всеїдний савець, думкою пов'язаний зі своїм тілом. Ти ніколи не потрапиш в бочку Діогена, ніколи ніякий дирижабель не підніме двій дух над власним тілом. Оді профанум вульгус. Звичайно, я часто йохоче просиджую в'язниці, але дух мій не втрачає своєї свободи. Спірітус Флат у ульт, Навіть тоді, коли бракує спирту. «Налий мені ще й відійди, бо твоя присутність затьмарює мені перспективу вічності!» Вільчур кивнув. «Юзефе, можете вже йти!» Юзеф охоче скористався цим дозволом, але перед тим, як піти на кухню, ретельно позачиняв усі кімнати, шафи і шухляди. Цей Шекспір не викликав у нього найменшої довіри. Юзеф навіть схилявся до думки, що було б доцільно негайно подзвонити в поліцію, і не міг заснути, роздумуючи над тим, чи зробив він помилку, залишивши професора наодинці з цим огидним чоловіком. Отже імператоре! тим часом мовив Мила, хитаючи перед носом порожньою чаркою, яку щойно перехилив. І знову я бачу тебе не в найкращій формі. Тоді, наскільки моя геніальна пам'ять не підводить мене якась жінка розірвала тобі серце. Послухай мене, дай чортові. Те, що його, всіх жінок, всіх від найстаршої відьми з лисої гори аж до наймолодшої школярки – це його департамент. Хай їх усіх чорт забере. Чи можуть оточувати розумного чоловіка створіння з обох боків загрузлів своєї обмеженості, обмеженості мозку і тісноті туфлів, а всередині живіти якісь там репродуктивні частини? Яке задоволення може дати людині прикладання своїх вуст, повторюю, до розмальованого ротового отвору із тут, з курячими мізками, тваринними інстинктами, позбавленими совісті? Ні, володаре, це негідне порядної людини заняття. Погану тему ти собі обрав для трагедії». Професор Вільчур ледь усміхнувся. «Помиляєшся. Нема ніякої трагедії. Я не переживаю жодної трагедії». Мила заплющив ліве око, а інше закривавлене пильно вдивлялося в обличчя Вільчура. «І все-таки ти чусь зажирився, Дарлінг. Я поганий тенісист, не сильний в боксі, та я співаю не найкраще, а ще гірше граю на органі, але психолог з мене причудовий. Я не закликаю тебе звірятися мені. Не люблю я сповіді. Одна з найнудніших речей у світі – слухати про чужі гріхи». Але цього разу я змилуюсь над тобою, знай, пана, бо треба тобі ще й знати, графе, що я єдина людина в світі, перед якою сміливо можеш викласти все, не боячись зустріти іронію, співчуття, радість від неуспіху іншого, жаль чи будь-які подібні мерзоти. Я буду байдужим, як стіна, бо мене ніби створили для цього, хоча євреї винайшли свою стіну плачу кілька тисяч років тому». «Сідай сюди, рабіне, біля мого підніжжя й плач. Над ким ти хочеш плакати, Аміго? Діти, вдови, сироти, невдачі в бізнесі, крах на фондовій біржі чи взагалі світова скорбота?» Вільчур скрушно похитав головою. «Люди! Люди! Погані люди!» – Омела вибухнув сміхом. «Христофоре Колумбе!» О, нютоний Копернику, відкривачу нових істин, що за откровення, що за спостережливість? Шановний радник помітив, що люди погані. А якими ж вони мають бути? Ти ж хотів змінити їх, маєстро, на ангельські хори? Це вимагало певних зусиль. Їх слід було б зробити стерильними, звільнити від усього цього, що складає зміст життя. Ти хірург, ти виконуєш три ампутації. Ампутацію кишені, ампутацію шлунків, ну і так далі. Тоді вони стануть як ягнята. Погані люди. Немає інших. Вони або жирна худоба, що стереже свою здоби, і пережовує власне сало, або розлючені собаки, що стрибають до горла. Інших немає. Воно встав і, стукаючи кулаком по столу, повторював у раптовому спалаху люті. «Немає! Немає! Немає!» — Я не поділяю твого песимізму, друже, — спокійно сказав Вільчур. — Я сам знаю інші. На Марсі? На Місяці? На якій планеті? — заволав Омела. На нашій. На нашій землі. — Та так, — глумливо засміявся Омела і, раптом заспокоївшись, запитав примирливим тоном. — Чи може, шановний пан, дати мені адресу, будь ласка? Вільчур підпер підборіддя рукою. — Багато таких адрес я міг би назвати, друже. «Є багато хороших людей». «У такому разі, ох, як же добре вони ховаються! Ну, твоє здоров'я, святий, Франциску, твоє здоров'я!» Омела одним махом перехилив свою чарку, пальцем підняв шматочок лосося з полумиска, проковтнув і махнув рукою. «З найвищою повагою я знаю лише одну адресу – твою. Іншої дати не можу, бо не маю постійного місця проживання. З керовою зацікавлених. «Етаблісмен-дрозджик, постерестанте!» «Це неправда», – сказав Вічур. «Їх багато, тільки бачиш, їх важко розпізнати. Вони менш активні, ніж погані. Вони не привертають до себе уваги. Вони зайняті своєю мирною працею, їх влаштовує простий шматок хліба. І ті інші борються за існування гідним і негідним образом». Пет перервав Амелак. Ось таки робиш поділ, майдія, згода. Але в такому разі візьми до уваги, що ці активні просто харчуються тими. Ті, хто не бореться за існування, просто виконують роль пащі. Травичка росте, росте, а коли виросте, на славу Божу, прийде кисучий сини, жере і немає трави. Хе -хе. Ха -ха. А ти коли-небудь замислювався про те, що таке місто? Місто – це винахід сатани, а село – трава. «Міста пожирають села. Щоб більше вони їдять, тим захланнішими стають. Апетит приходить під час їди. Ці чудовиська розростаються, задихаються у лихоманці пожирання і купаються у власних екскрементах, бо не можуть усе перетравити. «Міста...» – він знову налив чарку і продовжив. «Ненавиджу місто, але воно приваблює мене жахами свого огидного процесу травлення. Я перебуваю в його кишках». «Якщо я не задихаюся, то тільки тому, що я сам його продукт. Отакі от, от справи». Омела підвівся, прийняв позу Наполеона, його розкуйовжене спітніле волосся, неголене й брудне обличчя, його склоподібні п'яні очі, обірваний одяг – усе складало потворний і загрозливе ціле. «Ось шедевр!» – заговорив театральним тоном Омела. «Ось шедевр міста!» Оце цвіт нашої цивілізації, це квінтесенція прогресу. Вільчур здригнувся. Справді, в словах свого дивного гостя він відчув якусь правду, дійсно, трагікомічна постать Омелу якимось чином асоціювалася з тим, що він говорив. Професор підвівся і підійшов до вікна. Місто, думав він, місто хтивих звірів. Вулиця була порожня. Звідкись здалеку долинали якісь стійкі звуки. Минув деякий час, перш ніж він їх розпізнав дзвони. Дзвонили до Різдвяної всеношної. А розділ п'ятий Повернувшись від друзів, Люція знайшла у своїй кімнаті великий букет троянд. Вона захоплювалася квітами, але ці стали неприємною несподіванкою для неї. Звичайно, вона не сумнівалася, що прислав їх Кольський, хоча картки серед квітів не було. «Навіщо він це робить? Ну навіщо?» – сумом подумала вона. У такому анонімному способі передачі квітів було щось студентське і разом з тим щось міщанське. Скільки разів давала йому зрозуміти, що він не може розраховувати ні на що, окрім симпатії й дружби з її боку. Вона щиро любила його, поважала його доброчесність і характер, але він був для неї лише колегою. Скільки разів траплялося так, що вони сам на сам залишалися у кабінеті і не мали термінової роботи, Кольський завжди намагався спрямувати розмову на суто особисте. Їй коштувало чималих зусиль і дипломатичного такту, щоб запобігти цьому. Люція не хотіла йому нашкодити. Він же, схоже, не розумів мотивів, якими вона керувалася, або не відчував у її поведінці того, що не міг розраховувати на її почуття, але він постійно повертався до своєї теми. Власне, їй не було чим йому докоряти Кольському, Можливо, лише тим, що його повністю поглинула кар'єра, що він постійно працював, навчався, удосконалювався, намагався заробити більше і краще, просто він не міг зрозуміти її поведінку, бо недалі, як кілька днів тому, вона майже посварилася через це. «Я не розумію вашого ставлення до свого майбутнього», – сказав він. Ви витрачаєте час на практику, яка не тільки не приносить вам ані гроша доходу, але й не просуває вас у здобуванні досвіду чи медичних знань. Тому що ви егоїст, байдуже зауважила Леція. Він щиро обурився. Я взагалі не егоїст, тільки вважаю, що для того, щоб роздавати, треба спочатку мати. Що ж, коли я справді буду лікарем у повному значенні цього слова коли матиму гарну практику, яка дозволить мені та моїй майбутній родині процвітати, я запевняю вас, пане Люціє, що так само, як і ви сьогодні, буду опікуватися дитячими сиротинцями чи притулками для старих. Професор Вільчур, якого ви поставили так високо, запевняю вас, і я знаю це, поза всяким сумнівом, на початку своєї кар'єри не хворів надмірною філантропією, тільки працював над собою і для себе. Люціє знизила плечима. Йдеться не про благодійність. Ви мене зовсім не розумієте. Я доглядаю за бідними не через філантропію. Ну, це не має значення. Можемо називати це, якщо вам так зручно, почуттям соціальної відповідальності. Зовсім ні, пане Яне. Не може бути мови про обов'язок там, де є задоволення. Я це роблю для себе. Мені подобається те, що я можу бути придатна, що я справді потрібна тим людям, які не можуть дозволити собі лікаря, кращого лікаря, згода. Я приймаю це з одним застереженням. Спочатку потрібно стати тим кращим лікарем, більше часу присвятити вивченню клінічних хвороб, а не якихось там стандартних захворювань, які вас нічого не навчать. Люція просто подивилася йому в очі. Скажіть мені, чи такі гірші лікарі, власне, як я, не будуть тій бідноті потрібні? Це розрятувало Кольського. «А вже ж! Але навіщо вам займатися цим, грузнучи в ньому за рахунок своїх здібностей та можливостей на майбутнє?» «О, бачите, егоїзм. Мої здібності, мої можливості. Але ви не берете до уваги те, що я, можливо, просто не шукаю інших можливостей, що, можливо, я знаходжу найбільше задоволення в цьому, а не в іншому використанні своїх здібностей. Який же ви смішний у тій своїй сліпоті!» Вам здається, що всі люди повинні мати такі ж смаки і бажання, як і ви. Не ті самі, лише розумні, розсудливі. Люція хотіла відповісти йому, що розрахунок в його інтерпретації зводиться до питань бухгалтерії, але зупинила себе. У будь-якому разі після цієї розмови їхні стосунки трохи охололи, і отримані нині троянди Люція прийняла як своєрідну форму вибачення. Цей здогад її трохи роздратував. З кількох причин. Перш за все, вона знала про дуже жорстоку ощадливість Кольського, який зі своїх, зрештою, невеликих доходів мав би витратити чималу суму на ці квіти, звичайно, не без задньої думки і не без того, що він ніколи не забуде цих витрат. По-друге, у неї було вроджене небажання отримувати будь-що від людей, яким вона не могла або не хотіла віддячити. Нарешті Люція розуміла, що анонімність відправки – це... Особлива жертва з боку Кольського. Вірила, що він належить до того типу людей, які, може, не переслідують мету розголосу, але завжди прагнуть підкреслити свою присутність у різних справах, у яких вони беруть участь. Ці негативні риси характеру Кольського не викликали обурення Люції, вона, скоріше, поблажливо дивилася на них. Незважаючи на це, вона вирішила висловити претензії за надіслані квіти і чітко підкреслити, що не бажає подібних доказів пам'яті. Одразу після Різдва саме виникла така нагода. Уже пізно ввечері, працюючи в лабораторії клініки над мікроскопічним дослідженням крові одного з пацієнтів, Люсія почула за собою кроки Кольського. Скориставшися тим, що може висловити свої зауваження, не дивлячись в очі Кольському, вона впевнено сказала. «Добре, що ви прийшли. Я, власне, хотіла з вами поговорити. Чому ви робите такі речі? Повірте, я навіть не можу вам подякувати, бо для мене це не буде приємністю». Кольський по-справжньому здивувався. «Я не знаю, про що ви говорите, пане Люці». «Не прикидайтеся. Я кажу про квіти. Ви робите безглузді витрати, якісь подарунки. Ані які не підходять ані вам, ані мені. «Я нічого не знаю про жодні квіти», – твердо сказав він. і спало на думку, що він зараз належним чином оцінює безглуздість своєї ідеї та використає анонімність посилки, щоб не признатися їй. «Я не думала, що ви маєте так мало громадянської сміливості», – холодно сказала Люція. Кульський довго мовчав. «Пану Люції, нарешті почав він, – тут якесь непорозуміння». «Хтось хотів пожартувати над вами, наді мною, чи над нами двома, і підписався моїм ім'ям. Мені ніколи не бракувало громадянської мужності, і чому мені соромно було б надсилати вам квіти? Я б це зробив точно», – додав він після певного вагання. «Якби я не знав, що вам властиві подібні симптоми, дружні почуття не знайшли б схвалення». Люція повернула голову і здивовано подивилася на нього. Не було сумнівів, що він говорить правду. «Отже, ці троянди не від вас?» Їх надіслали анонімно, отже я подумала... «Дуже прошу вас, вибачте». Ситуація для обох була дуже неприємна. Люція почувалася так, ніби намагається переконати його, що він обожнює її більше, ніж це є насправді. Кольський був увіччя, і що припустив ганебної помилки, і не зробив Люції невеликий різдзвяний подарунок – Могло здатися, що він взагалі не пам'ятає про неї. Можливо, Люція свідомо заговорила про ці троянди, щоб підкреслити його неуважність. Він стояв біля лабораторного стола і збентежено дивився на її ледь схилену фігуру в білому лікарському халаті, на світле волосся, на більше, ніж завжди рум'янець, на дуже білі руки, можливо, дещо широкуваті й занадто мускулисті, які маніпулювали біля мікроскопу. «Дуже прошу вибачення», – повторила Люція. «Ой, нема за що», – ніякого, – сказав він. «Є за що, бо я підозрювала вас у тому, що ви робите дурниці», – діловому відповіла вона. «Це не була ніяка дурниця», – заперечив доктор Скольський. «Власне, це я маю просити пробачення, що не пам'ятав про різдвяний подарунок для вас». Люція легенько стинувала плечима. Не бачу жодної причини, щоб ви пам'ятали про різдвяний подарунок для мене, найменшої. Кольський вагався. Справа в тому, що належить пам'ятати про тих людей, яких вважаємо найближчими для себе. Здогадавшися, куди хилить Кольський, Люція перервала його сміхом. Саме так. Чи не занадто довго ми близькі? Здається, ви вже маєте бути у своєму відділенні. Вже за чверть одинадцята? Однак не дозволив збити себе з пантелику. «Чому ви не хочете мене почути, пану Люції? Чому кожного разу, коли я хочу сказати вам те, що я відчуваю, що відчуваю вже давно, чим живу, що наповнює мої думки, чому ви...» Не відриваючись від мікроскопа, вона поспіхом сказала. «Тому що це не потрібно і безглуздо». «Ви знаєте, ви не можете не знати, що я вас кохаю». Не роздумуючи, вигукнув він. «Я знаю, що вам так вважається». Вона швидко вийняла скельце з мікроскопа, зробила кілька записів на формулярі і встала. Він її шлях. «Пану Люці, ви не підете, поки не вислухаєте мене. Чому? У чому моя провина?» «Я ні в чому вас не звинувачую». «Ну тоді чому? Чому ви з такою зневагою, з таким страхом...» «Чи я знаю, сам цього не можу визначити, відштовхуйте мої почуття!» Вона скрушно похитала головою. «Я не відкидаю цього, просто цього не можу прийняти, бо я не можу відповісти вам тим самим. Чи я цього вимагаю від вас? Чи вимагаю від вас будь-чого? Я просто хочу, щоб ви дозволили собі говорити про мою любов. Я просто хочу мати надію, що коли-небудь я заслужу на те, що у вашому серці прокинеться». Нехай там не кохання, лише дрібка симпатії, доброзичливості, ласки. Вона подивилася йому просто в очі. «Пане Янику, хочу, щоб ви мене зрозуміли. Я відчуваю до вас велику симпатію, доброзичливість. Але я знаю, що це дуже мало порівняно з тим, що я можу, що я мала б відчувати до людини, з якою б хотіла пов'язати своє життя. Я не дитина, мені вже 26 років». Ви повинні знати, що я можу на життя, на людей і на себе дивитися тверезо. Я вважаю вас найприємнішим серед моїх колег. Якщо, як ви справедливо зауважили, я так довго намагалася запобігти цій розмові, то це лише тому, що я не хочу втрачати вашу дружбу, яку дуже ціную. Але оскільки ви змусили мене це зробити, то мій обов'язок запевнити вас, що я вас не любила, не люблю і ніколи не полюблю. Кольський стояв блідий з якоюсь безнадійною посмішкою на губах. Жаль, в серце Люції. «Мені дуже шкода, пане Янику!» – вона взяла його за руку. «А але ви самі визнаєте, що я краще роблю, кажучи вам це щиро, ніж якби я обманювала вас якимись обіцянками, яких я не можу і ніколи не зможу виконати». «Отже, ви не залишаєте мені навіть тіні надії?» – тихо запитав він. «Навіть тіні, пане Янику, і не тримайте жалю до мене з цього приводу». Люція зібрала зі столу формуляри і попрямувала до виходу. Коли вона була біля дверей, він вигукнув. «Пану Люції, ще одне питання». Вона зупинилася. «Ви... ви кохаєте іншого?» «Це так важливо?» – спитала вона після паузи. «Дуже важливо». З притиском сказав Кольський. Так, я кохаю іншого. І ще одне. Ви любите. вільчора? Люція нічого не сказала. Кольський підійшов до неї. Але це безумство, пане Люціє. Зрештою, це стара людина, людина, побита життям. Що ви можете чекати від нього? Ви знаєте, як я шаную і обожнюю його. Я б не говорив вам цього всього, якби не усвідомлював жахливий абсурд самого поєднання. «Він і ви! Він, який закінчує життя, і пані, яка щойно розпочинає його. Він, у якого безперечно народилося і згасло багато почуттів, і пані, яка їх зовсім не зазнала. Це божевілля! Я його поважаю і багато чим йому завдячую, але я люблю вас, і я зобов'язаний сказати вам про це. Пане Люціє, подумайте, що він може вам дати». На обличчі Люції з'явилася усмішка. «Дати? Дати? їх же зовсім ви мене не знаєте? Він так багато мені дасть. Він дасть мені все, якщо захоче прийняти. Прийняти те, що я можу йому дати». Люція дивилася на Кольського, але він відчув, що вона його не бачить. В її очах водночас була і смуток, і посмішка. Вона постояла ще мить, потім... Повільно повернулася і пішла. Кольський кілька хвилин не міг рушити з місця. Ще мить тому все в ньому бунтувало проти поразки, але тепер його охопила апатія. Він стояв перед чимось, чого він насправді не міг зрозуміти, він не міг би розсудити за категоріями здорового глузду, мірками, які він звик застосовувати до людських речей, мірками, заснованими на правах, у які він вірив. І раптом він зрозумів, що зовсім не знає люцію, що не має поняття про її психіку, про психіку жінок взагалі. Незважаючи на те, що йому було понад 30 років, Кольський мав недостатньо досвіду в цій галузі. Він походив з незаможньої родини, з раннього віку був відданий власній долі, розвинув у собі інстинкт виживання та розуміння тих законів, які керують боротьбою за існування. Через те, що він не вмів віддатися нічому наполовину, вчепився в реальність. Реальністю для нього була робота і постійний стимул. Вперед! Більше! Краще! Під таким гаслом протікало його життя. На особисті задоволення та розваги рідко вдавалося увірвати кілька годин, а свої знайомства з жінками він, власне, вважав розвагою. Поки не зустрів Люцію. Відділені все було в порядку. Ніч обіцяла бути спокійною. Він міг спокійно лягти у черговій кімнаті, щоб поспати, але спати зовсім не хотілося. Він поступово впорядковував свої думки, з них все чіткіше і зрозуміліше почав поставати проект. Оскільки Люція така нерозсудлива, слід зробити все, щоб створити труднощі для неї, щоб зробити неможливим допущення таких помилок, які могли б вплинути на все її майбутнє. Природно, будь-які умовляння не допоможуть. Щодо цього у нього не було ілюзій. Залишилося тільки якимось ефектним способом відсунути її від Вільчура. Але як? Відтак він довго не міг знайти відповіді. Якби він був у таких близьких та приязних стосунках з професором, щоб можна було дозволити собі вести відкриту й чесну розмову з ним, в нього був би певний шанс здійснити свій задум. Кольський не сумнівався в тому, що цю доброзичливу людину легко переконати – на жаль, сама справа була надто інтимна, надто особиста, щоб її можна було порушити, а крім того, наражали б Кольського на те, що Люція, дізнавшись про несвоєчасне втручання, взагалі розірве з ним усілякі стосунки. Ні, це не підходило. Відкритим залишалося ще одне питання. Усі в клініці усвідомлювали, що незабаром, через рік, може, через півроку, професор Вільчур під тиском громадськості відмовиться – і піде з клініки. Досі Кольський сумом думав про таку можливість, але тепер це йому здавалося вкрай бажаною можливістю – через Люцію. Щодо неї, то він був переконаний, що зможе, незважаючи на суперечку між нею та професором Добронецьким, утримати її посаду в клініці. Він знав, що Добронецький рахується з ним, з його повагою серед колег, і що в перший період своєї влади не наважиться занадто радикально запроваджувати зміни – уникатиме конфліктів і намагатиметься об'єднати персонал. І тоді якось вляжеться. Зрештою, Люція, як лікар, має великі переваги. Працьовитість, обов'язок, інтуїцію. З часом Добронецький помириться з нею. Ці міркування дали можливість Кольському зробити висновок, що в його власних інтересах і, перш за все, в інтересах Люції, не слід нічого робити, щоб якнайдовше затримати Вільчура на посаді. Навпаки доцільно співпрацювати з тією групою, яка працює над прискоренням його відставки. Доктор Кольський з важким серцем прийняв таке рішення, але не міг прийняти іншого. Люція тієї ночі також довго не могла заснути. Її обурила і засмутила розмова з Кольським, до якої він так жорстоко і непотрібно довів. Вона відчула великий жаль за відсутність делікатності, Насправді, вона боялася, що їхні стосунки більше не зможуть повернутися до колишньої свободи та тієї колегіальності, яку вона так цінувала. Він нічого не здобув своєю незграбністю, а тільки все зіпсував. Люція, йдучи додому, дорікала собі за те, що надто лагідно поводилася з ним. Потрібно було чіткіше сказати, що таке ці зізнання і як вона оцінює його несвоєчасну наступальність. Лише у своїй кімнаті, зайнята тими думками, вона побачила троянди в вазі і подумала, якщо вони не від нього, то хто їх прислав? В неї було небагато знайомих, серед них же, мабуть, немає жодного, хто мав би право на щось подібне. Люція знала, що подобається іще декільком колегам і, можливо, молодому Зажецькому, але вони, безумовно, знали також, що нічого від неї не можуть очікувати. Тоді хто? І раптом кров ударила їй в голову, божевільна, смішна, зухвала ідея, і все-таки щось їй підказувала, щось запевняло, щось утверджувало у найглибшому переконанні, що це саме він, професор Вільчур, послав ці квіти. Серце забилося сильніше і швидше. Вона довго вдивлялася у рожевий букет, ніби чекаючи від нього підтвердження своєї здогадки – що вона ніби отримала це підтвердження, на її обличчі з'явилася посмішка. Ні-ні, її інтуїція у цьому випадку не могла підвести. Як би з радістю, вона пригорнула ці квіти до грудей. Вона нахилилася над ними. Ніздрі ловили слабкий і ледь помітний аромат. Прохолодні пелюстки ніжно торкалися гарячих щік, і багато з них густим дощем опали на стіл. Ну, Отже, він пам'ятав про неї, думав про неї, пам'ятав саме на святвечір. І вона була така простодушна. Повірила йому, коли сказав, що він іде. Звичайно, він у Варшаві. І вона була така простодушна. Повірила йому, коли сказав, що він їде. Звичайно, він у Варшаві. Усі свята провів тут, на самоті, сам один. Вона гарячково поглянула на годинник. Було вже біля дванадцятої. Незважаючи на це, вирішила зателефонувати. Вона знала, що професор ніколи рано не лягає спати, що будь-якому разі щось дізнається від Юзефа. З нервовим поспіхом накручувала диск апарата. Довгий час у трубці рівномірно гуло. Перш ніж нарешті почувся хрипкий незнайомий голос. «Душа річна, що тобі треба?» «Це... це помешкання професора Вільчура?» – невпевнено запитала Люція. – Справді. Ти здогадалася, дівчинко. Це його теперішній дім. І, моя кохана, чого ти хочеш? – Чи я могла б просити пана професора? – намить завагавшись, озвалася здивована Люція. – Залежно про що, полоничко. Якщо про золотий годинник і грудочку цукру, то так. Якщо про те, щоб вирізати хробаковидне охвістя, я б не радив. Якщо йдеться про партію гольфа, то про це не може бути й мови. Якщо про руку, то справа запізнилася років на 30. Якщо про чарку алкоголю, нічого з цього не вийде, бо я накладую своє вето. Отже, хоч святе письмо каже «просіть і дасться вам», зауваж білоголова, що не сказано там, що дається тобі те, про що просиш. Наприклад, попросиш пряник з мигдалем, а отримаєш жовту лихоманку з ускладненнями. Просиш натхнення, а приносять яєчню із чотирьох яєць на салі. Шкатулка з несподіванкою. Чаша омане долі, вечірка сюрпризом з проведенням. Отже, про що йдеться, Міабелла? Я, Я б хотіла попросити пана професора до телефону, сказала перестрашена Люція. Не здійснено, безапеляційно сказав хрипкий голос. Неможливо з трьох причин. Прімо, професор не у Варшаві. Секундо, не далі як годину тому, я зумів переконати його, і він признав мою рацію, що розмови з жінками – марна втрата часу. А Терціо, навіть якби він зараз був у Варшаві, і якби він хотів втратити чверть години на розмову з тобою, він все одно не міг цього зробити, бо лежить тут під одним із столів, не виявляючи ані найменшого бажання повернути свідомість». Адіо, синьора. Гудбай. Волле ет міама. Будь здорова і люби мене. І сказавши це, він поклав слухавку. Розділ 6. Секретар голови Туховича доповів: "Пан професор Вілчер сьогодні повернувся з відпустки і готовий прийняти вас навіть негайно". Він запитав, чи у вас все в порядку. Я сказав, що так. Тухович кивнув. – Добре, дякую. Прошу розпорядитися, щоб шофер під'їжджав. За десять хвилин він вже був у клініці. Його тут же запросили до кабінету професора Вільчера, який підвівся, щоб привітати гостя. – Я приймаю вас як гостя чи як пацієнта? Або як шефа? – запитав він з посмішкою. Голова ту, хоч тепло і довго тиснув професорові руку. – Слава Богу, на здоров'я не скаржусь. З паном професором я б хотів трохи поговорити про справи. До ваших послуг, – кивнув Вільчур, вказуючи гостеві на фотель. Тухвич зручно розсівся і, набиваючи люльку, сказав, «Ви дуже коротко відпочивали, дорогий професоре. виглядаєте, зроблю вам єврейський комплімент, не особливо». Дійсно, відпустка не сприяла покращенню стану здоров'я Вільчура, і це було видно по ньому. «Робота – це моя стихія», – сказав він серйозно. «Ніщо так не втомлює, як бездіяльність». «Я дещо знаю про це», – зізнався Тухвич. «Це переходить у плоті кров. Це стає залежністю, небезпечною залежністю. Я знайомий з цим. Здається, ми з вами одного віку, а я й досі не маю бажання кинути роботу, хоч і здогадую, що, як і в мене, так як і у вас, пане професоре, молодші й амбітні... Хотіли б зіштовхнути керівника, щоб зайняти його місце. Професор Вільчур нахмурив брови. Насправді, він з самого початку був підготовлений до такої теми розмови. Я передбачав, сказав він, що інтриги проти мене дотягнуться до вас у вигляді пліток або розумних пропозицій. Голова скрушно похитав головою. Ні, пане професоре, вони дійшли більш безпосереднім способом. Просто я отримав доповідну записку, підписану кількома лікарями з нашої клініки, записку, про яку я просто і відверто хотів з вами поговорити. Будь ласка, оцініть це, пане професоре, що я приїхав сюди без якихось особливих намірів. Я просто хочу представити вам цю справу і залишити за вами вирішальний голос. Я цілком впевнений у вашій чесності та самокритиці. «Я вам за це щиро вдячний, пане Голово», – кивнув Вільчур. «Не хочу чинити найменшого тиску на ваше рішення. Найменшого?» – продовжував Тухоч. «Я просто не знаю цього. Я отримав одностороннє представлення справи. Додам, що маю враження, про що я щойно згадував, що ваші противники менше керуються об'єктивними мотивами – а більше своєю амбіцією. Незважаючи на це, я вважаю, що акція, розпочата проти вас підпорядкованим вам медичним персоналом, дорогий професоре, не може не вплинути на злагоджене функціонування медичного закладу. Ці стосунки потребують зцілення. Коротше кажучи, або ви визнаєте власний відхід забажаний, або вам доведеться усунути тих, хто вас засуджує. Теперішня ситуація не може тривати довше. Вільчур похмуро відповів. «Я цілком з вами, пане голову, погоджуюсь. Я хотів би почути звинувачення, які мені були висунуті». Голова потягнувся до свого портфеля. «У мене тут копія доповідної записки. Я не брав оригінал з собою, бо на ньому є підписи. Звичайно, ви розумієте, я маю зобов'язання щодо певної таємниці». «Без сумніву», – визнав Вільчур. «Природно, якщо ви приймете рішення номер 2 я вручу вам оригінал, щоб ви могли прийняти відставку його авторів. Поки що я вам подаю копію». Він передав Вільшерові кілька машинописних сторінок. Професор заглибився у читання. Як і передбачав, він не знайшов у доповідній записці жодних нових чи значущих обвинувачень. Тут все крутилося довкола підозри, що амнезія залишила тривалий слід на його психіці що шарлатанство спотворило його медичні методи, що організація клініки зіпсувалася через халатність, мляве управління та фаворизацію деяких співробітників. Додано ряд газетних публікацій на підтвердження того, що клініка втрачає свою бездоганну репутацію, своє давно відоме реноме найкращого лікувального закладу столиці. Вільчур склав папірці і повернув їх тухвичу з іронічною посмішкою. І «Яка ваша думка з цього приводу?» – серйозно запитав Тухвич. Професор Вільчур взяв олівець. «Я відповім по черзі на всі звинувачення. Отже, що стосується амнезії, то жоден фахівець не згадує ні словом, щоб йому колись трапилося виявити у будь-кого зі своїх пацієнтів її рецидиви. Ніхто. Пане голову!» «Ви безумовно здогадуєтеся, що мені довелося самому дуже цікавитися цим питанням і що після відновлення свідомості я вивчив усе, що коли-небудь було написано на цю тему». «Це зрозуміло», – підтвердив Тухоч. «Тож перше обвинувачення відпадає. Друге, щодо мого знахарства, просто смішне. Я не припускаю, щоб хтось із авторів цієї доповідної записки мав би більше медичних знань, ніж я». Я не припускаю, хоча б через те, що більшість персоналу, який тут працює, черпали ці знання, власне, у мене. Черпали і черпають. Отже, це правда, що під час своєї знахарської практики я пізнав кілька засобів невідомих офіційній медицині або відкинутих нею. На практиці ці засоби виявилися добрими і ефективними. Чому я не маю їх використовувати? Медицина не претендує на непогрішність. Ті панове, які підписали доповідну записку, мабуть, вважають себе непогрішими. Залишилися ще два обвинувачення. Перше стосується поганої організації роботи клініки, внаслідок чого вона втрачає свою добру репутацію. Пане голово, цю клініку заснував я. Її я організував багато років тому і вважаю, що маю право сказати, що її добра репутація на сьогоднішній день. «Це моя робота?» «Безперечно», – сказав голова. «Це правда, – продовжив Вільчу, що останнім часом ця марка почала псуватися. Давайте об'єктивно розглянемо, чому. Отже, ні з якої іншої причини, тільки тому, що люди, які вирішили мене зняти, намагаються цю репутацію зіпсувати. Це звичайна агітація. Я не буду називати прізвищ, я не буду подавати факти». Я запевняю вас, що я знаю, хто, яким чином працює на шкоду клініці. Я дотепер нікого жодним чином не покарав. Я дуже довіряв людям. Думаю, що вони опам'ятаються, задумаються, що заговорить їхня совість, зрештою, і в те, що суспільство побачить ці грубі нитки, якими шита вся ця нешляхетна справа. Я розочарувався. Нарешті, останній закид кажучи, я старий і стомлений, що послаблення порядку в клініці – результат вичерпання моєї енергії та управлінських навичок. Пане Голу, визнаю, що останнім часом моя енергія підупала, мої нерви перебувають у стані, який бажає багато кращого, моє здоров'я похитнулося. Це все правда. Але, власне, такий мій стан має причину, єдину причину, яка полягає у цьому жорстокому наклепі, та підривних діях, які ведуть мої вороги. Я розумію, що вас, як представника товариства, якому належить клініка, навряд чи хвилює, чому впали цінності керівника закладу. Для вас важливий результат, об'єктивний факт. Вони зменшилися. Отже, тому я, власне, зараз не можу скористатися з вашої чимності і прийняти рішення, яке ви хотіли залишити для мене. І прошу вас, будь ласка, не обтяжуйте мене вирішенням цього питання. «І все ж дозвольте, пане професоре, наполягти на своєму. Я повторюю, що цілком довіряю вашій об'єктивності і знаю, що ваше рішення буде тільки єдиновірним». Вільчур замислився. Довго мовчав і нарешті відповів. «Добре, пане голово, Будь ласка, дайте мені кілька днів. Я подумаю над цим, а оскільки обвинувачення проти мене були у письмовій формі, я також хочу відповісти на них письмово. Повірте, я ще не маю жодного рішення. Мушу всю цю справу обдумати, мушу ґрунтовно вивчити ситуацію. Мені потрібно перевірити, чи після усунення незадоволених у мене буде достатньо персоналу для функціонування клініки. Пане голову, ви не згадали мені, скільки підлеглих підписали цю доповідну записку, але знаючи їх усіх відносно добре, я... Можу запевнити вас, що серед них, безумовно, більшість тих, хто з такою ж пристрастю буде захищати мене, як ті, що виступили проти мене. Голова підвівся. І я в цьому переконаний. Я залишаю вам цю копію доповідної записки і чекатиму вашої відповіді. Ще раз щиро запевняю вас, дорогі професори, у моїй повазі та найбільшій дружбі. Після того, як Тухвич вийшов, Вільчур довго роздумував. Червона лампочка над дверима його кабінету не згасала, і раз у раз різні люди, які хотіли бачити його, даремно заглядали до приймальної. На двох аркушах паперу Вільчур виписував імена тих лікарів, які прийняли той чи інший бік. На початку першого фігурував професор Добранецький, на початку другого – доктор Кольський. Цей гіпотетичний опис – Показав, що Вільчур може розраховувати на лояльність більшості персоналу. Він вирішив негайно взятися за справу і по черзі провести з кожним розмову. Першим запросив доктора Кольського. Він привітав його без слова, вказав на місце і, вручивши йому пам'ятку, сказав. «Кілька колег просто написали, власне, таку мотивацію з вимогою, щоб я відійшов від керівництва клініки». Можливо, ви будете ласкаві прочитати це?» Кольський трохи почервонів і занурився в читання, коли закінчив підвів очі на професора. «Тепер у мене до вас є прохання», – сказав Вільчур. «Ідеться про вашу чесність, абсолютну чесність. Скажіть мені свою думку про цей текст». «Це...» – чи? почав заїкатися Кольський. «Це потрібно, пане професоре?» Вільчур ствердо кивнув. Для мене так, і ще раз прошу вас про абсолютну щирість. Кольський був помітно знервований і невпевнено почав. Ну, зрозуміло, сам факт подання такої доповідної записки, на мою думку, є своєрідною непристойністю. Я гадаю, що навіть асоціація лікарів могла б зробити з неї якісь висновки. Я знаю, дисциплінарні. Колеги так не роблять, у всякому разі, я думаю, вони повинні... «Були попередити вас, пане професоре, про такий крок. Якщо вони цього не зробили, нічого не може їх виправдати. Витягувати внутрішні справи клініки – це справді непристойно!» Він ковтнув слину й замовк. «А що ви думаєте про зміст доповідної записки?» – спитав Вільчур. «Зі змістом також не можна погодитись», – поступово опановуючи себе сказав Кольський. Звинувачення, висунуті тут проти пана професора, без сумніву перебільшені. Перебільшені, повторив Вільчур під голосом. Так, пане професоре, перебільшені. А деякі навіть не мають підстав. Можна було б у них навіть побачити злу волю авторів. Наприклад, ці рецидиви, амнезії або схильність пана професора до використання медикаментів, які зазвичай тепер не вживаються, це цілком несерйозні претензії. Вільчур, який сподівався, що цей документ викличе у його асистента вибух обурення, з подивом слухав його спокійні, по суті, справи, і навіть, ніби, холодні розмірковання. Більше того, продовжив Кольський, «Доповідна записка відредагована з очевидною ворожістю до пана професора. Якби це було адресовано мені, то викликало б у мене недовіру і підірвало б мою віру в добрі наміри авторів і змусило б думати, що для особистої вигоди, а не для блага клініки, вони експлуатують важливі аспекти ситуації. Професор Вільчур трохи звів брови і, не дивлячись на Кольського, запитав, а які ці важливі аспекти ситуації? Кольський на мить завагався. Ну, оскільки пан професор наполягав на тому, щоб я чесно висловив свою думку? Про це мені йдеться відкреслив вільчур. Ну, тоді я буду чесним, ви знаєте, пане професоре, з яким пієтизмом, пошаною і вдячністю я до вас ставлюся. Однак, об'єктивно кажучи, цим панам не можна відмовити в тому, що вони стверджують, ніби пан професор втомлений, і наслідки цієї втоми вкрай негативно впливають на роботу клініки. Пан професор рідко і епізодично придивляється до того, що тут діється, а тут відбуваються погані речі. Персонал збуджений, інтригам, пліткам і взаємні гризні кінця краю немає. Слово «монархія». Щоб керувати таким великим закладом, ви самі це визнаєте, потрібна міцна і надійна рука, міцні нерви і, зрештою, майже постійна присутність на робочому місці. Я знаю, пане професоре, те, що я кажу, неприємне для вас, але позаяк, ви мене запитали, хочу справу поставити відкрито. Він закінчив, і запанувала довга тиша. Нарешті професор Вільчур встав. Хотів посміхнутися, подаючи руку Кольському. Однак не міг змусити себе посміхнутися. «Дякую вам, колега», – сказав він. Кольський без слів залишив кабінет. Коли за ним зачинилися двері, Вільчур впав у фотель. І ось раптом з найменш очікуваного боку він зазнав болісного удару – завданого рукою, від якої він чекав найбільшої допомоги. Отже, чи справді він так сильно втратив самокритику? Хіба він не може побачити в собі того занепаду, який чітко бачать не тільки вороги, але й друзі? Чи справді він став людиною безпорадною, шкідливим стариганом, перешкодою для інших? Той, хто все ще відчуває стільки сил, віри та бажання працювати... Вільчур сумом глянув на письмовий стіл, де лежали два аркушики паперу, два листочки. Він повільно взяв їх, зім'яв і жбурнув смітник. Чому він повинен звертатися до інших? Усі вони, якщо зможуть видобути із себе лише щирість, як Кольський, без сумніву повторять йому те саме. Викликати їх тільки для того, щоб пережити іще кілька принижень, вислуховувати ці жахливі, нищівні слова – він вірив, що вони несправедливі, але вимовлені вони були з переконанням у своїй правоті. Бій програно. Вільчо розумів це і зумів поступити так, як наказувала його совість. Він також спокійно вийняв аркуш паперу і написав на ньому: Шановний пане Голову. Поміркувавши і вивчивши ситуацію в клініці, я дійшов висновку, що єдиним правильним рішенням буде мій відхід. Оскільки після такого рішення мені було б занадто важко перебувати тут навіть ще кілька днів, дозволяю собі передати керівництво професорові Єжи Добранецькому, моєму нинішньому заступникові, який дуже добре ознайомлений зі справами закладу, висловлюю свою повагу Рафал Вільчур. Склавши Аркуш в четверо, він поклав його в конверт заадресував до голови туховича і натиснув кнопку дзвоника. Будь ласка, зараз же відправте це, сказав він сторожові. І прошу, повідомте професора Добранецького, що я хочу з ним поговорити. На Добранецького не довелося довго чекати. Однак Вільчур зумів так опанувати себе, що я цілком вільно привітав його. Будь ласка, сідайте. Я хотів поговорити з вами, якщо у вас є час. Добронецький подивився на годинник. «У мене 20 хвилин до операції». «У, я стільки не заберу». «Що сталося?» – спитав Добронецький. «Нещодавно, «Нещодавно тут у мене був голова Тухвич. Він сказав, що деякі наші лікарі підписали доповідну записку з вимогою, щоб я відійшов від справи. Він не назвав мені жодних імен. Я читав цей документ і маю підстави вважати, що це ви його автор». Автор та ініціатор. Добранецький трохи покусував губи, але підвів голову і подивився Вільчорові в очі. «Так, і не збираюся заперечувати це». «І у вас нема підстав», – підхопив Вільчор. «І у мене немає підстав», – підтвердив Добранецький. Я не належу до людей, які чогось бояться і безпринципово воліють змиритися з тим, що на їхню думку вважають поганим замість будь-якими способами протистояти йому». Вільчо усміхнувся. «Ви дуже влучно сказали. Будь-якими способами. Ви не знехтували жодним. Але не про те я хотів з вами поговорити. Отже, Тухвич поставив переді мною альтернативу, давши мені цілковиту свободу щодо вибору» або взяти в свої руки управління клінікою і усунути з неї тих, хто діє, обманюючи громадськість їй на шкоду, або самому відійти. Він замовк, очікуючи питання Добронецького. Той же лише трохи зблід, але не обізвався ані словом. Вільчур зміряв його зневажливим неважливим поглядом. Рішення Тухвич залишив мені. Я вже вирішив. Я щойно відправив його листа з моєю відставкою. На щуках Добронецького з'явилися червоні плями. «Я ж повідомляю про це вам, бо в тому листі я заявив, що керівництво закладом передаю у ваші руки. Отже, я хотів запитати, чи зробите ви мені невеличку послугу, щоб прийняти клініку?» Оби Добронецького поворухнулися, але він нічого не сказав. «Це мені полегшило ситуацію», – спокійно сказав Вічор. Якби я передав керівництво комусь іншому, мені б довелося витрачати багато часу на пояснення та подібні речі. Тоді, як ви, неодноразово заступаючи мене, прекрасно орієнтуєтесь у всьому. Я щойно сьогодні повернувся з відпустки і менш обізнаний з поточними справами, ніж ви. Отже, ви погоджуєтесь? Я згоден, коротко відповів Добронецький. Вільчур підвівся. «Ну, у такому разі справу вирішено, і я прощаюся з вами». Добронецький теж підвівся. «Прощавайте, пане професоре». Він простягнув руку Вільчорові, але той похитав головою. «Ні, прошу, пане, руки вам подати не можу». Добронецький якусь мить стояв, мов скам'янілий, потім раптом повернувся і швидко вийшов з кабінету. Професор Вільчур мав тут ще багато роботи. По шафах, в кабінеті, на письмовому столі, по різних шухлядах. У нього було багато приватних книг, записів, начерків, лекцій тощо. Це треба було посортувати, упорядкувати та упакувати. Коли він закінчив цю роботу, на вулиці вже темніло. Він одягнувся і, проходячи через приймальну, побачив Люцію. Вона на нього чекала тут. Добро вечора, пану Люції, втішився він. Я думав, що сьогодні у вас немає в клініці. Чому ви не зазирнули до мене? Але я була тут, пане професоре, я проходила кілька десятків разів, а над вашими дверима все горіла червона лампочка. Так, так, я був дуже зайнятий. У вас сьогодні закінчилася відпустка. Сьогодні, підтвердив Вільчур. Який ви недобрий, пане професоре. «На Різдво, ви ж були у Варшаві, а я про це нічого не знала». Він засміявся до неї. «А як ви дізналися?» «У мене було аж два докази вашої присутності». Вільчур зацікавився. «Аж два?» «Так, я вам дзвонила, пане професоре». «Юзеф нічого не сказав мені про це». «Бо це зовсім не Юзеф підняв слухавку, а якийсь дивний чоловік. Мені здалося, що...», що... «Перепрошую, але він мені здався психічно хворим». «Психічно хворим?» «Так, він плів такій нісенітниці і був, здається, зовсім п'яний». Професор засміявся і махнув рукою. «А, зрозуміло. це умела, ви його знаєте, наш колишній пацієнт. Дуже приємна людина». «Приємна людина?» – здивувалася Люція. «Здається, був такий злодію у безплатному відділенні». «Ну, саме так, – підтвердив Вільчур. – Він якийсь здекласований інтелігент. Виявити, ким він був, до цього неможливо. Сьогодні він справді злодій, я навіть не знаю його імені. Я познайомився з ним багато років тому, якщо мене не зраджує пам'ять. Об'ядовський або Обедзинський. Сьогодні він має прізвище Омела, через рік він, ймовірно, змінить його на якесь зручніше. Та це дивна людина. Звичайно, він злодій». — І п'яниця, — додала Люція, — мені було б соромно повторювати вам, пане професоре, що він мені виговорював. — Ви справді пили з ним, пане професоре? — Я трохи випив, трохи забагато, — усміхнувся Вільчур. — Але що це пані в шубі? Ви виходите? — Так, я просто чекала на вас, пане професоре, бо сторож сказав мені, що ви незабаром будете йти. — Це чудово, тоді ходімо. На дворі був легенький морозець. Легені з задоволенням вдихали освіжаюче повітря. Вони перейшли на інший бік вулиці. Професор вільчур зупинився і почав розглядати будівлю клініки. Майже всі вікна світилися м'яким білим світлом. Високий, піднесений фасад будівлі, який панував над оточенням, мав у собі щось гідне, спокійне і незмінне. Професор стояв нерухомо. Минали хвилини. Здивована його незвичайною поведінкою, Люція подивилася на його обличчя і побачила дві сльози, що збігали по щоках. «Професоре!» гукнула вона пошипки. «Що з вами?» Він повернув голову в її бік і посміхнувся. «Я трохи зворушився. Я залишив тут багато душі. Багато залишили». «Так, пане Люціє, залишив. Я більше ніколи не повернуся сюди. Це прощання». «Про що ви говорите, пане професоре?» «Так, пані Люціє, сьогодні я був тут востаннє. Я подав у відставку, передав керівництво професору Добранецькому. Я вже старий, пане Люціє». Люціє не могла відповісти. Горло стиснуло, вона тремтіла, мов лихоманці. Вільчур помітив це і обережно взяв її під руку. Ходімо же, зрештою, нічого важливого не сталося. Це звичайний порядок речей. Старі поступаються місцем молодшим. Так було спочатку світу. Не хвилюйтеся з цього приводу, пане Люці. Страшно, страшно, повторювала вона тремтячими губами. Та нічого страшного. Всі так переконували мене, що мені треба відпочивати, і я нарешті їм повірив. Оближьмо, і не говоримо більше про це. Як ви провели свята?» Вона похитала головою. «Ох, пане професоре, я справді не можу зібратися з думками. Це впало на мене, як грім з ясного неба». Він коротко засміявся. «Ну, не зовсім ясного. Ця хмара довгий час нависла над моєю головою, і... Там не стільки було грому, скільки якось шипіння та свисту. Дуже дивна хмара. Мене тішить лише те, що єдина блискавка з неї впала з моєї волі. Отож, скажіть, як ви провели Різдво? – А чого ви питаєте, пане професоре? – сказала вона замить. – Ви ж знаєте, що для мене це не могли бути веселі свята. – Чому ні? Ви молода, талановита, життя для вас відкрите. «Ви щойного розпочинаєте! Які турботи були у вас!» Замість відповіді вона міцніше притиснула ліктем його руку. Він замовк, і так мовчки вони йшли довгий час. Лише одну мить протягом усього Різдва я була щасливою, дуже щасливою. Це тоді, коли я здогадалася, що це ви прислали мені ті троянди. Професор від здивування прокашлявся. — Я знаю, що це ви, — продовжувала Люція, — хоч ви були такі недобрі, пане професоре, що не написали жодного слова і не дали мені знати, що ви у Варшаві. Але це і так з боку пана професора вияв незаслуженої до мене доброти, що ви про мене згадали, що ви про мене подумали. — Я, старий егоїст, подумав про вас на святвечір, — і зізнаюся, що мені в голову навіть прийшла недоречна думка запросити вас на святкову вечерю. Люція зробила паузу і глянула йому в очі. У її погляді було стільки тепла і радості, що аж защемило його серце. Щоб прикрити своє зворушення, він почав говорити. «Я сидів самотньо, як бурсук у ямі, тому й не дивно, що найдивніші ідеї спали людині на думку». І саме на святвечір, що ж, ходімо, не стіймо тут, бо блокуємо вуличний рух. Святвечір, ялинка, сіно під скатертиною, спогади, все це вибиває людину з рівноваги. І чому ж? Чому ви мене не закликали? – сказала вона і щирим докором в голосі. Я вчасно одумався. Насправді мені хотілося того вечора бути у вашому товаристві. Але ви безсумнівно знайшли більш приємне і веселе товариство, яке більше підходить до вашого віку. Ні, ні, ви говорите нещиро, перебила вона. Ви ж знаєте, що я хотіла провести з вами не лише цей вечір, але й усі вечори, всі вечори до кінця мого життя. Його голос тремтів, коли він звернувся до неї неприємним голосом. Не говоріть мені дурниць, на все життя. Повторила Ліція. Вільшор вимушено засміявся. «Ну, якщо йдеться про мене, то ви б навіть не дуже ризикували, бо вже не надто багато цих вечорів залишилося до кінця мого життя. Але не варто говорити про подібні речі, бо це смішно. Хтось інший міг би нас підслухати і добре посміятися. У мене дочка майже вашого віку, і я міг би бути вашим батьком». «А як же ще?» Але це не має ніякого значення, — жваво запротестувала Люція, — має, і завелике. Для мене має значення те єдине, що я люблю вас, що я обожнюю вас і просто не уявляю собі, як я могла б жити на відстані від вас. Тепер зупинився Вільчур. — Пану Люціє, — серйозно сказав він, дивлячись у її сяючі очі, — ви ще дуже недосвідчена, повірте мені, почуття дами у всій красі та свіжості – результат просто непорозуміння. Ви мене любите, я видаюся вам людиною, якою можна захоплюватися доброзичливо і нарешті співчувати з приводу того, що недавно мене спіткало. Але це не любов. Через місяці, через рік – це мене, бо це повинно минути і тоді ви переконаєтеся, що в цей момент – що сьогодні нерозважливо ви наближаєтеся до безодні. На щастя, на краю цього проваля стоїть бар'єр, який зупинить вас. Цей бар'єр — це мій досвід і моє знання про життя. Дорога дитино, колись ви будете мені за це вдячна, колись пригадаєте мої слова». Люсія сумно посміхнулася. «Пане професоре, я й не очікувала іншої відповіді. Я знаю, що я вас не варта, ні в якому разі, і я знала, що саме такою буде ваша відповідь. Так, бо як же іще можна відповісти жінці, на любов якої в душі немає відвуку? Ви помиляєтесь, пане Люці, Вільчур нахмурився. Те, що ви мені сказали, те, що ви відчуваєте, це для мене великий, великий і цінний дарунок, Людина, яка у своєму житті зазнала так мало теплих почуттів, вміє їх високо цінувати, однак це не означає, пану Люціє, що вона зможе відповісти на них такими ж почуттями. Життя робить свою справу, роки роблять свою справу, серце висихає, душа втрачає свої соки, бадьорості, стає терпкою і жиловою, висихає на пергамент. Треба це розуміти, пано Люцією. Не вірю, похитала вона головою. Три роки я спілкуюся з вами, придивляюся до вас, щодня бачу симптоми вашого вразливого серця, величі життєву силу вашої душі. Ваше серце свіже, як серце дитини. Ви ж любите людей. Професор задумливо рушив вперед. Так, дорога пані, але це щось інше, це не особисте, воно не бере за душу до самого дна, рве всі нерви, не становить сенсу днів і ночей. Як би це вам сказати? Між люблячим серцем юнака і моїм така різниця, як між палаючим багатям і тихенькою церковницею. Бачите, ось ці дві любові, два різних кохання. Вони знову йшли мовчки. Їх минали на численні перехожі. «І ви ніколи не кохали?» – спитала Люція. Вільчур підняв голову так, ніби вдивлявся в якусь точку між зірками, і нарешті сказав «Я кохав колись». Її звали Бата. Здавалося, він наче забув про присутність Люції і говорив як сам собою. Вона була молода і красива, і ніколи мене не кохала. Була моєю дружиною. Давно це було, багато років тому. Була моєю дружиною, не дружиною, скарбом, королевою, дитиною. Я вже й сам зараз не знаю, вона була сенсом і метою мого життя. Кожна моя думка була думкою про неї. Кожен мій вчинок був вчинком для неї, я кохав. О, я знаю, що значить кохати. Я пам'ятаю себе в ті роки, також пам'ятаю, що я не міг, не міг завоювати її серце. Я, мабуть, був надто товстошкірим, обсипав її ласкавими словами, тремтів від думки, що якась найменша її примха не буде задоволена. Але в неї не було маленьких примх. Вона прагнула лише одного. Вона хотіла покохати. А я не міг стати тим, кого вона могла би покохати. Завжди, щодня в її очах я бачив якийсь, наче, страх переді мною, безмежну відстань, яка відділяла її думки, її світ від мого. Вона була зразковою дружиною, навіть бували хвилини, коли я починав вірити, що ми зближаємося. Однак ілюзії швидко зникали, і знову я ставав безпорадним перед цією мовчазною, незрозумілою для мене істотою, Певне, такою ж незрозумілою для мене, як і я був незрозумілим для неї. Щодо мене, то вона поводилася, як маленьке дитя, котре потрапило в клітку до слона. Вона довіряє йому, але боїться кожного свого поруху, кожного свого слова, бо не знає, як відреагує цей великий, важкий звір. Вільчур замовк, через деякий час Люція запитала. Вона померла. Професор ствердно кивнув головою і раптом оживився. «Ну, ходімо, зайдемо до мене, я покажу вам її фотографію». Ніби не очікував найменшого протесту від Люції, одразу повернув до свого дому. Люція йшла поруч, усе в ній всередині тремтіло. Її власні зізнання, а тепер ще й зізнання професора, розбурхали в ній страшену плутанину думок і почуттів. «Чому ж вона не жила раніше?» Чому ж вона не пізнала його раніше за ту глупу і негідну, яка не могла оцінити свого щастя? Люція знала, що Вільчур колись був одружений, і вже багато років він удівець. Три роки тому вона навіть мимохідь познайомилася з його дочкою пані Чинською, до якої відчувала справжню симпатію. Про романтичне минуле родини Вільчурів – по місту кружляло так багато суперечливих історій, що важко було відрізнити правду від уявних речей. Більше того, Люція не мала схильності цікавитися тим, що спонукає інших жінок купатися в чужих справах. Щодо вільчора, то вона навіть і надалі хотіла, щоб він залишався для неї загадковою фігурою, напівлегендарною, напівреальною. Вона хотіла пізнавати його день за днем так як сторінка за сторінкою розкривається розповідь про трагічне переживання улюбленого героя, історія його життя, лабіринти його душі. З приводу різних професійних питань, Люція вже кілька разів відвідувала віллу професора. Він завжди приймав її у вітальні. Цього разу вперше запросив її до кабінету. Він увімкнув світло і, нічого не сказавши, вказав на великий портрет над каміном. Широкої, сріблястою рамою на Люцію споглядала великими, ніби трохи здивованими очима, красуня з русявим волоссям і його щемувалом обличчя. Смуток ніби оповив невеликі вуста, красива витончена рука з довгими, гарними пальцями безвладно лежала серед складок темного шоку сукні. Хвиля ревнощів стисла серце Люції, їй видавалося, що ця пані на портреті у сто разів красивіша за неї, незрівняно витонченіша і делікатніше. Вона мала на ім'я Бата, почула за собою тихий голос вільчора. Одного разу я повернувся і застав будинок порожнім. Вона пішла, вона покинула мене, покинула мене задля іншого. Заради любові. Люція відчула, як її серце шалено забилося. Раптово вона повернулася, схопила руку Вільчура і гарячково, несамовито плачучи, почала її цілувати, ніби тими поцілунками хотіла нагородити його за ту кривду, ту злочинну кривду, за подія отою. «Що? Що ви робите, пані Люціє? Обурено вигукнув Вільчу, раптом повернувшись до реальності. «Дайте мені спокій! Це ні на що не схоже!» Він посадовив її тремтячу від плачу у фотель, окинув поглядом кімнату в пошуках кравки з водою. На столику біля каміна стояв коньяк. Професор налив келишок і подав люці, звертаючись твердо і водночас ніжно, як зазвичай переконував своїх пацієнтів слухатись його. «Випийте це зараз!» Люсія послушно підкорилася його наказу і повільно заспокоїлась. А Вільчур тим часом говорив. «Ви повинні контролювати свої нерви, шановна пані, тримати себе в руках. Що ж ви за лікар, якщо чужі страждання виводять вас із рівноваги, наскільки що в старому поштивому професорові ви раптом побачили кардинала, до руки якого припали в поцілунку? Може, таким чином ви хотіли вшанувати мою старість?» Відібрати у мене решту ілюзії, як ви зараз виглядаєте. Будь ласка, витріть ці непристойні сльози. Він подав їй свого великого носовичка, а Люція, витираючи очі, все промовляла. Ненавиджу її, ненавиджу. Сидячи у фотелі, вона потроху заспокоювалася. Ну, може ще одну чарочку? – спитав Вільчур. Люція заперечила порухом голови. Дякую і дуже. Перепрошую за цей спалах істерики. Поводжуся справді огидно. Через звічливість і тактовність я не смію перечити, навмисне сказав Вільчур невдоволеним тоном. Не смію перечити. Ви поводитеся так, як анемічна учениця жіночої школи після перенесеної золотухи. Професор хотів розсмішити дівчину, але його слова не потрапили до свідомості Люції. Ви... «Ви все ще кохаєте її?» спитала вона і прикусила губу, щоб знову не розплакатися. Брови вільчо розійшлися. «Дорога пані, минуло вже стільки років, стільки води утекло, стільки разів навесні її могила вкривалася новою травою. Час робить своє. У мене залишилася пам'ять, гіркі і болісні спогади, шрам. Я пробачив, Ось і все. Він на мить задумався і додав. Бачите, із цього ви можете дізнатися, що робить час. Усе минає. Те, що колись здавалося нам Всесвітом, з часом ми бачимо маленькою полинкою і не можемо зрозуміти, чому тоді піддалися ілюзії. «Ну ні», – сказала Люція. але ж ви досі вважаєте, що та жінка була для вас Всесвітом». Справжні, кохання, навіть згасли все одно залишається чимось великим. Вільчур махнув рукою. Це у таких самітників, як я. Хто знає, що б я сьогодні думав про бату, якби незабаром після її відходу на моєму шляху постала якась інша жінка, якесь ніжне серце, якесь глибоке почуття, він посміхнувся і додав. Але на своєму шляху я не зустрів ніжних сердець. «Жінки моєю дорогою не ходять?» Люція посміхнулася. «Не ходять, але ви їх не бачите. Коли ж з'являються такі наполегливі і поводяться нав'язливо, то ви їх позбуваєте за допомогою проповіді про різницю в віці». «Це не проповідь», – сказав він ніжно. «Це переконання. Йдеться не лише про вік, пане Люція. Слід також враховувати, що власне я, людина, кінчена. «Що ви говорите?» – запротестувала вона. «Саме так. Зношений старий чоловік, викинутий за борт», – переконував її серйозно Вільчур. «Ну подумайте, які в мене можуть бути перспективи? Я б міг розпочати приватну практику вдома, але це означало постійний контакт з усіма цими людьми, від погляду на яких мене верне. Я хірург. Зрештою, я не можу робити операцію вдома, і в результаті буду змушений просити надати операційну. Ви ж самі розумієте, що після моєї відставки сьогодні наражати себе на будь-які запитання, коментарі, зауваження, чи навіть косі погляди було б вище моїх сил. Отже, то що ж мені залишається? Догоряти. Догоряти. Хліб для заслужених і без масла, бо ви мусите знати, що я повністю розорений. Цей будинок, в якому ми зараз перебуваємо, вже не є моєю власністю. Мене ласкаво залишили тут доживати віку. Професор сумно посміхнувся. Доживати в надії, що життя скоро закінчиться. Я абсолютно з вами не згодна, енергійно протестувала Люція. Але ж вам залишається, поки ви не позбудетесь цієї зрештою зрозумілої дратівливості на пункті зустрічі з ними, такий величезний напрям роботи, як наукова діяльність, університетські лекції, клініка, літературна творчість. Вільчур задумався. Ні, це не в моєму характері. Я можу писати лише тоді, коли писання заповнює вільний від активної роботи час. А щодо лекцій... «Ай, дорога пані, і звідти мене вигризуть? Ні, мені нічого не залишилося, от лише як замкнутися в домі і чекати смерті. Вона ж не забариться. Так уже це в природі влаштоване, що непотрібне зникає саме собою. Я відчуваю, що я непотрібний. Власне, це я й маю на увазі, пане професоре. Я маю на увазі те, що ви почуваєтесь непотрібним». Я хочу переконати вас, що це просто миттєвий настрій, який незабаром минеться. Я хочу переконати вас, що ваша життєва сила не ослабла, що ваша геніальність чи енергія зовсім не зменшилася. Це тимчасова депресія. Не вірю. Тож я переконаю вас. Яким чином ви почали ту свою велику роботу про ракові пухлини. Не так розпочата, як закинута. Я вже з рік до неї не зазирав. Мені замало багатьох матеріалів. Треба було б їх збирати, шукати, сортувати. І я вам скажу відверто, що не відчуваю найменшого бажання робити це. Тоді я допоможу вам, я подбаю про це. Це була б самовідданість з вашого боку. Ви добре знаєте, пане Люціє, що я не можу прийняти таку жертву. Воно ж це ніяка не жертва. Ви за це виділите мені частину авторського гонорару, або, наприклад, поставите поруч зі своїм ім'ям моє у співпраці з доктором Люцією Канською. Така честь не будь-що. Після тривалого наполягання Люції, Вільчур хоч і неохоче, остаточно вирішив, і наступного дня вони розпочали працю. Зазвичай вона приходила після обіду. Разом вони працювали над рукописом, зазначали, де слід додати матеріал, влучали бібліографічні деталі з професійних журналів. Перед вечором вони спілкувалися за кавою, після чого Люція прощалася з професором, щоб наступного дня з'явитися з пакунком нотаток чи книжок, відібраних з бібліотеки. Робота просувалася важкувато. Супереч прогнозам Люції депресія Вільчура не проходила. Він часто відкладав авторучку і впадав у роздуми на кілька годин, після чого вже був не в змозі не лише працювати, але навіть розмовляти з Люцією. Одного разу вона застала його п'яним. Люція була близька вічаю, але все-таки вирішила і все ще твердо вірила, що щось станеться і змінить ситуацію, змінить ставлення вільчура. Так пролетіло два місяці. Час люції минав між працею для професора і заняттями в клініці та пошуками роботи в якомусь іншому медичному закладі, бо хоча з боку професора Добранецького вона не зустрічала жодних утисків, на які очікувала на початку, та все одно почувалася жахливо. На перший погляд у клініці все йшло по-старому. Ніяких змін і зрушень не відбувалося, але атмосфера стала зовсім іншою. Більш чутливі, а до них належала Люція, відчували це на кожному кроці. Тут ніхто ніколи не згадував прізвища Вільчура. Ця тиша ніби висловлювала сором, що ось так легко його випхали, відвернулися від нього, забули. Скорзьким вона стикалася дедалі рідше. З часу їхньої принципової розмови він не намагався повернутися до тієї теми, але не змінився щодо неї. Про приватні справи вони взагалі не говорили. Тому він не знав, що Люція співпрацює з професором Вільчером. Він також не знав, що вона шукає іншу роботу. Лише одного разу, коли він після розмови з Добранецьким мимохід запевнив, що її становище в клініці не порушено, вона відповіла коротко. «Мені все одно». Насправді, їй було не все одно. Через надлишок лікарів у Варшаві вкрай важко було знайти роботу. Поки що Люція безрезультатно відвідала десятки установ, записували її адресу та номер телефону і обіцяли повідомити, коли відкриється вакансія. Тим часом прийшов березень, а з ним і рання весна цього року. На вулицях було все більше ошатно вбраних жінок і чоловіків у костюмах, дерева випускали перші пуп'янки, деякі кущі вже ледь зазеленіли. При цьому Люція не могла не помітити, що з кожним днем Професор стає все похмурішим і що його зовнішній вигляд також погіршується. Вона вирішила також виводити його на прогулянки. Спершу він навіть не хотів про це чути, але погодився за умови, що вони виходитимуть вечорами, уникаючи тих місць, де можна було зустріти знайомих. В селі зараз має бути чудово. Чи ви знаєте весну в сільській місцевості? Я лише неясно пригадую її з дитинства. Ви багато втратили, весна на селі, земля пахне, ви розумієте, земля пахне і повітря пахне, птахи, дуже багато птахів, заклопотані, збентежені літають, щебечуть, поспішають, несуть якісь стебельці, якісь соломинки, якісь клаптики моху і жайворонки високо в небі, і корів гонять на пасовище, Небо таке блакитне-блакитне. Я провів кілька таких весен на далеких околицях у Білорусі. Ви там колись бували? Ні, ніколи. Тихий край, прекрасний край. Земля трохи порізана пагорбами, між якими озера, густі ліси, вистелені ялівцем і ліщиною. Хати соломою вкриті, не всі, ті, що заможніші, Черепицею або дерев'яним гонтом, але взагалі біднота, бідні люди, убогі, прості, хороші люди. О, про це я не пригадав, коли говорив з Омилою. Він стверджував, що всі люди погані, але він говорив про місто. Ох, якби він пізнав той край, пізнав би тих людей, може, він і мав рацію. Місто це чудовисько. Воно асфальтом і бетоном відділило людину від землі. Звідки і черпати свої почуття? Почуття виходять із землі, як і всі живільні соки. У місті вони пересихають, розпадаються, перетворюються на пил. Залишається тільки мозок, запалений боротьбою за існування, мозок, який не здатний думати, тільки комбінувати. Планувати якісь махінації, щоб швидше, більше, спритніше. Людина не бачить себе, не бачить світу. Погляньте на ці будинки, вони закривають обрій, оточують нас з усіх боків. Залишаються тільки невеличкі отвори, ніби тунелі, через які ми можемо вибратися з цього монстра. Тільки доріг, тільки залізничних колій. Професор задумався, а потім продовжив. На прикордоні є таке маленьке містечко, Радовляшки. Кілька вулиць, невеличкий костел, дерев'яна церковця і десь тисяча чи дві тисячі жителів. Через радолішки проходить широкий тракт, обсаджений старими березами, товстими, вузлуватими, скривленими, вкритими і грубою від старості корою. Дорога ніби бита, але восени і на весни стоять калюжі, а влітку вітер здиймає хмари пилу. За містечком дорога повертає на південь. І вже через кілька хвилин видно млин. Млин старого прокопа-мельника. Млин лежить над ставами. Над трьома ставами. Це водяний млин. Один ставок великий, густо зарослий верболозом, інший менший. Ніби нагадує нирку. Тут береги лаєні, луг поволі сходить до самої води. Дно піщане. Тут баби на дошці прачами пируть білизну, а по той біг, де буя і розлога вільха, купаюся. Але це лише від Івана Купала. Там вірять, що раніше купатися шкоди здоров'ю. Натомість нижній став круглий, як ніби хтось окреслив його циркулем. Тут купають кони і сюди гонять худобу на водопій. І шумом пінячись спадає каскадом вода, а зверху долинає постійний шум жорен. На ставках плавають гуси й качки, Іноді на воду сяде чирок, чи якийсь перелітний лебідь або нерок. Млин прокопав мельника. Добрі люди, прості люди. Я там не був уже три роки. Ну, вони мене точно пам'ятають. Для них я не був зайвою людиною. Для них я не був перешкодою. Вільчор задумався. Ви не сумуєте за ними? Спитала Люція. «Що ви кажете?» – наче втямився він. «Я питала, чи ви не сумуєте за ними?» На обличчі Вільчура засяяла посмішка. «Та хотів би їх побачити. Багато що там, напевно, змінилося. Три роки. Василю женився. Наталка підросла. Ольга і Зоня теж, мабуть, знайшли собі чоловіків. Добродушні баби. Він засміявся і повернувся до Люції. Зуня навіть хотіла на собі оженити, тож була б радість, якби я заїхав туди. Люція подумала, що справді така поїздка до лародовішок, про які професор згадує з таким теплом, ідеально підійшла б йому. Це б заспокійливо вплинуло на його нерви, дозволило б одірватися від недавніх переживань. Він повернеться з неї відпочилим і з новим запасом енергії. «А знаєте що, пане професоре, а чому вам не відвідати їх?» – сказала вона. «Відвідати?» – здивався Вільчур. «А як же? Ви говорите про них з таким теплом, так приємно згадуєте їх. Це б стало приємною розвагою для вас. Ви так довго не виїжджали з Варшави?» Вільчур глянув на неї. «Отакої», – сказав він. «Хочете позбутися мене бодай на трошки?» Люція засміялася. Саме так. Хочу позбутися вас. Бачите, пане професоре, яка я некорислива. Я закликаю вас до цієї поїздки, хоча знаю, що там під радолішками зачаїлися Соня чи Зоня і чекає на вас. Вони обоє засміялися. Професор вже давно не був у такому гарному настрої. І Люція розуміла, що настрій цей навіяли спогади про той млин. Вона вирішила кувати залізо, поки гаряче. Ну, серйозно, я не бачу жодної причини, чому б вам відмовитись собі у цьому задоволенні. А ви знаєте, що це зовсім непогана думка, і думаю, що і вони б зраділи моїм відвідинам. І ви б трохи розважилися, побачили б старі місця, які так любите. Дихнули б іншого повітря. Насправді зараз у Варшаві вас нічого не тримає, а така гарна весна на дворі. З цього дня пропозиція Люції не давала спокою Вільчорові. Дійсно, перспектива відвідати млин Прокопа здавалася йому дедалі привабливішою. Він оживився, розповідав Люційної подробиці про млин і його життя там. За тиждень, постійно заохочуваний нею, він нарешті сказав їй. «Все, я вирішив. Я їду в Радолишки, тільки перед тим нам слід закінчити збір матеріалу для першого тому», а ви його впорядкуєте, поки я буду відсутній. Вона mm -hmm. дуже зраділа з такого його рішення і з подвійним завзяттям взялася до роботи. Незважаючи на її старання, стало зрозуміло, що це затягнеться щонайменше на місяць. І Люція почала побоюватися, що тим часом професор може змінити свою думку щодо радолішок. І це справді сталося, але через цілком непередбачувану причину. Одного дня, коли Люція, як звичайно, прийшла після обіду, в кабінеті професора застала страшний безпорядок. Усі шухляди були висунуті, на тахті порозкладені купи книжок, на підвіконі лежали відкриті футляри з хірургічними інструментами. «Що сталося?» – здивовано запитала вона. Вільчур вискочив з-за письмового стола, а його обличчя було роздратоване і збуджене водночас – навіть забув привітатися з нею. «Пану Люціє!» – урочистим тоном вимовив він. «Знайшов. Я знайшов вихід для себе і тепер знаю, що зроблю і знаю, для чого живу. Я покидаю Варшаву назавжди. Так, пане Люціє, я був божевільний або непритомний, якщо раніше цього не розумів. Так, я повертаюся до них назавжди». «Тут нав'язали мені, що я непридатний, але там, там я знаю, що буду придатний, там я доведу собі іншим, що я не є непотрібний мотлох, що я ще можу працювати, багато років працювати на благо людей, тільки не цих тутешніх поганих людей поганого міста. Я ж там був такий щасливий, ви бачите, що таке місто» отрує, робить тупим серед цих вулиць, цієї суети, і поспіху, пристрастий. Людина забуває, ким вона сама є, забуває свої уподобання і бажання. Я потрапив у цей вир, ніби одурманений, крутився в ньому, не розуміючи, що це не моє місце, що все мене тягне туди, до тих людей. <кхем> Збуджений він ходив кімнатою, і безперестанно говорив, я все продумав. Продаю речі, меблі, біблі, бібліотеку, різний мотлох. Таким чином підзбираю трохи грошей, за які зможу сяк так влаштувати собі невеличку амбулаторію в млині, зручну аптечку та подібні речі. Ви навіть не уявляєте, який я щасливий. На всю околицю є лише один лікар, який, крім того, бідує і не може дозволити собі безкоштовне лікування селян. Зрештою, він не хірург. Вони пригадають старі часи. Часи, коли я був знахарем, але тепер все буде зовсім інакше. У мене будуть дезінфікуючі засоби та першокласні інструменти. Хо-хо-хо! Там на мене чекає багато роботи. Я вже пригадав, що дочка Гайового з радолиських лісів має пухлину печінки. Ви розумієте? Звичайно, я не міг їй нічим допомогти, не маючи гідних інструментів. Але зараз спробую. «Минуло три роки, можливо, вона ще жива». Люція стояла нерухомо і з жахом водила за професором очима. Він говорив щось іще, але вона вже не чула цього, повністю охоплена думкою, що він вийде, назавжди вийде, що вона не зможе бачити його щодня, допомагати йому, наглядати за ним, піклуватися про його справи, його здоров'я. Їй стало гірко від усвідомлення того, що він вирішив поїхати навіть не подумав, який удар це буде для неї. Йому навіть не прийшло в голову, скільки вона страждатиме від такого його кроку. Він не подумав про неї, не взяв її до уваги. Ось і зараз він, схоже, не помічав її. Вільчур швидким кроком по діагоналі перейшов в кімнату і сказав, «Я припустився шаленої помилки, що взагалі звідти поїхав. Бо для чого, навіщо, якщо мені там було так добре?» Там моє місце, там відпочину від цього міста, там знайду довіру і прихильність. Ось так. У цьому полягає щастя, а якщо не щастя, то у будь-якому разі почуття задоволення, відчуття корисності – це просто виходить на одне. Професор говорив про них, говорив про себе, проте жодним словом не згадав про неї. Однак Люція не відносила себе до тих жінок, які легко здаються. Десь у підсвідомості раптом народилося рішення. Наступної миті ця думка знайшла відображення у її словах. «Я поїду з вами, пане професоре». Спочатку він не зрозумів. «Як ви кажете?» – Люція чітко повторила. «Я кажу, що поїду з вами». «Це ідеально!» – зрадів він. Але я б більше хотів, щоб ви просто приїхали до мене в гості, коли я оселюся там і все влаштується. Ха, я вам там все покажу, ви побачите, як там красиво і приємно. Ні, пане професоре, перебила Люція його, я хочу їхати з вами. Їхати і залишитися з вами там? Вільчур з недовірою глянув на неї. Що за жарти? Ніякі не жарти, я поїду з вами. Яка недоречна думка. Чому недоречна? Ну як же ви у такому віці на глуху провінцію? Ні, навіть нема про що говорити. А я все одно поїду, стояла на своєму Люціє. Вільчор зупинився перед нею. Чи можу я знати чому? Чому ви маєте туди їхати? Допомагатиму вам. Але мені не потрібна ніяка допомога. Ви говорите неправду. Під час кожної операції потрібна допомога. Вільчор оборився. Для цього не потрібна допомога лікаря, просто будь-який сільський хлопець чи баба допоможуть. Не можу повірити, аби хтось незнайомий з медициною міг би бути кориснішим, ніж кваліфікований лікар. А крім того, ви самі сказали, що там буде великий наплив хворих, що вам часто доводилося доручати робити перев'язки комусь некваліфікованому. Я знаю, що можу бути вам корисною. Зрештою, вам також потрібен жіночий догляд. Чому б я не мала їхати? Мене з Варшавою також нічого не пов'язує. Тут мене нічого не тримає. Вільш роздратувався. Це дуже погано, бо, власне, має бути щось, щоб вас би тут тримало. Тут широке поле діяльності, тут ви зробите кар'єру, знайдете відповідного чоловіка». А й взагалі немає причин переливати з пустого порожнє, Адже від мене залежить, візьму я вас чи ні. І я наперед кажу, не візьму. Моє сумління не мало б ні на мить спокою. Я вважав би себе останнім негідником, якби дошками забивав ваш світ десь у далекій провінції. Я вже старий і більш нічого для себе не хочу. Мені достатньо того, що можу служити іншим людям. Але ви, молода дівчина, все життя перед вами, ви... «Маєте право на особисте щастя!» Люція похитала головою. «Чудово! Але ви, пане професоре, не берете до уваги того, що моє особисте щастя просто допомагати вам!» «Це не мрії і вигадки! Через кілька місяців чи через рік вам це вивітриться з голови, лише тоді ви будете почуватися нещасливою, нудьгуватимете в апатії!» «І мені доведеться це терпіти, на додачу ще й з повним почуттям власної вини. Погано сказав, що доведеться. Не доведеться. Не доведеться, бо вас не візьму, і справу закрито. Якщо ви хочете довести мені свою доброту, допоможіть мені ліквідувати весь цей крам. І з цим буде багато роботи, але мене підганяє нетерплячка. Я хотів би виїхати якнайшвидше». Категоричність професора так вплинула на Люцію, що вона вже ніколи не поверталася до цієї теми. Полемізувати з Вільчером було абсолютно даремно. Незважаючи на це, вона не робила нічого, щоб відтягнути підготовку до від'їзду. Старанно шукала покупців і торгувалася з ними, водночас допомагаючи професорові з покупками. Врешті-решт всі збори наблизились до кінця. Від'їзд було заплановано на 14 квітня. Попереднього дня ввечері Вільчур попрощався з Люцією. Його потяг відходив о сьомій ранку, і він не хотів, щоб вона так рано зривалася з ліжка і проводжала його на вокзал. «Щойно я там влаштуюся», – сказав він, – «напишу вам і надішлю запрошення. Я дуже зрадію, якщо ви приїдете на кілька днів чи навіть і на цілу відпустку». Люція дуже тепло попрощалася з професором. Він був приємно здивований, що вона навіть не намагалася наполягати на тому, щоб відпровадити його на вокзал. Вона була весела, а, може, так майстерно грала, не бажаючи нашкодити йому. «Яке в неї добре серце!» – подумав Вільчур, коли вони розлучилися. «Це золота дівчина!» І раптом йому стало шкода що він так категорично відкинув її жертовну готовність супроводжувати його до далеких околиць. Але він тут опанував себе. Ні, це повинно бути нове життя, нова фаза. Це вже не для мене, це для інших. Наступного дня о шостій ранку разом з Юзефом та багатьма скринями, скриньками, валізами, які треба було здати в багаж, він прибув на вокзал. Гуляючи по перону перед відправленням потяга, професор постійно поглядав на годинник. Справді, він сам просив, навіть наполягав на тому, щоб Люція не приходила, але він відчув якусь гіркоту від того, що її не було. На мить його охопив глибокий су майже розчарування. Провідник повідомив, що час сідати. Вільшур попрощався з Юзефом і увійшов у своє купе. Крізь прочинене вікно впав яскравий сніп сонячних променів. Він відкинувся назад і дивився на порожній перрон. У визначений час поїзд рушив. Вільчур стояв у вікні, вдивляючись у Варшаву, яка віддалялася у це погане місто, яке його перемогло, зламало і виплюнуло зі своїх нутрощів як якийсь непотріб, вичавлений, відпрацьований. Нехай Бог прощає йому! Нехай Бог їм прощає. Повторяли його вуста, але слова не мали ніякого відлуння в його серці. Серце болісно стискалося, у нього запеклася кривда, сашкаруб жаль. І це страшне почуття самотності. Він знав, що після прибуття на місце це почуття зникне, але зараз із ним було важко понад силу. Вагоні колеса вже вистукували на останніх стрілках, останні будиночки міста віддалялися у прискореному темпі, останні дими із заводських коменів монстра розчинялися на обрії. За спиною він почув, як відчиняються двері купе. Професор обернувся. З дорожньою сумкою в руці перед ним стояла Люція. Розділ сьомий. Доктор Ян Кольський, прийшовши вранці в клініку, знайшов на своєму столі лист, написаний рукою люції. Він одразу пізнав її почерк і з неприхованою цікавістю відкрив товстий конверт. В ньому було вкладено кілька банкнот та два аркуші паперу. На першому аркуші він прочитав Дорогий пане Яне. Оскільки мій від'їзд стався досить раптово, я не встигла попрощатися з вами особисто, про що прошу на мене не гніватися. Обставини склалися так, що мені довелося надовго покинути Варшаву. Можливо, назавжди. Кажучи, до побачення, хочу обтяжити вас своїм проханням. А саме, я не встигла подати заяву про своє звільнення в адміністрацію клініки, Додаю її в письмовій формі і разом з цим передаю отриману до кінця місяця зарплату, яку, прошу ласкаво, повернути в касу. При цією установою я хочу бути чистою, хоча мені й належить відпустка. Я переконана, професор Добранецький новину про моє звільнення сприйме щирим задоволенням. Мушу додати, що і для мене розлучення з клінікою у такому стані, в якому вона є сьогодні, велике полегшення. Надсилаю вам найкращі побажання. Я впевнена, вони справдяться, оскільки вони щирі і тому, що ви заслуговуєте на такі побажання. Я буду пам'ятати про вас. Якщо в моєму житті трапиться щось більш гідне уваги, можливо, я вам напишу. Привітання всім. Від мене передайте окремий привіт пацієнту з палати 116 і побажайте йому швидшого одужання. Гаряче тисну руку, Люція. Кольський тричі прочитав листа, не розуміючи його змісту. Це впало на нього так несподівано, що вся його свідомість відмовлялася сприйняти те, що сталося, як існуючу реальність. Отямившись, він негайно подзвонив Люції, але її телефон не відповів. Він вибіг з клініки, вскочив у перше ліпше таксі, яке зупинив, і поїхав на вулицю Польну. Двірник також не міг дати жодних пояснень. Пані доктор продала меблі, а сьогодні вранці з речами поїхала на вокзал. Коли він запитав у неї, куди вона має виїхати, то вона сказала, що їде подорожувати і сама ще не знає, куди. «Подорожувати?» – перепитав Кольський. «Ага, саме так і сказала. А на який вокзал вона поїхала? Я вже цього паночку не знаю». «Дякую», – пробормотів Кольський, кладучи йому в руку чайові. Він усе ж повернувся з вулиці назад. Наздогнав двірника і запитав, «О, котрій виїхала пані доктор? Котра то могла бути година?» Двірник почухав голову. «Ну, напевно, ще не було шостої». «Так рано», – недоречно зауважив Кольський. «Чи, може, ви скажете мені, чи вона поїхала сама, чи хтось її супроводжував?» Двірник заперечно похитав головою. Ні, ніхто, прошу пана. Просто спольної Кольський поїхав на вокзал і перевірив, що між шостої і сьомої годиною поїзди від'їжджали майже в усіх напрямах, і неможливо було визначити, який з них потяг Люці. Він пообіцяв собі ще детальніше вивчити розклад руху поїздів, але зараз мусив повернутися в клініку. По дорозі він ламав голову над цією гнітючою подією. Перше, мотиви. Він спробував розмірковувати логічно мотиви виїзду. Було зрозуміло, що вона покинула клініку. Вона не переносила Добронецького, вона не змогла пробачити йому та іншим справи Вільчура. Чому тоді вона покинула Варшаву? Адже у будь-який момент Кольський через свої зв'язки, через колег та друзів врешті-решт міг би знайти і не гіршу посаду в іншому місці. То чому ж вона не сказала про це ані слова? Окрім того... Не написала правди, бо якщо вона встигла позбутися квартири та продати меблі, то могла б, бодай, попрощатися з ним по телефону. Все виглядало дуже загадково. Кольський сумнівався, що тут у гру може бути замішаний інший мужчина. Люція не належала до тих жінок, які піддаються раптовим пристрастям, а крім того, вона була закохана у вільчура. Тут не могло вплинути її родина, з якою вона не підтримувала жодних стосунків, чи далі родичі, які оселилися десь під Сандомиром, чи поблизу Серадза? Цілий день Кольський ходив і працював з похмурим обличчям. Перед вечором він підійшов до Добронецького і, вручаючи лист про звільнення Люці, сказав «Я не можу собі пояснити раптовий виїзд доктора Канської. Мабуть сталося щось важливе, чи знає професор щось про це?» Добранецький уважно прочитав заяву Люці і знизав плечима. Я нічого не знаю і навіть дивуюся, що доктор Канська таким чином розстається з клінікою. Звичайно, якщо ваша ласка, поверніть їй ці гроші. Ви також можете написати, що я висловив своє здивування. Я не можу написати, пане професоре, бо вона не залишила мені свої адреси. Мені це дуже турбує, бо припускаю, що трапилось щось погане. Раптово вона ліквідувала своє помешкання і поїхала у невідомому напрямку. Я зателефонував усім мій знайомим, і ніхто мені нічого не сказав. Добраницький подивився на нього з іронічною посмішкою. «І пан професор Вільчур теж не надав вам ніякої інформації». Кульський широко розплющив очі. «Я не звертався до професора Вільчура, звідки ж він може щось знати». Добранецький засміявся. Ви ще дуже неосвічений, мій дорогий пане колего. Якби я знав, що слово наївний вас не образить, я б його вжив. Зовсім нічого не розумію, пане професоре. Ага, це зовсім не складно, між іншим кинув Добранецький. Як правило, найбільш обізнаною людиною про вчинки жінки є її коханець. Кров раптово вдарила кольському в голову. Спершу він хотів кинутись на Добронецького і вдарити в обличчя, але його погляд перетнувся з глузливим поглядом професора. Він раптом відчув, ніби усі його м'язи зів'яли, ніби наступив параліч нервів. «Так-та», так, -та, крутилося йому в голові, — «цей негідник має рацію. Який же я був дурний, який наївний!» Добронецький недбало, граючи олівцем, сказав, «Не думаю, що наша улюбленіця виїхала з Варшави. У тому, що вона ліквідувала квартиру, я ще не бачу жодних доказів. Від квартири відмовляються не лише тоді, коли переїжджають в інше місто, але й коли, скажімо, переїжджають у квартиру друга. У мене таке враження, що пошуки пани Канської не принесуть вам занадто великих труднощів чи особливого задоволення». Кульський ніби у забутті вийшов з кабінету Добронецького. Підозра, яку викликав професор, наростала і набухала в ньому, заливала мозок кров'ю, стискала кулаки у безпорадній люті, ввила від помсти, просила покарання, або навпаки, проривалася риданнями. Кілька разів протягом ночі він зривався з ліжка, вдягався і хотів бігти до віли професора Вільчура». Він вже вкладав у голові руйнівні звинувачення, які кине йому в обличчя, слова зневаги, якими він засудить її, а потім знову плакав би і впадав у розпач від того, що не мав права не лише на її почуття, але й права судити за її вчинки. Для неї він був ніким, звичайним колегою, якому вона не зобов'язана була пояснювати свої дії. Піде туди і що скаже? Ви обманули мене в листі. «Я розочарувався у вас!» Усе це порожні слова. Вранці його заполонили оптимістичні роздуми. Добронецький погана людина, і тому про інших говорить погано. Це неможливо, щоб Люція могла бути коханкою будь-кого. Її очі дивилися на світ занадто сміливо, занадто відверто. Нічого в неї не було від дівки. Так, він не схвалював цього обожнення, очевидно, платонічного обожнення Вільчура, Усьому іншому вона була чудовою людиною у повному розумінні цього слова. Вранці втомлений, розбитий, Кольський прийшов на роботу. Тривалий обхід хворих, потім асистування в кількох операціях, він відчував надзвичайну втому. Мимоволі, проходячи коридором, кілька разів заглядав до кабінету терапевтів. Вона сиділа за цим письмовим столом, така симпатична, в білому халаті, і з серйозним та розумним обличчям, зі світлим волоссям. Минуло три дні. Кольський сто разів піднімав телефон, щоб зателефонувати до професора Вільчора. Він сто разів ішов і повертався з півдороги до алеї Буску. Він боявся. Він вважав за краще невизначеність, ніж підтвердження прикрих підозр Добронецького. Нарешті, на четвертий день. Цілком розбитий, готовий на все, безвольний, він вирішив дізнатися правду. Навіть найгіршу правду. Принаймні побачить її, що найменше перекинеться кількома словами з нею, почує її голос. Наближаючись до віли професора, Кольський на хвилину завагався, але вагання швидко зникло. Був вечір. Він очікував побачити освітлені вікна, але віла потонула в мороці. Він стояв біля штахет і довго прислухався, перш ніж натиснути на кнопку дзвінка. У тиші довкола себе почув свій дзвінок всередині віли. Зачекав кілька хвилин і знову подзвонив. Знову і знову. Всередині або спали, або нікого не було. Цієї миті на хвірці побачив вивішену табличку. Кульський запалив сірник і прочитав. Віла, здається, негайно. Сірник, який догасав, обпалив йому пальці. Він навіть цього не помітив, ніби спалах блискавки у голові майнула думка. Він виїхав. Вони виїхали разом. Наступного ранку він знову опинився в алеї бузку. У саду перед Вілою чоловік копав грядки. Від нього мало що можна було дізнатися. Віла справді здається в оренду, бо професор Вільчур виїхав. А коли виїхав професор? «Ну, 14-го. Дата співпадала з датою виїзду Люції. Вранці?» «Рано вранці. Не знаєте, куди?» «Ну, звідки ж я можу знати?» «Якщо хто і може знати, то, мабуть, Юзеф. Він проводжав пана професора на вокзал. Також вам цього не скажу. Тут він закінчив службу, напевно, служить в іншому місці. Мені не казав, де. Але зачекайте, зачекайте хвилиночку, хвилинку». «У нього на тамці є якісь родичі, які мають пральню. То, може, від них ви довідаєтеся?» На тамці було кілька пралень. Відвідавши кожну по черзі, Кольський нарешті знайшов потрібну. Насправді належала тітці колишньої слуги професора Вільчура. Груба баба з дуже червоними щоками та маленькими пронизливими очками недовірливо зустріла Кольського. «А яка у вас справа до нього?» Я хотів би з ним побачитись, пояснив Кольський. Ви з поліції, чи що? Та де я там? То, може, про роботу. Якщо так, то вже пізно, бо мій племінник уже знайшов роботу. Він зайнятий до вересня. Якщо ви хочете, будь ласка, залиште адресу, то у вересні він прийде. У кого він дістав роботу? Можете дати мені адресу? Я... А того я й не знаю. Просто сказав, що на якомусь кораблі він пішов стюардом. На кораблі? А ви не знаєте, він не міг вам сказати, куди поїхав професор Вільчур. Бабище знизала плечима. А чого б це він мав мені говорити про такі речі? Як я можу знати? Вибачте, пані. Кульський поклонився і пішов. На цьому обірвався останній слід. Того ж вечора родина Добранецьких влаштувала прощальну вечірку, на яку також був запрошений Кольський. Пані Ніна на літо їхала за кордон, за її словами, щоб зберегти здоров'я. Пані Ніна виглядала квітучо, жива, життєрадісна, сповнена дотипів та грації, переходила від однієї купки гостей до іншої. Коли вона побачила Кольського, який стояв сам один біля дверей будуара, то взяла його під руку і вивела на терасу. Чоловік їй детально розповів про його турботи. Тепер він їй видавався цікавішим і красивішим, ніж раніше. Романтична чарівність завжди сильно збуджувала в неї бажання здобути. Цей молодий лікар, закоханий у свою колежанку, яка покинула його заради старого професора, міг бути цікавою позицією, важкою для подолання. Вона завжди вирізняла його серед інших. «Не буду надмірно неделікатною, – почала пані Ніна, – коли зізнаюся, що здогадуюсь, чому ви такі сумний. Кольський нічого не відповів. Може, я неправильно висловилася, ви б описали це набагато сильнішим словом, еге ж? Пригноблення, можливо, навіть відчя чи трагедія, я вас розумію. Колись у мене також було нещасливе кохання, я знаю, що відчуваєш у ці дні таке відчуття, ніби завис над прірвою, правда? Її м'який, теплий голос і сердечність справляли враження щирого співчуття. Повітря було наповнене бусковим ароматом, який долинав з густих його кущів довкола палацу. М'який вітерець приносив з парку інші запахи. На вулиці Фраскаті весна була у розквіті, а вечір теплий. — Правда, — сказав Кольський. Вона сперлася на балюстраду і продовжувала. — Ой, пам'ятаю, тоді теж була весна. Я сиділа тут, на цій самій терасі, коли мені принесли лист. Лист від нього, які ж страшенно холодні такі листи, тримаєш у руці, як шматочок льоду, вони аж печуть своїм крижаним холодом. А всередині слова, банальні, правильні, жорсткі, ласкаві, стоять вишиковані, як лакеї у святкових лівреях з нерухомими обличчями, що він дуже жаліє, що обставини, що обов'язок, що не може особисто, бо несподівано виникла необхідність із усього цього проглядається вбивче «Я не люблю, от і нещадне покидаю». «І навіщо витрачати стільки заокруглених речень, стільки відшліфованих фраз?» Після паузи пані Ніна додала, «Ви навіть не уявляєте, якою я була нещасною». Кольський подивився їй в очі і сказав, «Я можу. Ви її так сильно кохали». Чи дуже сильно, подумавши, відповів Кольський. Не знаю, чи дуже, у мене немає жодних порівнянь. Я кохаю тільки її і ніколи нікого, крім неї, не кохав. І ніколи не покохаю. Отак, кивнула вона. Це справжнє кохання, пізнаю його. Я й сама тоді так думала, саме віра в те, що ніколи більше нікого не покохаєш, є мірилом величини почуття. Його щирості, глибини. І я обурююсь на тих, хто не може зрозуміти, що людина, яка закохалася, вдруге, перший раз могла кохати по-справжньому. Кульський подивився на неї. Я не розумію, що ви хочете цим сказати? Перш за все те, що людина живе, а все, що живе, змінюється. Зрештою, саме життя. Це не що інше, як постійні зміни, чи не так? Так. З наукової точки зору, не тільки з наукової, перебила вона. Ми змінюємося, і скажіть мені, чи моє давнє кохання було б ображене, применшене чи перекреслене через те, що я покохала когось іншого? Сто разів ні. У той час я кохала всіма своїми почуттями і думками, всією собою, нероздільно, і в мене не було місця ні на що інше. Я вся була переповнена коханням. Але це не була я. «Я, нинішня, яку ви бачите перед собою, це вже зовсім інша істота. Навіть безперервність між мною тоді і мною тепер була розрізана, жорстоко порушена. Природа ж не терпить порожнечі. Існує латинське прислів'я «натура хорет вакуум», – підсказав Кольський. Саме так. Можна кохати непохитно і вірно протягом усього життя, – але лише тоді, коли ця любов підсилюється, коли вона живе в нас, живе. Тобто це означає, що це не мумія чи муші, а частина нашої живої душі, яка разом з нею проходить усі наші переміни. Інакше любов поступово муміфікується, і ми в одній з каплиць свого серця споруджуємо їй сумний вівтар, де поклоняємося їй культові у момент спогадів. Її ж місце займає нове життя, якщо нам посміхнеться щастя, і ми знову зустрінемо кохання. «Ви дуже дивно говорите», – невпевнено обізвався Кольський. «Дивно? Я кажу правду, я кажу те, що я пережила, що передумала, що бачу в самій собі, і говорю вам це тому, що знаю, в якому настрої ви тепер перебуваєте, знаю, що ви зрозумієте мене, переживаючи тонкі і ніжні почуття. Кульський був трохи здивований цим. Дотепер у нього складалося враження, що пані Добранецька не віокремлювала його серед інших колег чоловіка. Йому не могло не подобатися, що ця прекрасна пані, відома своєю красотою, витонченістю, так добре його розуміла. «Я справді дуже вдячний вам за розуміння, за доброзичливе ставлення до мене». «Не дякуйте». Я буду з вами цілком щира. Зізнаюся, що це навіть негарно з мого боку, що я розмовляю з вами про те, що завдає вам болю. І, пробачте, будь ласка, це мій егоїзм. «Егоїзм?» – здивувався Кольський. «Так, пане Яне, я не знаю, яке враження у вас склалося про мене. Ви, напевно, як і всі решта, думаєте, що мені не вистачає лише пташиного молока, що я щаслива і нічого більше не хочу». Якби ж це було так. О, звичайно, є ж мене любить, оточує мене увагою, ні в чому не відмовляє, ні в чому, що є цінним для більшості людей. Але ми, жінки, найбільше цінуємо ніжну духовну близькість, яку може нам дати коханий чоловік. Ви розумієте? Звичайно, прошу, пані. Мій чоловік занадто захопився наукою і роботою, а крім того, дуже суворо дивиться на справи людські. У цьому в ньому компромісів немає. Чи могла б я дозволити собі звіритися йому, висловити свої думки з питань, які так важливі для мене? Ні, це я вам вдячна за те, що погодились мене вислухати. Може це жорстоко з мого боку, пробачте, будь ласка. Серед сотень цих знайомих я б не знайшла нікого, з ким би могла так говорити, на чию надійність могла б розраховувати. Кульський відкашлявся. У цьому відношенні ви можете цілком розраховувати на мене. Пані Ніна кінчиками пальців ледь торкнулася його руки. І я ні на хвилину в цьому не сумнівалася. І оскільки сьогодні ніч щирості, я не хочу нічого від вас приховувати. Отже тоді, в ті сумні дні, коли я отримала той крижаний лист, я була близька до самогубства і не знаю, як би це все закінчилося. Я тоді була ще дуже молода і надто неосвічена. Це було моє перше велике почуття. На щастя, доля вчасно надіслала мені порятунок. Я познайомилася з однією людиною. Це був добрий, мудрий чоловік, який багато пережив у своєму житті, який міг зазирнути в чуже серце. Це було благородно з його боку. Він нічого не хотів від мене, нічого не хотів для себе, він просто хотів допомогти мені загоїти мій вічай. Ах, ці довгі розмови з ним, ці зізнання, ці добрі сердечні поради, це вміння зазирнути у найпотаємніші куточки моєї душі. Зрештою, я не закривалася перед ним. Навпаки, я говорила, що відчувала, а він був для мене лікарем». Вона посміхнулася. Я назвала його лікарем мого серця. Кульський запитав. А він справді був лікарем? Пані Ніна запережливо похитала головою. Ні, насправді він був нічим. Але для мене в той час він став усім. Це був чудовий подарунок долі. Я все ще відчуваю себе боржницею перед Всесвітом. Я би так бажала відплатити комусь таким самим добром. Звичайно, я знаю що не зможу бути таким добрим лікарем сердець, як той чоловік. Мені не вистачає його розуму, тієї глибини погляду, того заспокійливого легенького дотику. Оскільки вона замокла, Кольський вважав задоцільний заперечити. Ну, знову ж, прошу, пані. Отже, ви думаєте?» Курський нічого не думав. Він почувався ніякого. У нього склалося враження, що пані Добранецька з усім цим просто помилково звернулася до нього, прийнявши його за когось іншого. Тим не менше, вона здавалася йому чарівною і дуже доброю. Він навіть уявити не міг, що ця гордовита, прекрасна пані була такою сентиментальною. «Ви надзвичайно добрі», – сказав він, – запанувала тиша. З вітальні долинали музика, першою заговорила пані Ніна. «Я дуже мало знала пану Канську, – вона кілька разів бувала у нас і справила на мене позитивне враження. Здається, це одна з тих зрілих, сучасних жінок, які хочуть і вміють боротися за власне життя. Мій чоловік високо цінує її якості. Я завжди чула від нього слова поваги, а ви знаєте, що він людина непоблажлива. О, так, зізнався Кольський. А вас не дивуєте, що я з цікавістю спостерігала за цією чарівною дівчиною? Мені також небайдуже було довідатися, що вас із нею пов'язує нитка взаємної симпатії. На жаль, не взаємної, гірко зауважив Кольський. Зараз це виявилося і стало для мене несподіванкою. Хто б міг таки уявити? А справді, не раз із клініки та й не тільки доходили різні чутки, які принижували думку про неї. «Я з обуренням спростовувала це, я була переконана, не менше ніж ви, що її ставлення до вільчора полягає виключно у захопленні ним, навіть з огляду на його вік, бо ж він майже старий, хто б це міг подумати, молода, гарна, незалежна, начебто з бездоганною репутацією, самовіддана. і раптом, як грім з ясного неба, таке відкриття!» «Не все те золото, що блищить, вжив таку приказ Кокольський. Йому було гірко і огидно, і він відчував зневагу до всього світу. Пані Ніна знову торкнулася його руки. «О, ні, пане Яне, не можна вам її засуджувати. Звідки ж ви можете знати, які моральні чи навіть матеріальні обставини спонукали їй до того, щоб стати подругою пана похилого віку, до того ще й непривабливого? Життя... Навіть життя такої молодої дівчини сповнене загадок і таємниць. Його не можна сприймати поверхово, буквально, надто суворо ви її судите. погоджуюсь з вами, що для байдужого глядача вона буде просто коханкою пана Вільчура. Але ми, ті, хто її знав, не можемо так спрощувати, з якого приводу їй залежало на професорові. Зрештою Вільчур не проживе довго, і, мабуть, у нього ще й значний капітал це вже було занадто. Пані Ніна погано розрахувала свій удар, який не тільки не влучив у ціль, але й викликав зворотну реакцію. Кульський нахмурився і сказав дещо різким тоном. «Прошу, пані, це неправда. Я з упевненістю знаю, що професор Вільчур повністю розорений, і навіть якби він був мільйонером, це не матиме найменшого значення для пани Люції. Запевняю вас, бо знаю, що для неї матеріальних причин взагалі не існує. О, ні». Вона занадто делікатна, прошу, пані, а її самовідданість мене навіть вражала. Зрештою, я часто давав їй багатих пацієнтів, а вона відмовлялася через брак часу, і ви знаєте, як вона проводила цей час? Безплатно лікувала у різних притулках і сиротинцях. Пані Ніна відступила на свої колишні позиції. «Я завжди була такої думки про неї», – наголосила вона, – «завжди». Ви ж визнаєте, що самі губитесь у пошуках мотивів її вчинку. Все б могла пояснити лише безмежна любов. Так, існують випадки, коли молоді дівчата займаються самообманом або навіть закохуються у старших чоловіків. Цілком можливо, що тут також маємо подібний випадок. Але я не можу таке припускати, хоча б тому, що доктор Канська завжди справляла враження здорової людини, як фізично, так і психічно, а любов до такої старої людини повинна вважатися чимось ненормальним, чимось, що суперечить природі. Знову запала тиша. Мені колись казали, нарешті промовила пані Ніна, що знахарство не стільки полягає на лікуванні, скільки на навіюванні хворим того, що вони почуваються краще. Ніби десь у Малопольщі нещодавно виявили знахаря, який використовуючи вміння гіпнотизувати – Видурював у наївних селян гроші, а також у їхніх жінок та дочок те, що вони могли йому дати. Світ сповнений таємниць, і я ніколи не пробувала їх розгадати. Знаєте, який рецепт я виробила для себе? Який, прошу, пані? Простіше кажучи, коли я стикаюся з чимось незрозумілим, з тим, що під прикриттям незвичайного може приховувати якусь огиду, я швидко проходжу мимо. Я вважаю, за краще зберегти переконання, що світ прекрасний, а поведінка людей шляхетна і мудра. Таким чином я рятую себе від усякого бруду. Проходжу мимо, навіть якби мені більше належало на тому, щоб вникнути у невідоме, я даю собі спокій. Повірте, це хороший рецепт. Не від усього так просто можна відійти, прошу, пані, серйозно зауважив Кольський. А хто ж говорить про легкі речі? Якщо ви хочете цінувати себе і зміцнювати свої людські цінності, доведеться мати справу з речами складними. Це не діло зламати соломинку, не діло відвертатися від страви, яка не подобається. На мою думку, людина вашого типу просто створена для подолання в собі найбільших труднощів. Ви – людина дії. Якби ви жили у час колонізації Америки, ви, безумовно, були б одним із піонерів. Професор Добранецький вийшов на терасу і покликав. «Ніно, пан міністр йде. Він хотів попрощатися з тобою». «Вже йду», – відповіла вона, стаючи і протягуючи руку Кольському. «Дякую вам. Це була чудова розмова. У мене так мало подібних моментів у житті. Мені дуже прикро, що я їду. На жаль, уже все вирішено і підготовлено. Я не можу затримати свій від'їзд, але я спробую скоротити своє перебування за кордоном». Мені так багато є, що сказати вам. Я так багато хочу почути від вас. Ви дозволите мені написати вам?» Кульський, якому із самого початку було вибито ґрунт з-під ніг, почувався невпевнено. «А вже ж, прошу, пані, я буду надзвичайно вдячний!» Він низько нахилився, цілуючи її руку. Коли випростався, пані Ніни вже не було на терасі. Кульський повертався додому приголомшений. Щоб зібратися з думками, він пройшов по свій будинок і пішов на довгу прогулянку єрусалимськими алеями, головною артерією Варшави. Вже світало. Над Лазенковським королівським парком сірим сріблястим сяєвом оживало небо. Він сів на одну з лавиць і почав аналізувати свої враження. Кольський не вважав себе дурним і не був таким. У тому, що говорила пані Ніна, одразу відчув жало ненависті до Люції, яке замаскувалося такими майстерними компліментами. Здається, захищаючи її, вона насправді дуже хотіла дискредитувати Люцію в його очах. Але з якою метою? Невже від'їзд Люці якимсь чином пов'язаний з пані Добранецькою? Ні, це нісенітниця. Було ще одне пояснення, але Кольський був надто скромної думки щодо себе, аби припустити що ця світська дама закохалася саме в нього. У будь-якому разі розмова з нею мала справити і справила дуже сильне враження. Пані Добронецька підкупила його своїми зізнаннями, засліпила способом поведінки та рівнем розуміння тих важких і складних справ, щодо значення яких він особисто мав лише такі прості слова, як любов, ненависть, ревнощі. Засинаючи, він думав, Дивна, незвичайна жінка. Розділ 8. Люція сміялася заразним, безтурботним сміхом. От бачите, ще й тут стану у пригоді, сказала вона, відкриваючи валізу і дістаючи звідти запаковані у папір канапки. Ви померли з голоду. Ви про це теж подумали, здивувався Вільчурк. Я взагалі не подумала, я просто зателефонувала у довідкову службу залізниці і дізналася, що у цьому поїзді немає вагона ресторану. А, значить, з цього неважко було зробити висновки. Знаючи, що ви вийшли з дому, звичайно, не поснідавши, я завбачливо запаслася цим всім. Голи, це ціла комора. Не хвилюйтесь, пане професоре. Найближча велика станція з буфетом, де поїзд довго стоятиме, Буде аж близько одинадцятої. Запевняю вас, що небагато з цієї комори залишиться до цього часу. Пророцтво Люції повністю збулося хорошому апетитові сприяли не лише ранній ранок і подорож, але і настрій їх обох. Після нетривалого замішання і низки докорів, які вільчур зробив Люції, він мусив погодитися із тим, що вже сталося. Це примирення пройшло легко, бо. Насправді, хоча сам перед собою цього і не визнавав, він був задоволений її непокорою. Професор уважно слухав її проекти на майбутнє. Люція не збиралася обмежуватися роботою на селі, допомагаючи Вільчорові. Вона вже склала цілий план дій. Буде займатися у більших масштабах популяризацією гігієни у навколишніх населених пунктах, зокрема у хатах мешканців. У свою чергу Вільчуж знайомив її з умовами, які вони застануть на місці. Він описував людей, стосунки, поведінку та звичаї, які панували у млині, в містечку та в навколішніх селах. Вони настільки були зайняті розмовою, що навіть не почули, як з легеньким шурхотом розсуваються двері купе, і не зауважили руки, яка прослизнула крізь щілину. У всякому разі вона прослизнула лише на мить, тільки для того, щоб вправним рухом зануритись у внутрішню кишеню пальта вільчура, необачно повішеного на вішалці біля дверей. Власник цієї руки безшумно прибрав її разом з вмістом кишені і так само беззвучно причинив двері. Потім, негаючи часу, швидко вийшов з вагона, завбачливо проминув ще два, і в третьому зупинився у порожньому коридорі. Він уважно зернувся, а потім витягнув за пазухи досить товстий гаманець, Тихенько присвиснувши, побачивши величеньку пачку банкнот, після чого вправною рукою перемістив їх у свою кишеню. У гаманці лишилися тільки папірці, які не являли собою ніякої цінності. Він уже збирався викинути гаманець у вікно, коли в ухо потрапив зелений папірець, який нагадував долари. Витягши його з поміж інших, він прочитав. «Ми отримали від професора Рафала Вільчура злотих...» Рука, яка вже приготувалася викинути, завмерла в повітрі. Він ще раз присвиснув і занурив пальцю гаманець. Паспорт, посвідчення особи, візитні картки. Не було сумнівів, хто був власником гаманця. Він повільно потягнувся до кишені, дістав звідтам щойно сховані банкноти і поклав їх на старе місце. Потім засунув гаманець в кишеню і повільним кроком рушив назад. Він легко знайшов купе. Крізь відкриті штори було видно коричневе пальто. Цим разом він сміливо відчинив двері і зайшов до купе. Спершу його не впізнали. На ньому був майже елегантний темно-синій картатий костюм і ледь прим'ятий капелюх-котелок. В такому вбранні вони ще його не бачили. Професор вільчуж з недовірою вдивлявся у нього, а потім вигукнув. "Омела! Ага, виадав цісарю. Складно. Мене ідентифікували». У цій Польщі з кожним разом усе важче подорожувати інкогніто. Моє шанування до вас, пані, що ж це за медична подорож? Їдете когось зарізати у провінції? У Варшаві вам не вистачає м'яса. Умела пильно придивився і запитав, підносячи капелюха над головою. Ей, а може це слушна нагода для складання побажань? Пербако, як на мене це схоже на шлюбну подорож. Вільчур почервонів, натомість Люція засміялася. «На жаль, ні». «Ні?» – зітхнув омела великим полегшенням і, сідаючи зручніше, сказав. «У такому разі без приниження власної гідності я можу залишитися з вами». «А куди ви їдете?» – поцікавилась Люція. «Це така нині модна подорож у невідома». Оригінальність моя полягає в тому, що регулюючим чинником насправді стає випадок. Себто той момент, коли кондукторові вдається довести, що у мене немає квитка. У кондукторів існує забобон, що лише люди з квитками можуть їздити у поїздах. Під час літніх вакацій я завжди намагаюся переконати їх у протилежному – на жаль, це люди, які не здатні засвоїти нові поняття, і саме тому мені часто доводиться виходити з поїзда на найнеочікуваніших станціях. Плюс полягає в тому, що я поступово пізнаю свою любу батьківщину, але це має й недоліки. А саме деякі райони стають майже недоступними. — Ви так полюбляєте подорожувати? — спитала Люція. — Подорожі виховують, — пояснив Омела. У мене завжди була пристрасть до туризму, я вельми товариський. Коли бачиш плакати, які великими літерами закликають відвідати Польщу, пізнайте свою країну, то не можна не спокуситися. — Але плакати, — зауважила Люція, — не закликають подорожувати зайцем. — Це просто недогляд, — заявив Омел. — Зрештою, яка різниця між поїздкою зайцем та поїздкою з квитком? Люди з прощеним способом мислення називають одних волоцюгами, інших – туристами. Чи змінюється індивід, який подорожує тим чи іншим способом? Зовсім ні. Просто про різницю вирішує його кишеня – гаманець. Людина, яка займається туризмом без гаманця – волоцюга. Людина, яка займається туризмом з гаманцем – турист. Щоб довести вам, наскільки не точне таке визначення з наукової точки зору, я покажу вам щось. Він не встиг закінчити. Провідник увійшов до купе і традиційним тоном вимовив. «Квитки на перевірку, будь ласка». Квитки Люції та Вільчура були пробиті. Далі кондуктор звернувся до Омели, підозріло дивлячись на нього. «Ваш квиток хорооне» що безжалісно використовує творчий винахід Стівенсона для низьких цілей статистичної капіталізації? Чи не виникає спонтанно у тебе критика тих цивілізаційних тенденцій, які заплуталися у коліщатках фіскалізму, паралізуючий рух лібералізму та інтенсивного межрегіонального проникнення? Занепокоєний кондуктор обвів поглядом присутніх і обізвався досить невпевнено. Мені все одно... Будьте ласкаві, ваш квиток. Ха <сил> ха. <kasih suggestions> засміявся Омел. Так ти справді пригрів у своєму серці солодку ілюзію, що я можу мати щось подібне? Я сюди не жартувати прийшов, обурено сказав кондуктор. І не тикайте мені, бо я з вами свиней не пас. Я прошу показати квиток або висаджу вас на найближчій станції. Це тобі буде не так просто, карісіме, бо правила, яким ти по-рабськи підкоряєшся, говорять про те, що пасажир, який не встиг придбати квиток, може це зробити в вагоні з невеликою доплатою. Я саме такий пасажир. Сказавши це, він прибрав з неважливого виразу обличчя і, витягнувши з кишені розіпханий гаманець Вільчура, витягнув з пачки одну банкноту і передав її кондуктору. Чималий вміст гаманця засоромив кондуктора. Це було для нього цілковитою несподіванкою, адже його набите око, вже заходячи в купе, оцінило цього пасажира у капелюсі як волоцюгу без гроша за душею. Тепер йому спало на думку, що це може бути якийсь дивак. — Ви теж їдете до Людвикова? — запитав він по-діловому. — До Людвикова? — зацікавився омело. Так, друже, я дивуюся твої інтуїції. Дійсно, я їду до Людвікова. Натомість я буду вдячний тобі, Архімеде, якщо скажеш, якого дідька я туди їду. Кондуктор подав йому квиток і знизав плечима. Ви якось так дивно до мене говорите, коли він вийшов, умала зітхнув. От бачиш, генерале, ти сам, навіть не підозрюючи цього, зафундував мені квиток до якогось паршивого Людвікова. А цей подарунок прийме від мене як скромний реванш. Сказавши це, він подав Вільчарову його гаманець. «Оли ж... Але це ж мій гаманець!» – здивувався професор. «Так», – зізнався Омел. «І саме цій обставині я завдячую те, що він не став моїм. Ах, фараони, ти порушив слабку струну в моєму левому серці. Хай йому! Великодушно і шляхетно повертаю тобі цей роздутий предмет роздобутий завдяки значному досвіду та певній майстерності пальців. А в майбутньому не раджу тобі, Мідасе, вішати пальто біля дверей купе. Видно було, що Вільчура засоромила ця подія, а Люція навпаки, із занепокоєнням, яке не вдалося приховати, дивилася на омелу. Не звертаючи на це уваги, він продовжував урочисто промовляти і в якийсь момент поцікався. «Високоповажне панство їдуть до отого Людакова?» «Так», – підтвердила Люція. «У будь-якому разі попередьте мене, будь ласка, коли буде ця станція, бо я маю наказати слугам спакувати свій великий багаж». «У вас досить багато часу», – сказала Люція. «Це приблизно дванадцять годин». «То так? Хоче це десь біля Північного полюса». «Ні, ні, друже». Засміявся вінчур. Ми навіть не досягнемо полярного кола. Це чудово, оскільки я не брав із собою моїх їздових собак, саней та інших ескімосів. Але чи можете ви мені сказати, по якою дідько ви туди їдете, на літній відпочинок імператоре? Ні, друже, це переїзд, і частково ти є його винуватцем. Ти мені навіяв огиду до міста. Чудово! Я вбив тобі в голову, майдія, твою неприїзд до міста. Людина має цілі джунглі неусвідомлених смаків, притлумачених примг, симпатій та відрази. Піаніно стоїть, як дурна корова, і нічого не знає про свої нутрощі, про ті сотні струн, які здатні видобувати найрізноманітніші звуки. Коли ж до цієї на перший погляд мертвої скрині підійде віртуоз, то вправними маніпуляціями видобуде з неї і пекло, і рай. Так і я беруся за людські душі. Мораль? Долучайся до мене і досягнеш ідеалу пізнання себе. Вільчо усміхнувся. Я не проти. Проти чого? Проти того, щоб долучитися до тебе. Їдь з нами, друже, і залишайся. А перепрошую, якого дітька? Навіть як віртуоз. Та зрештою у тебе нема ані родини... А нічого, щоб змушувало тебе повертатися до Варшави. Посидиш у селі серед інших людей. Отак, там наочно переконаєшся, скільки є хороших людей. Ти не хотів вірити в їхнє існування. Після коротких нещирих відмовок Омела погодився. Зрештою, йому було байдуже, де гаяти час. А оскільки розмови з Вільчером робили йому приємність, він сказав. «Ну що ж, на деякий час я можу скористатися твоєю пропозицією, мій лорде!» Професор посміхнувся. «Ну, бачиш, друже, наша команда зміцнюється. І я переконаний, після того, як ти познайомишся з Радолівськими краями, тобі не захочеться їх покидати. Я також думаю, що тобі набридне неробство, і ти разом з колегою Канською будеш мені допомагати». «З ким?» – перепитав Омела не своїм голосом. З доктором Люцією Канською, сказав Вільчу рукою, вказуючи на свою візитівку. Зпотворена цинічною гримасою блазня, обличчя Омели раптом зосередилось і набуло серйозного вигляду. Поглянув, облукав по обличчю й фігурі Люці. Ваше прізвище Канська? Я цього не знав. Від народження, засміялася трохи здивована його тоном Люція. Ви ви «Походите із Сандомира?» Не спускав з неї очей Йомило. «Ні, з Миховського, але в Сандомирі у мене була родина». Запала мовчанка. «Ви знаєте ті краї?» – спитала Люція. Йомило довго не відповідав. Нарешті знизав плечима. «Людина волочиться скрізь». Видно було, що прізвище Люції викликало в ньому... Дуже сильний спогад, бо з цього моменту він замовк і сидів, згорблений, похмурий. «Я колись був у Сандомирі», – почав Вільчур, ніби не помічаючи зміни настрою свого супутника. «Це було ще за студентських часів. Гарне місто, старі мури. Я пам'ятаю ратушу, прекрасну ратушу і ту вуличку праворуч і будинок з червоної цегли, який весь утопав у зелені. Там ми затрималися з колегою, а потім ми купили невеличкі човини, вже човном пливли вниз по віслі до Варшави. У ті часи це було справді ціла експедиція, і ми надзвичайно пишалися собою. Це, безумовно, була одна з найприємніших вокацій, які я запам'ятав. Я тоді був на першому курсі. Потім настали роки важкої праці. Літо використовувалося для стажування у закордонних клініках або просто для того, щоб заробити гроші, якими протягом навчального року платили за житло та проживання. Потяг зупинився на якійсь невеликій станції. «Ви знали пані Ельжбету Канську?» Тихо промовив Омела. Люція ствердо кивнула. «Це дружина мого дядька». «Дядина», – повторив Омела. «Отже, Міхал Канський був вашим дядьком?» «Так», – підтвердила Люція. Ви їх знали? Настільки наскільки людина може пізнати іншу людину. Міхал Канський. Учні називали його Тапіром. Зараз, мабуть, виглядає, як вгодований носоріг, що гладше і похрокує в теплому болотці Міщанського гніздечка. Люсія похитала головою. Він помер вже років з двадцять тому. Я була маленькою дівчинкою, коли він помер. Вони обоє померли бо й дядина також померла кілька років тому. Вона зробила паузу і додала з притиском. «Я дуже її любила, і багато чим їй завдячую. Це була найшляхетніша жінка, яку я знала». Вона сказала це, щоб захистити пам'ять померлою від якихось невідповідних жартів омели. Він же пирснув коротким неприємним сміхом. я їй також багато чим зобов'язаний». Потім він відсунувся куток купе і поринув у понуре мовчання. На Вільчура також напливли якісь думки та спогади. Люція вийняла книгу і почала читати. Потяг мчав серед хвилястих пагробів, вкритих молодим лісом та кущами. Інколи серед них проглядали яскраво зелені невеличкі поля, на яких сходило збіжжя та сірі пухнасті солом'яні стріхи хаток. Сонце вже хилилося до обрію, його промені потрапляло до купе довгими низькими смугами. Розділ дев'ятий. У млині Прокопа Мельника снідали раненько. Тут жили людці працьовиті, а відомо, що для роботи потрібні сили, яких з нічого іншого, як зі страви, не візьмеш. Тож перед тим, як рудий Віталіс пішов занести посуд на стіл, а старий Прокіп розбудив сина, Баби, стогнучі і дряпаючи залежані боки, позіхаючи і висякуючи носи, метушилися біля великої печі. Зоня роздмухувала вчорашнє вугілля, заховане у білому припічку. У чорній масі десь у глибині тліла маленька іскорка, але вона ще й двічі не промовила очі наш, як під впливом її зусиль ціла купа вугілля розжеврілася і перемістилася на середину печі, Вибухнула яскравим полум'ям у жмені смелянистих стрісок. Ольга внесла і масивний оберемок березових полін і з гуркотом кинула їх на підлогу. Добре дерево, сухе, ще минулого літа зрубане в лісі, зимою звезене, порізане, порубане на акуратні поліна, складені у стоси, через які проходило повітря, тепер швидко і легко зайнялося, лише час від часу гучно потріскуючи та вистрілюючи іскорками. Стара мельничіха вже давно була на ногах. Вона лягала спати з курями, а вставала раніше від них. Їй було не до сну. З роками, в міру того, як зростали статки її прокопа та її дому, здавалося їй, що над нею висить усе більше турбот. Вона боялася, що будь-який недогляд призведе до незлічених втрат. Якщо вона сама не потурбується про щось, усе перетвориться на руїну. Тож уже від світанку в хаті і на подвір'ї чувся і скрипучий голос, який дорікав і домашнім, і тваринам, і навіть неживим предметам. На її думку, все навкруги змовилося, щоб їй набридати, а господарству завдати шкоди. Її постійне нарікання було б нестерпним для усіх, якби будь-хто на нього звертав увагу. Зоня й Ольга самі знали, що на світанку їм треба напалити піч і поставити на вогонь величезний потрісканий горщик, щоб вчорашня смачна і добре притрушена підсмаженими копченостями капуста розігрілася, накрити на стіл, поставити миски, принести з комори хліб. Наталка без того, щоб її хтось підганяв, ще заспана бігла до хліва, щоб вигнати білошку і лявониху на пасовище. Гусей, качок, випустити на воду, для свиней і поросят, таки сильно розкувікалися у великому кориті, що стояло перед свинарником, насікти зілля і картоплі. Василь відчиняв і запускав млин, якщо на подвір'ї ще не було возів з новим збіжжям, виходив із такою міною, ніби господарським оком оглядав обійстя, тупцяв біля того вікна, яке здалеку відрізнялося серед інших вікон дому. І як би воно не мало виділятися? Його щільно закривали фіраночки з білого чистісінького перкалю, красиво прикрашені рожевими, голубими гофрованими паперовими стрічками, зібраними посередині двома чудовими бантами. Це було одне з вікон святкової кімнати, а точніше та її частина, яка називалася «Заперегородкою». Вже три місяці там жила Донка Соленівна, далека Сьома вода на киселі, родичка Прокопа та його родини. Далека, а все одно близька. Її не відразу охоче прийняли в млин. Спочатку то старий Прокіп мусив добре гримнути на бабів, а Ольга навіть дістала від нього під бік штурхана, коли міські зайді, як її називали, подавали миску горохового супу, та й так, що половина якого опинилася на дівчині. У старого Прокопа були свої причини привезти цю дармоїдку в хату. Колись він так повівся з рідним братом та його родиною, пустивши їх сторбами світом, про що, хоча вже й минуло багато років, до сьогодні подейкують в околицях радолішок, звинувачуючи мельника в жадібності, байдужості та небажанні допомогти рідним у біді. Як там було насправді, важко сказати але минали літа, а разом з ними сив у голову Прокопа посідали якісь нові думки, а в його серці народжувалися якісь нові почуття. Тож коли він дізнався, що у далекому вільні помер син його тітки Теофіл Солань і свою маленьку доньку залишив на милості долі, після коротких роздумів вирішив забрати її до себе. Нікому нічого не сказавши, Прокіп спакував клуночок і рушив до вільно. В ньому перемогла жалість, коли він побачив дівчину, але не показав цього. Це було молоде, заледве 18-літня дівча, слабеньке, бліде і хворе на груди. Через те донка не могла знайти ніяку роботу, хоча вона й мала трохи освіти, бо початкову школу закінчила з відзнакою, а потім два роки ходила в гімназію. Її батько служив двірником в одного пана, поки не розхворівся на легені і не помер. Це була така родина, що на груди хворіла. Подумав тоді старий прокип, що у млині дівчина відгодується, оживе, що зможе також бути корисною, бо підучить Наталку і з цього, і з того. Може, інші плани мав, але про них він і сам навіть думати не хотів. Тоді донка заїхала до млина. сором'язлива і зацькована. Вона ніби усіх боялася, починаючи з великого собаки і рябчика і закінчуючи дідом, бо... Прокіп наказав їй себе так називати. Минали тижні, і дівчина змінилася на очах. Поправилася, розквітла, її чорні очі втратили туманний і покірний вираз і дедалі частіше стріляли живими іскрами. Щоки налилися рум'янцем, а густе каштанове волосся ніби стало ще густіше і набирало блиску, як шерсть коня, якого порядно відгодували, не шкодуючи вівса. Тепер у млині, після зарозумілого ставлення до неї та афронтів на початках, доньці ніхто ні в чому не відмовляв. Вона спала довше за всіх, встаючи напросто до сніданку, ніхто не змушував її до будь-якої роботи. Коли сама хотіла, шила щось для Наталки, Зоні або Ольги, іноді робила невеличкі букетики з колосків жита та кольорових стрічок, замішувала тісто чи допомагала прибирати. Лише я мала одну постійну роботу робити уроки з Наталкою. Але цього забагато не було, і тому її присутність у млині нікому не заважала. А Василеві особливо припала до смаку, хоч він і не хвалився цим. З огляду на свій молодий вік він сумував за товариством, а якось так вийшло, що товариства такого він ще не мав. Кращі панянки з містечка крутили носом із сином мельника, хоча й заможним, гуляти не хотіли через те, що він не закінчив ніякої школи. На дівчат же із сусідніх сіл він дивився неохоче. Для нього вони були занадто прості. Але Донка, хоч і була паною з великого міста, з гарними манерами і освічена, не лише не виявляла до нього нелюбові й вищості. Навпаки, ставилася до нього як до рівного. Вона із задоволенням слухала його пісні, завжди з радістю йшла з ним на риболовлю, а сама такі прекрасні вірші читала, що після деяких він не міг довго заснути, розмірковуючи про долю пана Тадеуша, графа та Зосі. У млені Прокопа-мельника трапеза не була, так як в інших, тільки втамуванням голоду. Сніданок, обід чи вечеря вважалися своєрідним обрядом, який починався з молитви і закінчувався молитвою. До столу сідали всі разом, і якщо когось через поважну причину не було за столом, старий прокіп не приховував свого незадоволення. І того дня всі сіли разом. Посеред столу стояла велика миска, з якої розносилися смачні запахи копченого м'яса і капусняку. другій парувала картопля, і хоча це було напередодні нового врожаю, на столі лежав величезний буханець хліба. У млині ніколи не бракувало хліба. Дерев'яні ложки послідовно занурювалися в обидві миски без поспіху, щоб не видати свою ненажерливість. Лише трьом людям подавали їжу на окремих тарілках. Голові родини – Василеві та доньці. Привілей останньої також спочатку викликав тихий протест Ольги та Зоні. Однак з часом вони змирилися з цією відзнакою. Перше, вони знали, що ніщо не може змінити волю Прокопа. Друге, вони самі її полюбили і не могли не визнавати деякої її переваги над собою. Сніданок закінчувався. Прокіп, витерши рукавом вуса і бороду, саме збирався приступити до молитви, коли двері відчинилися, а на порозі з'явилася висока, трохи згорблена, але широкоплеча постать. Прибулий був одягнений у міський одяг і капелюх. Він хвилину стояв посміхаючись, потім зняв капелюха і сказав «Слава Ісусу Христу!» Лише тепер вони впізнали Його, ані по обличчю, ані по одягу вони не могли його впізнати. Коли він жив тут з ними, то носив просту свитку чи кожух, мав бороду, яка наполовину закривала обличчя. «Антоній!» – першою підскочила зоня, аж перекинула лаву. Наталка стрибнула, і вже була біля нього. Прокіп так почервонів, ніби його обличчя залила кров, з розпростертими руками вийшов на зустріч Вільчорові. Василь радісно повторював, «Боже, милий, оце ж гість, оце ж гість!» Стара мельничиха сама не знала чому, але почала змітати крихти зі столу, а Ольга стояла із широко розкритим ротом. Вітанням не було кінця. Спочатку боязку, але згодом усі обнімали його як рідного. Тут він прожив з ними шмат часу, і так, як вони – що їм до того, що згодом виявилося, що це багатий пан, славний професор, у їхній пам'яті він залишився таким, яким був, Антонієм з прибудівки, добрим, сердечним другом, до кожного доброзичливим, для кожного корисним, якого всі любили. Вільчура посадили за стіл, розбігані баби принесли сир, ковбасу, копченості, поставили пляшку на стоянки на гробині, Знайшовся і білий хліб, заварили чай. «Я б швидше сподівався на святого Прокопа, мого покровителя, ніж на тебе», – сказав господар. «Тут нема жодного одного дня, щоб ми тебе не згадували. Скільки разів бувало гляну на прибудівку, скільки разів подумаю. От забув про нас, викинув із серця, і так тяжко робилося на душі». Вільчур стиснув його руку. «Не забув». І найкращий доказ тому я приїхав. Бог благословить тебе за ці відвідини. Гей-гей, зійдеться людей сюди, коли дізнаються, що ти завітав до нас у гості. Оля замахала руками. Ой, насходиться! Вільчур подивився на присутніх. Я приїхав не провідати вас, він похитав головою. Як це здивувався Василь! — Я приїхав сюди, щоб залишитися з вами, щоб залишитися назавжди. У кімнаті запанувала мовчанка. Усі дивилися то на Вільчура, то переглядалися поміж собою з невірою, з дивуванням. Прокіп заговорив першим. — Ти не жартуєш з нас, чи не так? Де ж тепер тобі до нас? Вільчур заперечливо похитав головою. — Не жартую. — Залишуся з вами, якщо ви тільки мене приймете. — Боже, милий! — вигукнула Зоня. — От тобі маєш! — із здивуванням похитав родоволосою чуприною наймет Віталіс. Лише одна Наталка не здивувалася, вона радісно скрикнула і кинулася Вільчорові на шию. — Залишайся! Залишайся! Прокіб почухав голову, погладив бороду і з недовірою поглянув на Вільчора і почав. «Бог мені свідок, що я радий тобі, що ми всі раді, але це ніяк не може мені вміститись у голові, що ти захотів повернутися до нас. Що ми бідні, темні люди для тебе? Тож ти великий пан, там у тебе кам'яні будинки, палаци. Як же ми тебе тут приймемо? Де посадимо? Де покладемо спати? Чим будемо годувати? Зовсім не можу цього зрозуміти». «Якщо ви мені раді, – відповів Вільчур, – то й хвилюватися нема чого, бо я радий, що нарешті тут разом з вами. Не будинків і палаців мені треба, а того серця, якого я там у великому місті не знайшов, тієї доброти, якої мені там не дали. Погані там люди в місті, люди жадібні, заздрісні. Тяжко мені було серед них, і так зробилося тяжко» що я більше не міг витримати, то й подумав, що ви тут як колись сердечно приймете мене, що у вас знайду куток, буду корисним тутешнім людям. Там у місті багато лікарів, можливо, кращих, може, розумніших і, звичайно, молодших від мене. Я там не потрібний, тому й подумав, повернусь до вас, от і повернувся. Зоня розплакалася і схлипуючи, витирала очі тильною стороною долоні. Натомість Василь, який був не в змозі приховати свою радість, вигукнув О, щасливий день настав! То ж то буде новина для всієї околиці. Прокіп зрозумів, що вільчур говорить серйозно, що справді він вирішив оселитися тут, у його млині. Отже, залишишся? перепитав він. Залишусь. Вільчур твердо кивнув. «І людей будеш лікувати?» Наталка потягнула його за рукав. «Буду». «То й прибудівку потрібно знову прибрати», зауважив Віталіс. «Там два розбитих вікна, втрутилась Ольга. Може, я побіжу до містечка по скляра?» ти зі своїм склярем», – обурився Василь. «Адже не в прибудівці він житиме, а в кімнаті». «Точно», – підтвердила Ольга. Вільчур розсміявся. «Ні, ні, я не хочу. Тільки в прибудівці. Я так звик до неї. Мені там було добре. Кращого помешкання мені не треба. А зрештою у мене великі плани. хо хо які плани! У мене залишилося трохи грошей. Я думаю побудувати поруч будиночок, влаштувати там амбулаторію, поставити два-три ліжка для тих хворих, яких одразу після операції покласти на воза не можна». «Це ніби як лічниця» обізвалася Наталка. «Ну, як би», – підтвердив він. «Лише невелика лічниця для місцевих потреб». Цей проект спантеличив і захопив усіх. Після довгої мовчанки Прокіп сказав. «Ти дивний чоловік. Бог надихнув мене, коли я тоді взяв тебе на роботу. О, я навіть же не думаю, до уваги не беру того доброго, чого від тебе зазнав». «Якого там добра?» перебив його вільчур. Не заперечуй, не переч, поважно зауважив Мельник. До смерті я не віддячусь тобі за те, що ти вивільнив мого сина від каліцтва, що ти його врятував, що не спокушаючи божественної милості, я можу тепер лягти в труну, знаючи, кому залишу доробок свого життя. Але кажу не тільки це добро важливе для мене, яке ти мені дав. Для мене важливо й те, що ти зробив для сусідніх людей, не маючи з того ніякої користі. Тож через тебе люди вже не дивляться криво на мій дім. А хто його зветься з гостинця, той каже, тут жив той знахар, тут лікував людей. А тепер я чую, що ти хочеш покинути місто і великі заробітки, щоб знову тут жити. Ти дивна людина, свята людина. Тут не один так говорив. — Нічого не говори, Прокопи, мій друже, — весело перебив його вільчур. — Є багато таких, як я. От тобі приклад. Я не сам приїхав сюди. Зі мною приїхала одна лікарка, доктор, яка хоч і молода, і не знала вас, отже і до вас не могла мати прихильності, як я. Але дізнавшись, що я їду сюди, хочу тут оселитися, сама зголосилася добровільно допомагати мені. — А де вона? — підскочив Василь, визираючи в вікно. «У Радолішках. Вона залишилася в готелі». Зоня ледь помітно знизила плечима і сором'язливо, але з помітним незадоволенням зауважили. «За старих часів тобі ніяка докторка не була потрібна. Моєї допомоги чи Наталки було достатньо?» Вільчур засміявся. «Ну, тепер усе буде інакше. Не те, що раніше. Зараз тут відкриємо невеличку аптечку». Маю інструменти та медичні прилади, про які мені колись і не снилося. Зараз лікування піде по-іншому. Тепер багатьох вдасться врятувати таких, яким колись не міг допомогти. Раптом Прокіп схаменувся. «Що ви, баби? Пошаленіли!» – крикнув він. «Балакайте і балакайте, а людину не частуєте. Голодом хочете заморити? А ну ворушіться!» Жінки підскочили всі разом і давай підносити вільчерою тарілки – Наливати чай і одна поперед другою просити, щоб не відмовлявся, щоб їв і пив. Прокіп випив до гостя скляночку Горобинівки і, як виняток, дозволив синові також випити. Ну, то вже нехай там, буркнув він. Як такий гість у хаті, то й ти одну випий, хоча сьогодні й не свято. Знову кімната наповнилась гулом питань, вигуків та відповідей. Тепер скажи мені, як у вас справи запитав Вільчур, коли трохи заспокоїлося. «Та все по-старому», – махнув рукою Прокіп. «З божою поміч живеться, працюється». Вільчур глянув на Ольгу і Зоню. «Я думав, ви давно вже повиходили заміж». Зоня почервоніла і нетерпляче рухала своїми широкими стегнами. «Женячка мені не була в голові, а Ользі за три роки вдалося вдруге одружитися і овдовіти». «Овдовіти?» Та не може бути. «Правда, правда», – підтвердив Прокіп. «Вона тут вийшла заміж за одного залізничника і півроку з ним не прожила. Не щастить на чоловіків». Оля виширила зуби. «Ну тепер уже точно ніхто зі мною не ожениться». Вільчур погладив по голівці Наталку, яка стояла поруч з ним. «Незабаром з донькою матимеш клопіт. Треба буде її видавати заміж. Я не хочу заміж». Рішуче запротестувала мала. «О, дурне!» – переконано сказала стара мельничиха. Погляд вільчора зупинився на обличчі Донки, потім перейшов на Василя і знову повернувся до Донки. «А ти, Василю, бачу, подумав про себе?» Василь почервонів і не міг видобути з себе ні слова. Донка посміхнулася, а Прокіп вважав задоцільне пояснити. «Це моя далека родичка, Донка Соленівна». Вона в місті залишилася сиротою, то я й забрав її. Живе в нас. Наталку вчи. Після паузи додав. Вона освічена. Освічена? Ввічливо перепитав Вільчук. Та де, прошу, пана? Вільно відповіла дівчина. Я ледь закінчила загальну школу. Два роки вчилась у гімназії. Вчилась, поки таточку був живий. Потім, відомо, не було за що. Звісно, – зауваже Віталіс, – без грошей нема науки. А тут що відбувається? Які зміни? Тепер Прохіп почав по порядку перераховувати. Хто помер, хто одружився, хто виїхав. А дочка Лісничого жива? – поцікавився Вільчур. Жива, але яке це життя? Краще б їй не було, щоб померти. Лише клопіт батькам лежить і стогне. В неї лишилися самі кістки. Ну, а доктор Павлицький в Радулішках живе? А як же, тільки йому зараз ведеться добре. Оженився, за дружиною взяв фільварок, сім волок, не будь-що, самих корів вісімдесят. Земля-то не дуже піски, але луки, гей-гей. І гарний шматок лісу буде в десятин за тридцять. А може й сорок, поправив Василь. — Я й кажу, що тридцять, то тридцять, — розсердився Прокіп. — Від чорного каменю доброду буде тобі сорок, здурив чи що. Будинок, в якому він жив у радолішках, відремонтував, бляхою вкрив. Тепер живе, як пан, власними кіньми до хворих їздить. Але жінка щонайменше на десять років старша за нього. Зневажливо надула губи зоня. — Та й що, що стара, — визвірилась на неймальничіха. «Пана господарська, порядна, ніякась нам не хлює, що гасає по вечірках, а господарство не доглядає». Зоня взялась з бока і войовничо вигукнула. «А хто гуляє по вечорницях?» «А ти!» – крикнула стара. «Я? Я? Якщо раз на рік піду до школи?» «Та неправда». «Тихо, баби!» – гукнув, щиро обурений прокіп. «От то знайшли час на свої бабські сварки. А ну до роботи, що тут стоїте?» Ти дивись, губу розпустила. Втручання Прокопа подіяло швиденько. Жінки, як по команді, взялися до щоденної роботи. Старий мельник умів тримати дисципліну в своєму домі, і його авторитет з віком не слабшав. З Вільчуром, окрім нього, залишилися ще Василь і Донка. Прокіп з деяким невдоволенням дізнався, що вільчора супроводжує ще одна людина. Причому чоловік без фаху. Він погодився з цим, бо не міг не погодитися. Порадилися, що Вільчур та Омела поселяться у прибудівці, допоки для Омели не приготують невеличку кімнату на горищі. Взимку, чесно кажучи, у кімнаті жити не можна було, але влітку іноді там навіть спав Василь. Потім вони всі оглянули прибудівку і обговорили необхідні поправки, причому Вільчур наполіг на своєму, що всі витрати бере на себе. Йому це було зручніше ще й тому, що не хотів бути обмеженим у впровадженні різних удосконалень. Він хотів оштукатурити кімнату та спальню, пофарбувати підлогу, перед покої постелити її, пробити вікно та поставити лави для пацієнтів. Свого роду тимчасове приймання. Поки ці роботи не будуть закінчені, Вільчур повинен був залишатися у Радолиському готелі. Прокіп вирішив самостійно зайнятися ремонтом прибудівки, заявивши, що краще від нього цього ніхто не припильнує. Кращих майстрів не знайти і швидше від нього не зробить. Йому не можна було відмовити в рації. Тим часом у радолішках приїзд професора Вільчура вже став широко відомою сенсацією дня. Ні про що інше не говорилося, ходили різні чутки і домисли, що його привело сюди. Деякі стверджували, що він приїхав відкупити для своєї дочки Людвиково, яке молодий пан Чинський продав після смерті батьків. Інші наполягали, що не для дочки, а для себе збирається придбати в цій околиці майно і одружитися з тією паною, з якою приїхав. Ще інші запевняли, що професор проведе ексгумацію тіла дружини на кладовищі в Радолішках, щоб перевести до Варшави, або що на її могилі поставить пам'ять. Знайшлися навіть такі поінформовані, які на власні очі бачили цей пам'ятник на станції Людвикова. У результаті всієї цієї балаканини у містечку руху двічі збільшився, бо кому тільки дозволяв час, той не міг стриматися, щоб не побігти у готель і там від власників дізнатися кілька деталей про професора, який той знав. А тих подробиць багато не було. Приїхали пізно вночі і досі сплять. За винятком професора, який на світанку вже встав і пішов до млина Прокопа Мельника. Зрештою, вже до полудня містечко було наелектризоване звісткою про повернення Вільчура. Усі помітили, що він дуже постарів. Ішов повільною ходою, з посмішкою розглядався навкруги і кланявся знайомим. А їх було багато, бо з часів свого знахарства він знав тут майже всіх. Але ніхто не наважився зупинити і заговорити з ним. Професор дійшов до Ринкової площі, зупинився перед крамничкою пані Шкобковою і увійшов до неї. Від зворушення йому стискалося серце, коли він роздивлявся ті старі стіни, полиці, заставлені різноманітними товарами, які наївно прикрашали розкладені пакетики з картонними мунштуками і тютюном. Лівці, пенали, зошити, аркуші паперу, претензійні прикраси для письмового столу. Вицвілі рулони кольорового паперу і все те, що Марися колись тут розкладала, що продавала, до чого торкалися її руки. Дещо деформований прилавок поруч із залізною пічкою, поруч із сходів, що вели у підвал. За прилавком сиділа молода повнява дівчина зі слідами віспи на обличчі, але з приємним поглядом блакитних очей. Вона зірвалася, побачивши клієнта, який заходив до крамниці. Та одразу здогадалася, хто це. Чи можу прислужити, пане професоре?» Вільчур здивовано подивився на неї. «Звідки ж, паночко, ви мене знаєте?» Вона засміялася. «Я знаю тут всіх місцевих, тож коли приїде хтось новий, одразу відомо, хто це». «І паночка знає, хто я?» «Звісно, знаю. Всім відомо, що пан професор приїхав. Від ранку. Пані Шкобкова каже, що на літній відпочинок «У дворі зеленої, але я знаю, що це неправда». Це розвеселило вчора. «Звідки ж паночка знає?» – запитав він з посмішкою. «Ну, тому що пан професор привіз страшенно багато речей з собою. На літній відпочинок так багато не везуть». «Ви маєте стати детективом. А як ведеться пані Шкобковій?» «Як ведеться?» «Квакає потрохи, скаржиться на застій у справах» що діти не слухаються, але в цілому добре. Може, я збігаю за нею? Бігти, однак, не довелося. У містечку всі новини розходилися від краю до краю зі швидкістю бездротового телеграфа. Тому через хвилину після входу вільчора в магазин пані Шкопкова вже була попереджена, незважаючи на задишку, підтюбцем перебігала ринкову площу, щоб привітати професора. Для неї була велика честь, що такий чоловік її першою відвідав у радулішках. На добрих кілька місяців буде причина для власної гордості та людської заздрості. І справді, вона мала право вважати себе ближчою до професора, ніж іншим містечком. По-перше, тому що його дочка кілька років перебувала під її опікою. По-друге, через те, що два роки тому пані Шкопкова їздила до Варшави і там особисто побачилася з професором. Вона також цього разу привітала його надзвичайно сердечно і зворушливо перш за все розпитуючи про Тонько. Професор трохи нахмурився, але опанував себе і сказав, «А, добре, вона щаслива, вони живуть в Америці, він заробляє величезні гроші, вони ведуть щасливе життя, цього їм достатньо. Ви Нем... не збираєтеся їх відвідати?» «Ні, дорога далека, я вже старий». «Ой, хто про старість говорив?» Вічливо перервала його пані Шкобкова. «Ну, у всякому разі, – продовжував професор, – мене не цікавить те, що цікавить їх. Я не хотів би обмежувати їх своєю персоною. Старі не повинні нав'язувати своє бачення молодим. А як же йдуть справи у вас?» Пані Шкопкова почала широко розповідати про себе, про своїх дітей, про стосунки у містечку, про те, що настоятель змінився, що хтось із кимсь судився і так далі. Коли вона довідалася від Вільчура, що він збирається назавжди осісти в млині, не хотіла повірити своїм вухам. І з цього моменту нетерпляче поглядала на двері, щоб якомога швидше вибігти і поділитися цією сенсаційною новиною з якнайбільшою кількістю людей. Повернувшись до готелю, Вільчур застав Люцію дещо стурбованою. Виявилося, що Омела одразу, як тільки встав, замовив собі пляшку-горілки, яку тут же спорожнив, і вийшов до містечка. «Боюся», – сказала вона, – «щоб він п'яний не зчинив тут якоїсь бучі». Професор засміявся. «Не хвилюйтеся, пане Люці. Одна пляшка не загрожує йому ніякими наслідками». «Йому, може, ні. Але й іншим?» «Виключено. Ручаю, що він абсолютно тверезий». Вона задумалась і сказала. «Мене це теж не втішає. Взагалі я відчуваю, що ми вчинили легковажно, беручи його з собою». Я не кажу, що це, в принципі, погана людина. Навіть припускаю, що десь на самому дні в ньому тліються якісь забуті іскри почуттів, але ж він сам цинічно визнає, що чужа власність – це така власність, яку ми ще не привласнили. Бог знає, що він тут готовий наробити. На початках може нам зіпсувати репутацію. Я не поділяю ваших побоювань, відповів Вільчур після роздумів. Омела – це не та людина, яка краде з любові чи з залежності. Він тягнеться до чужого тоді, коли не може задовольнити свої потреби. А ви, ви знаєте, що його потреби дуже малі. Будь-який одяг, будь-яка їжа, ну та і горілка – єдина розкіш. Чи, зрештою, можна її назвати розкішю? Я роздумував над цим. Може, для нього це така ж необхідність, як хліб для інших. Повірте мені, пане Люцію, що свідомість іноді є найбільшою тортурою, Особливо тоді, коли людина перестає вірити в себе, коли сприймає призірство його гиду, коли цинізмом, як відром помих, хоче залити решти своєї шляхетності і те, що вона вважає марним. Дорога пане Люція, цілком можливо, що своєю поведінкою омела завдасть нам тут неприємності. але подумайте, що було б з ним, якби ми залишили його на призволяще? Він похитав головою і додав, «Ай, бідна хвора душа! Нехай же він оживе в цій атмосфері добра і простоти! Хвора душа, а ми ж таки лікарі!» Люсія сумнівом звела брови. «Тільки цього разу пацієнт невиліковно хворий!» Вільчор узяв її за руку. «І навіть якби? Чи залишили б ви безнадійно хвору людину без догляду?» Вона нічого не відповіла. Але ця розмова виявила перед нею нові сторони душі професора. Тепер Люція зрозуміла, що ця людина не завагається не перед чим для виконання свого покликання, який професор розумів набагато ширше і глибше, ніж вона могла раніше здогадуватися. Зрештою, хвилювання через омелу виявилися даремними, принаймні на початку. Більшу частину дня він справді проводив у місцевому шинку, але, будучи за своєю природою людиною спокійною, позбавленою авантюрних інстинктів, не наробив ніяких скандалів. Прогнози професора щодо його відносної доброчесності також підтвердилися. Нічого ні в кого не пропадало з тієї простої причини, що Омела мав гроші на свої скромні витрати. Вирушаючи до Шинку, він безцеремонно звертався до Вільчура – Видай, володарю, півп'ятака на ін'єкції, тільки не думай, що я користуюсь твоїм необмеженим кредитом без бажання повернути борг. Я ретельно записую кожне надходження і підраховую ще п'ятниці. Якщо потім я викидаю листок у вікно, то це лише тому, що я не знаю вищої бухгалтерії. У будь-якому разі ти можеш розраховувати на те, що я вважаю тебе моїм єдиним спадкоємцем. І коли він сміявся, Омила додавав. О, не смійся, архіпастерів, не забувай. Добре сміється той, хто сміється останній. Можливо, що мої гарне вбрання, та головний обор не здаються тобі надто цінними предметами в глобальному економічному масштабі. Однак ще є моє божественне тіло, яке можеш використати багатьма способами. Будь-який м'ясник дасть за нього значну суму. Думай тільки, ковбаса одразу насичена алкоголем. Також можеш наказати мене забальзамувати і виставити в якійсь галереї, як останню копію Аполлона, або використати особисто, порізати скальпелем на невеличкі шматочки і пошукати в них душу, чи інші шляхетні гази, в існування яких свято віриш, постійно і нерозумно. «І ти в них віриш», – поблажливо посміхнувся Вільчук. «Якби ти не вірив у шляхетні гази, то не сумував би за такими нешляхетними випарами алкоголю». Це ж зрозуміло. «Ти говориш нудні речі, аміго», – сказав Омелина, намагаючись приховати своє роздратування. Він не терпів, коли хтось підозрював, що він п'є з якоїсь іншої причини, а не просто з пристрасті до алкоголю. «Прімо, алкоголь – це найшляхетніший газ». Він починав перераховувати свої старі аргументи. Не раз вони так розмовляли, ідучи до млина де вже закінчувався ремонт. У млині, який слід було очікувати, до омели придивлялися з неохотою і підозрілістю, не кажучи вже про його манеру висловлювання, яке викликало у всіх від Прокопа до Донки тривогу. Слухай його, чорта людина, слухай він ніби по-людськи балакає, а нічого з того не зрозуміти, щоб ти луснув, таких людей ми тут ніколи не бачили. Зоня визначила думку загалу мешканців млина. Натомість Люція миттєво і без зусиль завоювала загальну симпатію. Її свіжа молодість та безпосередність у спілкуванні з людьми вселяли довіру. Навіть Зоня, яка спершу думала, що ця лікарка-конкурентка на руку Вільчура, побачивши її, заспокоїлася. Різниця у віці між професором та Люцією здавалася Зоні достатньою гарантією безпеки. Завдяки старанням старого Прокопа ремонт прибудівки швидко завершився, і Вільчур та Омела переїхали до Млина. Тим часом Люція залишилася в містечку. Вона орендувала кімнату у пані Шкобкової, яка сама зробила цю пропозицію. Щоранку вона йшла до Млина, а ввечері поверталася. Звістка про проїзд знахаря швидко рознеслася навколишніми селами, всією гміною і повітом. Перед блином Прокопа Мельника знову почали збиратися вози, які привозили хворих з близьких і щораз дальших сел. Слава Вільчура за роки його відсутності не тільки не зменшилася, навпаки, ще більше зросла, а історія його життя стала такою собі місцевою легендою, яка пістряла найфантастичнішими доповненнями. Йому не тільки приписували чудотворні властивості, але й розглядали як таємничого посланця позаземних сил. Тому його повернення було сприйняте майже з релігійним захопленням. Селяни, незалежно від конфесійної приналежності, вже на подвір'ї млина знімали шапки, і ніхто з них не наважувався крикнути чи навіть заговорити голосніше. Прийом хворих починався з раннього ранку і з невеликими перервами тримав майже до заходу сонця. Вже за кілька тижнів Вільчур переконався, що ресурси його аптечки дуже швидко закінчуються і потребують серйозних вливань. Нові закупівлі потребували значних витрат. У світлі цієї реальності Вільчур розумів, що ні за яких обставин у нього не буде достатньо грошей, щоб побудувати і наповнити навіть маленьку лікарню. «Ви знаєте, – сказав він одного разу Люці, – здається, з нашої лікарні нічого не вийде». А вам доведеться постійно жити в радолішках, бо тут немає місця. Я не скаржусь на перебування оцієї добродушної жінки, весело відповіла Люція. А щодо місця тут, знайшлося б для мене, якби мешканці млина були гостинніші. Професор обурився. Що ви таке кажете? Вони можуть слугувати зразком гостинності для всіх. Вона засміялася. Але я не про них кажу. Вільчур це ще не розумів. Не про них? Тож про кого? Я не кажу про давніх мешканців млина. Лише про нових. Люсія глянула професорові в очі. Вільчур зрозумів і засоромлений відвернув голову. Щоб якнайшвидше уникнути цієї болючої теми, почав говорити. Бачите, я не передбачав такого великого напливу пацієнтів та витрат лікарських засобів. Деякі, на жаль, коштують дуже дорого, і тепер я мушу розпрощатися з надією на побудову лікарні. Він щиро переживав із цього приводу, оскільки насправді часто привозили хворих, яких до операції або після неї слід було тримати під рукою кілька днів. На щастя, літо цього року було тепле, і пацієнти могли ночувати на свіжому повітрі, на розпряжених возах або в коморі. Одного разу Прокіп, ідучи ввечері до містечка з Люцією, запитав її. «А що ж то професор останнім часом такий сумний?» «Сумний, бо у нас не вистачає грошей, щоб побудувати лікарню», – пояснила Люція. Прокіп здивувався. «Як це? А люди казали, що він багатий чоловік». «Він був багатий, але його багатство не хвилювало. Дещо пороздавав, решту забрали, йому лишилося небагато». Прокіп нічого не сказав і глибоко задумався. Наступних кілька днів Мужки ходив, нарешті наказав Віталісу запрягти кобилу в бричку і, нікому нічого не сказавши, поїхав. Повернувся лише ввечері, але наступного дня знову повторилося те саме. Усі в милині були заінтриговані поведінкою Прокопа. З'явилися різні здогадки, але ніхто не наважився його напряму запитати, а він не квапився давати пояснення. Василя найбільше хвилювали маневри батька. Навіть звідки прийшла йому в голову думка, що йдеться про його особу, що батько здійснює свої таємничі виїзди у пушиках майбутньої невістки. З багатьох причин Василь заздалегідь був переконаний, що вибір батька не припаде йому до смаку. Вихований з дитинства під рукою прокопа, під рукою твердою, сильною і наполегливою, він не міг уявити якось принципово піти проти батькової волі. Лише переконання могло щось тут зробити, причому переконання того, з чиєю думкою батько захотів би рахуватися. Результатом такої тривоги Василя стало те, що одного вечора, коли хворі вже роз'їжджалися, він постукав у двері прибудівки. Вічор був зайнятий прибиранням різних лікарських інструментів. Умела розставляв на полицях пляшечки і баночки. – Ну що ти скажеш, Василю, як там багато помолу було сьогодні? – спитав Вільчур. – Е, не дуже. Відомо, як-то перед новим врожаєм. Тепер збіжжя менше, але хворих більше. Голодного швидше хвороба чіпляє. – запала мовчанка. – Сідай, Василю, – сказав Вільчур. – Мабуть, маєш якусь справу до мене. – Справу і не справу, – Василь почухав за ухом. – От хотів поговорити і попросити поради. – Поради? – Вільчур поглянув на нього. «У чому ж можу тобі дати поради?» Василь подивився на Омелу і неохоче сказав. «Такі секретні справи!» Віч розсміхнувся. «Ну добре, я зараз закінчу і підемо до лісу. Треба подивитися, чи зацвів, чи брець. По дорогі поговоримо». Омела обізвався, здавалося б нейтральним тоном. «Я з радістю вас супроваджуватиму. Мені і подобається чіпрець, і секретні справи, і тут мені нема чого робити». Потім зробив паузу і додав, сьогодні треба було б ще зробити настоянку на тих корінцях валеріани, але якийсь п'яниця випив весь спирт, і в мене вдома немає ні краплі. Тож я піду з вами. Василька хикнув. Хм, мати там ще має півпляшки спирту. Має? зацікавився Омел. От то часи, коли навіть матері замість молока мають спирт. Але як же я, мій дорогий Роху Ковальський, дістану цю рідину від твоєї шановної матусі? Це жінка, з якою не можна домовитися. Вона готова звинуватити мене у будь-яких особистих інтересах щодо цієї картоплі в рідкому стані. Чи можу я довірити твоїй винахідливості, юначе, і довірити тобі функцію транспортування цієї пляшки? Василь невпевнено подивився на нього. Якщо це. «То ні, але її принести вам можу. Тож поспішай, чого чекаєш? Не бачиш, як час втікає у пісочному годиннику дійсності? Тайм із money. Коли Василь пішов, Омела продовжував далі. «У твоєму мовчанні цісарю, можна відчути невдоволення моїм вчинком. Тобі б хотілося, щоб я напоїв алкоголем ті нещасні корінці. Ось свій гуманітарізм!» З одного боку – Радікс Валеріани, а з другого – Хомо sapiens, Сиренісімус Рекс Натуре. І ти обираєш корінці. Звичайно, корінці. І з якою метою? Щоб поїти цією настоянкою волоцюг, пройди світи вселюків, у яких і так слабкі нерви? Не завжди, – заперечив Вівчор. – Завжди, магараджу. Я вже довгий час постерігаю за ними. Це істоти з чутливістю амеби. Відрізаєш їм різні кінцівки, зашиваєш черево, проколюєш епідерміс, а вони навіть не писнуть. Важка праця з дитинства навчила їх стійкості та терпіння до болю, – зауважив Вільчук. Візьми, друже, до уваги те, що вже кількарічні діти на селі не ледарюють. Іноді такий малюк несе вантаж, який і ти не поніс занадто далеко. Вони босоніж ходять по стерні й по камінні, вони звикають до спеки, морозів, дощу, це все загартовує. І притупляється, притупляється чутливість, мілорде, не лише фізична. Ти ніколи не замислювався, шановний із кулапи, над питанням про видимість явищ. Це питання розмірів світу, розмірів і багатства. З чого складається, наприклад, світ такого пирію, звичайного пирію, який росте під вікном, з більш-менш плодючих ґрунтів, з більшим, або меншим вмістом поживних солей, води, повітря та плюс світло. Ось і все. Сюди можна було б ще додати момент епілогу, морду корови, морду корови та кілька рухів і нижньої щелепи. І візьми тепер свій світ. Вже насправді проблема багатства, кольори, звуки. Тонкощі смаку і запаху, відчуття руху, температури, розташування відносно центру землі та дотик, що сприяє зору і рештою форми. Далі – усвідомлення часу, простору, зміни в оточенні, без врахування речей пирію – голоду, насичення, повітря і світла. Словом, пирій плюс нескінченність. Нескінченність, звичайно, в масштабах пирію – а вже духовне життя, зовнішнє і внутрішнє, тут навіть у людському вимірі можна говорити лише про нескінченність. Отже, майстро, є градації. Ти ж не будеш наполягати на тому, що сприятливість явищ одинаково для тебе і для Василя, або для мене і для тебе. Не ображайся, любий, але мій світ у порівнянні з твоїм такий же великий, як галактика, у порівнянні з метеоритом. Або, якщо хочеш, як земна куля, у порівнянні з головкою шпильки. Як тут оцінити цінність світу, звичайного волоцюги? Де його розмістити на відстані між пирієм і мною? Вільчур похитав головою. Можеш помилятися, друже. Можу, але не хочу. Не завжди людині бракує того, чого вона не висловлює або не може висловити. Далеко не кожен здатний словами конкретизувати свої думки, почуття чи відчуття? Омела стенув плечима. Виходячи з твоєї гіпотези, ми можемо також припустити, що пирій, равлик або головка капусти переживає неймовірні емоції і дістає запаморочення від задоволення, слухаючи концерт для Мінор Шопена. Ні, Дарлін, вибач, але такої концепції прийняти не можу. Дозволь мені надалі покладатися на те, що я можу емпірично стверджувати – Якщо я комусь впакую голку в найм'якшу частину тіла на кілька сантиметрів у глибину, і це і хтось ані голосом, ані виразом обличчя не виявить, що це помітив, я стоятиму на тому, що він цього і не помітив. Якщо до когось звертаюся вишеканою англійською, пане, мій дорогий, ви найпрезентабельніший кретин у світі, а він на це мені відповідає, що при собі немає сірників, я буду переконаний, що італійська йому чужа. Іншого способу перевірки в мене немає. Зрештою, набіся мені шукати інше. Якщо такий пройди світ, виходить вранці з дому і бачить пурпур сходу сонця, драпірування опадаючого туману, поля збіжя, який ледь хвилює вітерець, і замість того, щоб стати з відкритим ротом у захопленні, він вигукує «Дикі кабани повністю зрили цибулю!» То вибач мені, графе, але я не бачу жодних доказів того, що він бачив схід сонця. Один у давнину казав, що скільки мов ти знаєш, скільки разів ти людина. Я б змінив це. Скільки можеш бачити явищ, стільки разів ти людина. Природно лише в цьому випадку, якщо спостереження стане основою думки. Подумай над цим, доторе, і визнай мою рацію. Подальші аргументи Омели перервало повернення Василя, який приніс згадану пляшку. З цього моменту вся увага Омели – Зосередилась на ній, і він навіть став заохочувати Вільчура йти і дивитися на той чебрець. «Я сам тут усе упорядкую», – запевнив він. Коли Вільчур і Василь вийшли на стежку вдовж ставка, професор запитав. «То про що йдеться? У тебе якісь проблеми з батьком?» «Не так, що проблеми», – сказав Василь після деяких роздумів. Я ще не впевнений, ще нічого не знаю, але мій батько останнім часом робить якісь розрахунки, мовчить і постійно кудись їздить. То що із цього? Я просто не знаю, неохоче пробормотів Василь. Чому це тебе хвилює? Їздить, має свої справи і все. Василь, покусуючи зламану травинку, довго мовчав. Можливо, свої справи, обізвався він нарешті, а може і мої. Батько ще під час Великого посту згадував, що настав час мені женитися. Вільчур розсміявся. «А ти не хочеш?» «Ну чого це я не хочу?» «Відомо, коли прийде пора, кожен мусить женитися, але не так». «А як?» – запитав Вільчур, якого розвеселила прозора дипломатія Василя. «Ну, це не зовсім так, що батько шукав. Батько буде дивитися на те, що була багата і працьовита». А ти б хотів бідною ледачою? А навіщо б їй працювати? Чимало бабів у домі. Хліб їдять, та нехай працюють. А чи бідна, чи багата, мені все одно. Гроші річ набутна. Професор нахилився над канавою, густо вкритою дрібними фіолетовими квітками. Ой, як зацвіло! Скільки їй тут! Ну то що я можу тобі порадити? Як допомогти? Поговоріть з батько. Нехай заспокоїться, бо... Пізніше, якщо йому упреця, то його ніхто із місця не зрушить. А якщо зараз з ним поговорити, то, може, й махне рукою і скаже, ну, не буду втручатися, хай сам вибирає собі. Чебреця було так багато, що Вільчур просів і жменями рвав його у свій кошик. Ну, гаразд, задумливо відповів він. Я поговорю з Прокопом, сам знаю, що бажаю тобі добра. І, звичайно, кожен повинен вибрати собі дружину відповідно до власного серця, Маєш рацію. Гроші щастя не дають. Я поговорю з Прокопом. Ще цього вечора трапилася можливість виконати свою обіцянку. Мельник, як це він часто робив, прийшов у прибудівку на балачку. Справді, ця бесіда минала здебільшого у мовчанці, як Вільчура, так і Прокопа. Мовчанка, яка час від часу порушувалася якоюсь інформацією чи зауваженням про події дня, про людей, про справи в околиці. У певний момент Вільчур запитав, «Скажи мені, Прокупе, що то ти за змову готуєш останніми днями? Десь їздиш їздиш, цілими днями тебе нема у млині. Аж дивуються всі». Прокіп хитро глянув на Вільчура, і щоб виграти час, почав дуже уважно скручувати цигарку. Він повільно насипав махорку на великий клапоть паперу, Повільно-товстими пальцями рівномірно і розладжував, скручував, лизав край паперу, заклеював і нарешті запалив. Тоді відповів. А от так, їзди поглянути, що люди роблять, як живуть, хіба не маю права? Ну, звичайно, що їздити вільно, але вважай, що люди нічого поганого не подумали. А що вони можуть поганого подумати? У хто ж це може знати? Можливо, знайдуться і такі, хто запідозрить, що ти до якоїсь дівчини їздиш. Вільчор засміявся, а Прокіп сплюнув, не приховуючи свого роздратування. Тьфу, на злі язики у правилі Де мені там до дівчини? Домовили ближче. Мені та не в голові такі бабські речі. То, може, не для себе шукаєш дівчину? Підступно запитав Вільчор. А для кого мав би шукати? Чи ти думаєш, що я з божеволів? Ну, може, для Василя? Старий знизав плечима. «Що ж я для нього маю шукати? Нехай сам собі шукає. Він з нею буде жити, не я». «Оце ти мудро», – сказав Прокопе. «Але зараз-то я тобі справді дивуюсь, куди ти їздиш? Що ти там готуєш?» «Ну, признавайся». Мельник поглянув на нього з коса і всміхнувся. «Ти надто цікавий, але прийде час і дізнаєшся. Про це їздеться, щоб для тебе це була таємниця. Для мене?» з недовірою запитав Вільчур. Саме так, для тебе. Нічого більше з прокопа не можна було витягнути. Зрештою, Вільчур не докладав великих зусиль, був задоволений доброю новиною для Василя, про яку він не повідомив його наступного ранку. Він не думав, що хлопець прийме її з такою великою радістю. Василя аж очі заблищали, і він почервонів. Справді батько сказав, що не хоче в те вплутуватися, і щоб я сам собі жінку шукав? Правда. Він сказав, не я буду з нею жити, він буде, нехай сам собі вибирає. Василь задумався і покивав головою. От мудрий батько, недаремно стільки років прожив на світі. І з цього моменту він відчув не тільки більшу повагу до батька, не тільки більшу прихильність, але якесь нове почуття сердечне, глибоке. Щоправда, у Василя ще не було конкретних планів на майбутнє. Донка сподобалась йому з першого погляду, і з кожним днем подобалася все більше. Однак, будучи по природі дуже амбітним, він боявся робити якісь плани, принаймні поки не був впевнений, що їх виконання не наштовхнеться на сильну протидію з боку батька або на снущання з боку домки. Спостерігаючи за її поведінкою, він ніяк не міг придумати, якби вона поставилася до нього, якби він явно почав залицятися. Дівчина була життєрадісна, жвава, як мала дитина, однако доброзичлива до всіх, однаково усміхалася, коли той чи інший юнак жартував чи говорив лестощі. Однак з нею не можна було бути впевненим. Не раз у Василя на кінчику язика крутилося питання, чи подобається їй хтось із молодих людей, але не питав ніколи. Він боявся, що почує таку відповідь, яка буде йому неприємна. Він боявся, що донка може і, можливо, у місті залишила якогось хлопця, про якого згадує. Тому він не міг дозволити собі внутрішньо прийняти рішення, ба більше, навіть чітко сказати собі, «Жодна з них не подобається мені так, як вона, і жодної не хочу мати за жінку, тільки її». Були інші заперечення. Чи хотіла б така розумна, освічена міська дівчина, майже панянка, вийти за простого сільського хлопця, який навіть у містах не бував, і поводитися гарно не вміє? Не пройшло поза увагою Василя і те, що кілька тижнів тому, коли до млина по дорозі заїхав пан Лятосик, гмінний писар, вона на голову пов'язала шовкову хустину, а розмову з ним вела зовсім якось по-іншому, і більше сміялася. І Лятосик, який нібито зайшов на хвилинку, сидів аж до заходу сонця. Василеві спало на думку, що панові Лятосику, який сидів з донкою на призбі млина, через люк висипати на голову мішок висівок. Але він цього не зробив, хоча міг би потім пояснити, що це було ненавмисно. Він цього не зробив через те, що серце йому стиснуло припущення. А ну ж пан Лятосик їй подобається. Тоді б не допомогло і десять мішків, та і навіть дебела палиця. Пан Лятосик, хоч і скромний чиновник, у ні у свято з білим комірцем та при кроваці ходить, школи покінчав, уміє красиво висловлюватися, парфумом пахне. Після його від'їзду Василь уважно придивлявся до Донки, намагаючись поміркувати, чи після залицяння такого стильного кавалера вона не буде ставитись до нього інакше. Але Донка зовсім не змінилася. Лише зняла шовкову хустинку з голови. Уперше в житті жіночий характер видався Василеві сповненим незбагненних таємниць і засідок. Цьому нічого зарадити не могло. З іншого боку, Василь усвідомлював власні переваги знав, що не одна дівчина з навколішніх сіл охоче пішла б за нього не тільки тому, що він успадкував би батьків млин, гарне господарство і, як усі говорили, багато заощаджених грошей, а й тому, що мав добру репутацію. Він не упадав за спідницями, не лазив по корчмах, знав свою роботу і водночас був чепуроном, вважався доланним, і ніхто його ще не здарує або дурним не назвав. Тому в своїх роздумах і ці козирі Василь брав до уваги, враховував не тільки негативні сторони, а тепер, коли дізнався від Вільчура, що батько не має конкретних намірів щодо його майбутнього і вибирати йому невістку не збирається, він відчув, що його позиція сильно зміцнилася. Наслідком цього почуття стало усвідомлення непереборного переконання, що він не може жити в світі без цієї дівчини. Протягом дня при роботі Василь думав про те, як до донки приступитися, як почати з неї розмову? Що сказати? Увечері, коли перевдягнувся, мав все укладене в голові, і, ніби з нічів, я запропонував донці, коли вона була разом з ним перед домом. Я підготував гачки на рибу. Чи не попливти, чи не попливла б ти зі мною на човні, встановити їх на верхніх ставках? При цьому він не дивився, і в очі. Ніби боявся, що у його погляді вона прочитає всю незвичність, цієї на перший погляд здавалося б звичайної пропозиції. Донка ж, мабуть, нічого не запідозрила, бо відразу погодилася. — За хвилинку, — сказала вона, — я просто візьму старі капці. — Поспішай, — крикнув її слід, — бо найкраще ставити при самому заході. — Добре, добре, — гукнула вона вже з сіней. — Почекай хвилинку. — Піду до човна, вилю воду, — крикнув він. Василь хотів ще трохи виграти час і рушив до ставка. Чого справді трохи протікав, і треба було черпаком з дна вибрати воду, потім сунути його з берега, на носі покласти хачки і приманки так обережно, щоб мотузка і волосій не заплуталися. Не встиг він закінчити ці операції, як прийшла донка. У рожевій, перкалівій сукні з червоними квітами – Багато прибрані в талії та з білим комірцем застібнутим під шиєю виглядала так гарно, що Василь волів взагалі не дивитися на неї. Все мені в голові перевернеться, думав він, і нічого мудрого не скажу. Човен швидко сповз по піску і весла занурилися у воду. Над лісом висіла велика червона набрякла куля сонця, торкаючись украйчиком найвищих крон дерев. На ледь помаранчевій поверхні ставка доріжка до сонця була позначена пурпуровими бризками на тлі ясно-зеленого відбиття неба у воді. «Має клювати», – сказав Василь при третьому чи четвертому зануренні весел. «Що кажеш?» – спитала донка, прокинувшись із задуми. «Я кажу, що риба добре клюватиме. Така пора. Торік я зловив щуку, так тис на метр. А їх тут багато». А вже ж немало. Багато риби, то й багато щупаків. Розмова перервалася. Василь відчайдушно шукав тему. Нарешті він обізвався. У Семена в косятках сьогодні корова впала. Добра корова була і впала. Чому це? – досить байдуже запитала донка. Ти що може знати? Мабуть, з'їла щось не те. Знову запала мовчанка. Цього разу Василеві нічого не прийшло в голову, і він почав мугикати собі підніс якусь пісню. Так вони допливли до протилежного берега. Коріння вільхи переплутаними чорними шнурами занурилося у воду. Берег круто спадав, і глибочинь почалася недалеко від нього. Василь уважно і вправно прикріпляв гачки до довгої мотузки, потім почав по черзі обережно опускати їх в воду. Кінець мутузьки товстим вузлом прикріпив до міцного кореня, і роботу було виконано. Він витер руки, озирнувся і сказав, «Може, посидимо тут на бережку? Така гарна погода, і квіти пахнуть». «Посидимо!» – весело вигукнула донка. «Може, побачимо, як якась клюне?» Вони прив'язали човен і вийшли на берег. Між вільхами росла густа, висока трава. На цей бік не виганяли ані бидла, а не свине, а не коней внічне. Вони сіли поруч, і, власне, Василь почав думати про те, з чого почати, коли Донка запитала. «А твій батько ще не повернувся? Куди він так їздить?» Можливість нагодилася, як порятунок, за що й схопився Василь. «Саме так, – сказав він, – і я не знаю, куди він їздить. Нікому не каже. До вчорашнього дня я навіть боявся». Донка здивувалася. «Ти боявся?» — Чого? — Та так, не знав, по що він їздить. То і думки різні опанували. — А тепер ти знаєш, чому? — Зараз не знаю, але знаю, що не про мене йдеться. — Як це не про тебе? А чому мало бути про тебе? Василь розчепіреними пальцями розчісував траву, дивився в неї з такою увагою, ніби йшлося про виконання найважливішого нагального завдання. Бач, донко, свої роки маю. Батько вже колись казав, що настала пора мені женитися. То тепер, коли він став їздити по околиці, я думав, можливо, для мене жінку шукає. Їздить туди-сюди, щоб вибрати собі невістку. Донка засміялася. Як це так? Шукати? Яку по дорозі зустріне і придивляється, чи підходить вона за жінку тобі чи ні. Це ж забавно. Зовсім ні, заступився за батька Василь. Він же знає різних людей. Знає, що той чи там той має дочку. Треба побачити, як вона вдома ведеться. Чи красива, чи роботяча, чи здорова, чи чисто в неї. Той заїжджає, ніби випадково так побалакати і роздивляється. Усі так роблять. Такий звичай у світі. Донка розвеселилася. Її очі виблискували, а губи вигиналися від сміху. – Та що? – спитала вона кокетливо, нахиливши голову. – Щось придивився для тебе? – Не придивився, бо не про це йому йшлося. У нього були якісь свої справи. – Та ти, бідний, переживаєш? – хихотіла донка, яку не полишав гарний настрій. Василь похмуро сказав. – А тобі, донко, тільки одне в голові – насміхатися з мене. – Я зовсім не насміхаюся над тобою. – Раптом вона стала серйозною. – Просто мені весело то чому говориш, що я маю переживати? Ти ж знаєш, що я радію. Я зовсім не знаю, що ти радієш. Як я можу знати? Ти сидиш насуплений, у траву втупив очі. Звідки я маю знати, що тобі весело? Василь кілька разів прокашлявся і подивився на неї з-під лоба. Я радий, бо мину в мій страх, що батько не обере мені дівчину, не любу мені. Подумай сама. Якби тобі, наприклад, раптово давали такого хлопця, який тобі не подобається?» Донка легенько стинула плечима. Е, який би мене там захотів? І не в голові мені таке?» Василь знову спохмурнів. «Ти, напевно, в місті залишила якогось, хто тобі подобається?» «Нікого я не залишила». «Нікого?» – недовірливо перепитав він. «А може нікого? Тому що тобі так той писар з гмини, пан Лятосик, подобався». Зрозуміло, він носить зелену кроватку, парфумами від нього несе. Донка пирснула, як кіт. Ти що, що залицяється? Чи до парфумів я не нюхала? А однак шовкову хустину вдягнула. А хіба я не можу надягнути шовкової хустини? Ну, звісно, що може, що би і ні. Головне, тоді, коли є для кого. Кожен гість – це їсть. А цей писарщий, навіть зізоокий. – Зезоокий чи не? – Зезоокий, – зауважив Василь. – А всі за ним ганяються. – Як усі, то не я. Що ж ти Василю в ньому такого особливого видивився? А якби мені він навіть і подобався, то тобі байдуже? Василь виколупував пальцем велику дірку в дерні, перш ніж відповів. – Якби було байдуже, я б нічого не казав. Мабуть, не байдуже. – Не розумію. Що тобі може на ньому залежати? З невинним виразом обличчя сказала Донка. «Мабуть, залежить». «Чому ж це?» Василь опустив голову і похмуро відповів. «Бо ти, Донко, мені дуже подобаєшся». «Я?» – вигукнула вона з непідробним здивуванням. «Зрозуміло, що ти», – пробормотів Василь. «Боже милий, що тобі може подобатися в мені?» «Не знаю, що. Звідки я можу знати? Все мені подобається». «Хе, жартуєш з мене?» – донка невимушено засміялася. Василь почервонів. «Які ж тут жарти?» – сказав він майже зі злістю. «Якщо хочу з тобою женитися, шлюб – це не жарт». «Ти зі мною?» – перепитала вона майже пошепки. «Я не можу повірити». Василь нетерпляче махнув рукою. «От тут така розмова з бабами. Я їй ясно кажу, то вона вірити не хоче». «Батько має рацію, з бабами найважче. Якби я сказав мужику, хочу з тобою женитися, то й дав би мені людську відповідь. Так чи ні?» Дунка вибухнула голосним довгим сміхом. «Ой, Василю, Василю, з мужиком би ти женився, за що ти мелиш?» Вона ж скорчилася зі сміху, охопила руками коліна, обличчя сховала між ними і безперервно сміялася, навіть замовкнувши не підводила голови. Василь запитав. Отже, як буде з нами? Оскільки відповіді не почув, він повторив питання. Донко, то як же? Через її довгу мовчанку його серце наповнювалося гіркотою, і він почав говорити ніби до себе. Я знаю, що не припав тобі до смаку. Я простий селянин, а ти освічена паночка. До того ж із міста, звичайно, в місті приємніше жити. Хто хоч раз місто спробує, тому село не смакує. Хоча, наприклад, професорові навпаки, а то не будь-хто, розумний чоловік, бувалий, але ти-то інша справа. Ну і знайдеш, не одного багатого, кращого від мене не можна нелюбати любити. Я це знав, я знав, що ти не хочеш мене. Голос його затремтів і він затих, замити дав байдужим голосом. Але що ж, подумав я спитати, то не гріх. Знову запанувала мовчанка. У верхній частині ставка, біля річки, закомкали перші жаби. Сонце цілком уже сховалося, з луків повіяв прохолодний вітерець. Донка підвелася і тихо сказала. Пізно вже, час додому. Після хвилини радості, яка її охопила, коли вона почула зізнання Василя, несподіваний смуток огорнув її. Вона розуміла, що цей хлопець, який так сильно їй подобався, ніколи не стане їй чоловіком. Її навіть лякала думка, що старий Прокіп, коли дізнається про все, назве її невдячною. Він прихистив її під своїм дахом, а вона так йому відплатила, що збаламутила його сина. Бо й справді приховувала від себе, що й з самого початку робила все, щоб сподобатися Василеві. А його батьки можуть подумати, що Робила це, аби зловити багатого чоловіка. Може, це правда, що говорив Василь, що батько не хоче втручатися у вибір невістки, але він ніколи не погодиться, щоб нею стала бідна сирота, вбогородичка, яку він взяв на утримання. Вона повільно спускалася до човна. Вже на самому березі донка обернулася і побачила Василя просто за собою. Він був блідий, з таким сумним виразом обличчя, яким вона його ще ніколи не бачила. У несподіваному для неї самої пориві раптом закинула йому руки на шию і прикипіла своїми вустами до нього. Вона відчула, як усе міцніше його руки обнімають її, як піднімають вгору так, що її ноги ледь торкаються землі. Раптовий сплеск води привів їх до тями. Найближча водоплавна птиця раз за разом занурювалася під воду, яка завирувала від раптових рухів риби, що проковтнула гачок. «Має бути якась велика риба», – сказав Василь, але він навіть не ворухнувся і не послав би обіймів. «Відпусти вже», – тихо сказала донка. Замість відповіді він іще міцніше її пригорнув, говорячи, «Бачиш, яка ти, а я вже думав, що ти мене не любиш». І так важко мені стало на душі. Люблю тебе, Василю, страшенно тебе люблю, але що ми обоє з цього матимемо? Він засміявся. Що ми матимемо? Що має бути? Поберемося, і ти станеш моєю дружиною, і так нам буде добре на світі. Як нікому. Вона сумно похитала головою. Ні, Василю, я не можу стати твоєю дружиною. Твій батько ніколи на це не погодиться. «Не погодиться? Чому? Він сам сказав, що це моя справа. Він сам про це сказав професорові. Чому б зараз не мав би згодитися?» «Бо я бідна». «Ну ти що?» – вже з меншою впевненістю в голосі заговорив Василь. «Те, що я маю, для нас обох вистачить?» «Так, але твої батьки захочуть для тебе дружину з посагом». «А я не хочу ніякої іншої», – вигукнув він. «Або ти, або ніхто». А я вже досить літ маю, я не недоросток якийсь, і сам маю право вибирати таку жінку, яку хочу. Ось і все. А якщо батькові це не сподобається, то його ласка мені не потрібна. Я здоровий, сильний, на хліб зароблю сам, бо що світ замалий. Що ти говориш, Василю, зітхнула донка, сам знаєш, що проти батькової волі нічого не зробиш. Василь нахмурився. Дійсно, його ставлення до батька полягало у нещадному підпорядкуванні, і хоч в раптовому пориві його могло спасти на думку, що щоб збунтуватися проти батькової волі, він знав, що не може цього зробити, і якби стало щодо чого, він все одно підкориться його волі. Ну, як би там не було, нарешті сказав він, спершу треба спитати батька. В голові не вкладається, якщо він професорові сказав, що це моя справа, а мені заборонив обрати ту, яку хочу. Бо йому навіть на думку не спаде, що ти можеш обрати таку бідну, як я. І краще його про це не питай. Чого це я не повинен спитати? Бо що я нещасна тоді робитиму? Твій батько вижене мене з дому, назве невдячною, скаже, що я так відплатила за його доброту? Ні, Василю, краще не питати. Вони поверталися додому в поганому настрої. Василь Мошкій повільно рухав веслами. Він ні на хвилину не погоджувався з відмовою донки. Справді, його бажання сказати батькові про намір одружитися з донкою могло викликати його гнів, і цей гнів міг би бути спрямований проти донки. На це Василь не міг піти. Треба було придумати такий спосіб вирішення справи, щоб у жодному разі не нашкодити донці. А був лише один спосіб дізнатися думку батька, перш ніж сказати йому щось конкретне. Тут, звичайно, Василь не міг розраховувати на власні сили і вирішив знову піти по допомогу до професора. Прив'язуючи човен до кілка, він сказав доньці, «Ось побачиш, все буде добре. Найголовніше, що зараз я вже знаю, що тобі подобаюся». Як ніхто інший, але чутно прошепотіла вона. Він знову хотів обійняти її, але тут на містку з'явився рудий Віталіс. Підеш, Донко, після вечері зі мною, дурадолішок? Сьогодні субота, і показують кіно». «Краще не підемо, сказала вона після певного вагання. Він же наполягав доти, поки вона не погодилася. Кінець першої частини